Владимир Попов. История. На Стария свят едно древен изток. Булетин. И е пълналти. Символ за авторско право Владимир Попов. Автор. 2004. Символ за авторско право Борислав Ангелов. Компютърен дизайн на корицата. 2004. Символ за авторско право. Издателство Багар. Велико Търново. 2004. ISBN 954-427-606-8. Владимир Попов. История на Стария свят Древен изток Египет се превърнал по времето на Новото царство в. Основният текст на Танарповест за Синохет Езап 3. Древна Месопотамия Едно Овод Сведенията от най-ранните епохи показват Черелик История на Стария свят Едно Древен изток Издателство FL6 из чупи Велико Търново 2004 Невъзможно е да се изучава история чрез учебник или каквото и да учебно помагало. Такъв подход те допустим само за придобиване на основни исторически познания. Университетското обучение е наложило от много време лекционния принцип, чрез който тематично се характеризират епохи, процеси и явления при определена фактологическа основа. Академичните принципи налагат да се отчитат общоприетите в науката оценки, проблеми, дискусии, хипотези и други въпроси. Желателно е да се знае и личното отношение на автора към разглежданите проблеми. Тази особеност и използването на едни или други научни методики поражда често терпретационни различия, които по край всичко друго съдействат за придобиване на умение да се разбере по оптимално историческата действителност. При изучаването на историята се използват различни подходи, системи и методи. Обикновено у нас най-често се възприема историята да се дели на обща и българска. Чрез общата история се изучава културно-историческото развитие на целия познат свят. Историята на Стария свят, наричана и Стар история, е основна научна дисциплина при изучаването на Танар. Обща история Предмет на историята на Стария свят е изучаването на най-рано обособилите се по време общества и държави и техните културни постижения. Хронологическите граници на историята на Стария свят са изключително широки. Тяхното начало до голяма степен е условно и се свързва твърде тясно в едно или друго време с късните праисторически епохи. Началото на изучаването на отделните народи, общества, държави и култури е различно и е разположено във времето между Четвърти и Айхилъди Пърне, а в някои случаи и по-късно. За крайна граница на историята на Стария свят обикновено се приема падането на Западната Римска империя през 476 година след което започнал друг съществен период в историята на света, който е обект на изучаване чрез други научни дисциплини. В отдални случаи някои университетски преподаватели се отклоняват от общоприятите научни принципи и въвеждат свои правила, като включват последните столетия на Римската империя в средновековната общ история и в историята на Византия. Историята на Стария свят се проучва чрез различни източници, наричани обикновено извори. Най-съществено значение имат писмените извори, които са изключително многообразни по характер и съдържание. Те са дело на отделните народи едно или друго време и са написани на различни езици с различни писмености. Голяма част от древните писмености са разчетени, което е допринесло и за изучаването на древните езици. по има все още и някои неразчетени писмени системи и непроучени достатъчно езици, например линейното писмо А. Важно значение имат и археологическите проучвания. Историята на Стария Сеят се разделя обикновено на три основни дяла според естеството на културно-историческите процеси хронологически и териториален обхват, както и според цялостното състояние и значение на общественото, държавното и културното развитие – Древен Исток, Древна Гърция и Древен Рим. Проблемът за историческото развитие на отделни страни и народи в съседство с трите основни древни цивилизационни общности е обект главно на научни изследвания и не се изучава в общия курс по История на Стария. Свят Отделни проблеми се изучават чрез други исторически дисциплини като тракология у нас, чрез магистрски програми, различни курсове и висши семинари в университетското обучение по История. Настоящото изложение представлява допълнено съвременен вариант на лекции по История на Древния изток, четени от автора в продължение на много години във Великотърновския университет Света-Света. Кирил и Методии, Софийския университет Света-Климент Охридски, в Пловдивския университет патриарх Евтимий и другаде както като отделна учебна дисциплина, така и в дисциплината История на Стария свят. В текста са взети под внимание общоприятите в научната литература оценки, проблеми, Дискусии, хипотези и други въпроси. Авторът – Велико Търново, 2004 година. Ай Увод – Древен изток е термин с широко научно съдържание. Наименованието изток е от гръкоримски происход. За древните класически народито е имало предимно географско значение, тъй като по отношение на Гърция и Рим страните от този район се намирали по посока на изгрева на Слънцето. Без да се степенуват по важност, съвременните характеристики на термина «древен изток» следва да се възприемат в няколко насоки. Ако се приеме буквално античната традиция, терминът «древен изток» има определено географско съдържание. Той се отнася за историческото развитие на много народи, живели страни, разположени на изток от Гърция и Рим. Едновременно с това, терминът «древен изток» има значение и като хронологически етап в общоисторическия процес. Чрез него се обхващат най-старите цивилизации, които хронологически и духовно предхождали гракоримския свят. От друга страна, чрез понятието древен изток се осмисля определена степен на качествено ниво на развитие на древните цивилизации. Степенното различие се отнася преди всичко до нивото на обществено развитие, държавност, културно-исторически постижения и ред други особености, са поставени тънар античен гракоримски свят. Древният изток се отнася за обширни територии в пределите на два континента – Азия и Африка. В този смисъл научната литература налага две възприятия. От една страна, под изток най-често се разбират прилежащите на източното средиземноморие територии от Африка и предна Азия. От друга страна, границите на този свят се възприемат в доста по широки измерения. на север до 42 градуса северна ширина, на юг до зоната на тропика на Рака а от изток до запад от Тихия до Атлантически океан, ако се вземе предвид финикийско-картагенската експанзия до Гибралтар и Пиренейския полуостров. При този подход обществата от Индия и Китай и ред други общества от Средна Азия с типологическо сходство на развитие се определят като древноисточни. Както и да се възприема в териториален план, древноисточният свят не заемал целия този географски ареал. Той обхващал предимно поречията на големите реки и някои други райони, където имало по-благоприятни условия за живот. В Североизточна Африка най-рано възникнала египетската цивилизация по долното и средното поречие на река Нил. Тя обхванала също и територията на съвременните държави Либия, Судан, Етиопия, Сомалия, Тунис и Дъра. Друг подобен самостоятелно обособен културно-исторически район било източно средиземноморското крайбрежие. Където се намирали древните страни Сирия, Финикия, Палестина, Юдея и Дъра. В пределите на тези страни в различно време възникнали и се развили множество малки и по-големи обществени и ранодържавни организации, отличаващи се с значителни културни постижения. Друга, много важна географска зона, където се развили ранно цивилизационни процеси, била Месопотамия, или още междуречие, дворечие, разположена в поречията на двете големи предноазиятски реки Тигър и Ефракт. За няколко хиляди години в Месопотамия са обособили множество общества и държави с високи културни постижения цялостното състояние на общественото развитие. Ма държавния живот и културата в Месопотамия е наложило този район да се определя в научната литература като един от най-големите ранни центрове в историческото развитие на познатия свят. Мала Азия се разглежда на фона на древноисточната история най-често като самостоятелно обособен район. От друга страна в научната литература се срещат и твърдения. Че обществата и културата на малоазийските народи, колкото и да били самобитни, не могат да се разглеждат изолирано от общите културно-исторически процеси в източно-средиземноморските страни и в Месопотамия. Подобно определение може да се даде и за страните, разположени на изток от Месопотамия. Фелам, на иранското плато и другаде възникнали и са обособили в ранно време множество общества и държави, като около средата на лъра. Не, Персия обхванала териториално целия познат древноисточен свят. Среднозийските страни и земите от Кавказско-Каспийския район са обект по-скоро само на научни изследвания и не се разглеждат в университетските програми у нас. Като древноисточни се определят в науката и големите ранни цивилизации по поречията на реките Инти-Ганг в Индия и в някои райони на Китай. Независимо, че общите им типологически особености са твърде различни сравнения с източно-средиземноморския регион. Тези страни също не са предмет на изучаване в общия курс по история на Стария свят. Възникването и развитието на най-ранните общества и култури в тези географски райони се обяснява до голяма степен с влиянието на природогеографските условия върху историческия процес. Взаимодействието на древните общества с конкретната географска обстановка имало изключително важно значение по онова време. В научната литература се среща твърдения, че влиянието на природогеографската среда върху дадено древно общество било обратно пропорционално на нивото на техническия уровен ТЕ. Колкото по-слабо било развитието на техническата въоръженост на хората, толкова по-силно влияла върху обществото географската среда и обратно. Географските и природните условия на страните от Древния изток били твърде многообразни и различни. Една от най-съществените особености е съчетаването на големи плодородни речни долини с планински масиви или пустинни и полупустинни области. В равнините по поречията на големите реки имало изключително благоприятни условия за развитие на земеделие. Обработваемите площи се напоявали и натурявали по естествен път при ежегодното разливане на реките. Особено благоприятни условия имало в големите равнини долини край реките Нил в северо Африка, Тигър и Ефрат в Месопотамия, Инд и Ганг в Индия, Хуанха в Китай и Дъра. Много добрите условия за земеделие по тези места позволявали да се произвеждат големи количества земеделска продукция, понякога и до две реколти, при сравнително ниското рутинно състояние на земеделската техника. По онова време. Населението в тези райони започнало твърде рано да използва допълнително напояване чрез различни иригационни съоръжения, водоеми, канали и дъра, което довело до увеличаване на производствените ефективи. Страните с големи речни долини твърде рано, още в някои от късните тенар праисторически епохи, се развило земеделието, първоначално мотично, а след това и плужно. Появата и развитието на земеделието се приемат обикновено като една от най-важните предпоставки за възникването на първите цивилизации в изтока. С ранното земеделие и неговото развитие във времето се свързва традиционно и научното обяснение за възникването на първите земеделски общини и еволюцията им във времето като ранни форми на обществени държавен. Живот. Географските и природните условия благоприятствали развитието и на животновътството. Началните занимания с животновътство се отнасят също към последните праисторически епохи. Постепенно животновътството се развило и утвърдило като един от основните стопански отрасли. Древните хора от страните на изток използвали и различните природни богатства суровини, камък, който се използвал в строителството, в изкуствата и другаде, минерални руди, от които добивали различни метали и получавали метални сплави, глина, дърво и много други. Географските и природните условия давали възможност по онова време множество хора да се схранват и съществуват извън заниманията с земеделие и животновътство чрез използване на богатствата на живата природа. Лов, Риболов и Дъра водните басейни на реките, езерата и крайбрежните води на моретата били използвани за транспорт с различни плавателни съдове, за Риболов и Дъра. Историята на Древния изток обхваща изключително продължителен период от време. В общия ход на развитието на човешкото общество отделни племена и народи достигнали в различно време едно или друго ниво на организация и културни постижения. Ето защо началото на историята на Древния изток не е начало на историята на племената и народите от посочените географски райони, а определен етап от тяхното цялостно историческо развитие. Отделянето на тези качествени нива на развитие е до голяма степен условно и се отнася за различно време в рамките на късните праисторически епохи от четвърти до Айхилади – Пърне. Крайната граница на историята на древноисточния свят също има до голяма степен условен характер. Тя се свързва с времето на завоеванията на Александър Трети Македонски в последните десетилетия на четвърти в Пърне. И настъпилите след това нови качествени изменения в културно-историческото развитие – свързани с обособяването на характеристика за друга отделна епоха – епохата на елинизма. Тази граница не се отнася за обществата и държавите, например в Китай, Индия, някои райони от Средна Азия и Дъра, където културно-историческото развитие се осъществило с други особености. Историята на Древния изток се проучва на основата на голям по-обем и многообразен по характер изворов материал. Древноисточните извори са открити главно при археологически проучвания. В отделни случаи са намерени цели архиви, например при Мари, посредното течение на рефрат в Месопотамия, при Тел Елаамарна в Египет, архивът на асирийския цар Ашурбанипъл и други, които имат важно значение. Много паметници са известни както от археологически разкопки, така и от друга находки. Писмените паметници са обект на различни по характер научни изследвания, предмет на голяма група науки, история, археология, езикознание и дъра с множеството специфични научни клонови области. Общо прието изворите за историята на Древния изток да се разделят традиционно на три основни вида. Едно – писмени паметници на езиците на народите от Древния. Изток. 2) археологически паметници. 3. писмени паметници на гръцки и латински език, дело на гръкоримската антична историография. Най-важно научно значение от всички извори за историята на Древния изток имат местните писмените източници. Те са написани чрез различни писмености на отделните езици на многобройните народи от онова време. Използвани са различни писмени системи пиктографско писмо, отгър, пиктус, картина и графо, пиша, иероглифна, клинописна и други писмености. Основните писмености с най-широко разпространение и продължителна употреба са разчетени в общи линии още през 19 и в началните десетилетия на 20-ти. Разчитането на писменостите е дало възможност да се проучат езиците на народите от Истока с основните си характеристики и особености – синтаксис, морфология, лексика и дъра. Научните изследвания на писмените системи и езиците на народите от Древния изток продължават с различен успех до наши дни. Прието е древноисточните писмени паметници да се делят на два основни вида – документални и разказни, наративни, независимо, че по различни приети белезите могат да се подразделят и на много други категории. Документалните писмени паметници са изключително многообразни по вид, форма, характер и съдържание. Сред откритите документи най-много по количество, приблизително няколко милиона глинени плочки, запазени сравнително добре или дошли до нас във вид на отделни фрагменти, Сатанарделови документи. Те са многообразни по характер, отнасят се за различно време при отделните страни и съдържат разнообразни сведения. Най-често това са административни и частни документи. Документи от и до дворцовите канцеларии, кореспонденция на владетели, донесения и отчети до тях, различни писма на длъжностни и частни лица, кадастри, данъчни документи от различна естество, частноправни договори за покупко-продажби, за заеми, за аренда и дъра. Важно значение за изучаване на общественото устройство, стопански живот, развитието на правното дело и на много други въпроси имат и намерени законодателни паметници, отнасящи се за различни епохи в Месопотамия и Мала Азия. Науката разполага и с голямо количество разказни, наративни, документи. Те също са многообразни по вид, характер и съдържание. Като своеобразна отделна група могат да бъдат обособени различните царски надписи за отделни събития. Главно военни, автобиографични текстове за царе и велмужи, своеобразни хроники и дъра. Особено важно значение за изучаване на политическата история имат текстовете, които представляват летописно изложение на събития при управлението на отдални владетели в различните страни. Летописни писмени паметници са намерени за египетската история, за отдални периоди от историята на Южна Месопотамия, за Сирия и Дъра. Голямо количество текстове съдържат литературни произведения. Съответствието им със съвременните жанрови категории е условно и най-често се определят като повести, митове, указания и дъра. Много голямо количество текстове са от религиозно естество и разкриват характерните особености на религиозния живот и мирогледа по онова време. В други текстове има сведения за различни научни знания. Множеството писмени произведения... Документи и текстове се отнасят неравномерно за отделните епохи и отразяват до голяма степен еднообразно застъпваните въпроси. В много случаите не винаги са достатъчни за проучването както на отделните епохи, периоди и етапи от историята на Древния изток, така и на различните въпроси, които представляват научен интерес. Независимо от това, тяхното научно значение е огромно. От средата на 19-ти в страните от Древния изток се провеждат системни археологически разкопки на различни обекти. Те са дело на много поколения учени и специалисти от различни страни. Първите сериозни археологически проучвания са извършени от френски, немски, английски и дъра учени. Впоследствие археологическите проучвания на Древния изток са резултат от множество експедиции от различни страни, включително и от местни археолози и специалисти от страните на териториите на Древния изток. Направени са много открития и на нови, неизвестни до 19-ти в Древни цивилизации в изтока, като Хецката и Дъра. В резултат на археологическите разкопки са открити и проучени градове и строителни комплекси, дворци, храмове и дъра. Намерени са огромно количество предмети и уръдия на труда, произведения на изкуствата, битови предмети и украшения и дъра. Откритите веществени паметници и произведения на изкуствата са важни източници за изучаване на историята и културата от онова време. Обособена група извори за историята на древния изток представляват писмените съчинения на гръцки и римски автори при развитието на греко-римската историческа традиция. Вредица съчинения на древните антични автори са намерили място множество изложения на историята на древноисточните страни и на отделни въпроси, както исторически така и по география, етнография, религия и дъра, които представлявали интерес за тогавашните читатели. Някой от древните гракоримски автори като Херодот и дъра пътували в източните страни и можели да се запознаят на място в една или друга степен с миналото и културата на древно свят. Важно значение като извори за древния изток имат съчиненията на Херодот, който посетил Египет и Вавилон, Страбон, Диодор Сецилийски, Плутарх, Манетон, Бероя и дъра. Хронологията на събитията от историята на Древния изток е един от най-сложните и спорни научни въпроси. Главната причина за това е липсата на системи за летоброене, които могат да улеснят съвременните историци при уточняването на последователността, синхронизма и конкретното датиране на отделните събития и факти. В някои от древноисточните страни са използвани принципи и системи за летоброене, които имат твърдо условен характер и дават непълни познания. Главно за последователността на отделни събития при управлението на едни или други владетели. Сред запазения огромен по количество писмени зворов материал има множество сведения за уточняване на хронологията, които са проучвани внимателно в науката от края на 19 ти в до последно време. От тези документи особено значение имат нарцарски списъци, каквито са намерени за отделни древноисточни държави, многобройни текстове от различно естество и за различни епохи от отделните държави които съдържат хронологически сведения, някои по-късни исторически съчинения, отнасящи се за страните от Древния изток на автори от елинистическата епоха, като Берой, Манетон и Дъра. Хронологията на събитията от историята на Древния изток е установена сравнително задоволително за сега в резултат на дългогодишни научни следвания, продължили повече от около 120 години. Използвани са множество документи и текстове от различни естества. Някои въпроси са проучвани с помощта на други науки, астрономия, чрез отбелязаните астрономически явления, физика и химия, с радиоактивни изотопи и дъра. Така например документите, намерени при разкопките в Ашнуна и Мари в Месопотамия позволяват да се установи фактът, че царят на Ашнуна и Балпел, царят на Мари Зимрилим, царят на Старо Вавилонското царство Хамурапи, царят на Ларсарим сини и царят на Сирия Шамшиадът ай били съвременници. Подобна съпоставка на синхронизъм се разкрива и от документите, открити при разкопките в Тел Еламарна в Египет. Според египетските документи фараонът Аменхотеп IV, Ехнатун бил съвременник на царя на Нитос Храта, на царя на Хетите Шупилолиума Ай, на царя на Средновавилонското царство Бурнабурияш и на сирийския цар Ашуробалит Ай. От подобно естество има и много други документи, например Мирният договор. Сключен след битката Кадеш при войната между Египет и хетската държава между египетския фараон Рамзес II и хетския цар Хатушил III. Асирийски надписи, според които асирийският цар Синахериб царувал 600 години преди околтини Нурта Ай и Дара. За основа на научното възстановяване на хронологията на събитията в Древния изток е използвана елинистическата династия на Селевкидите. От началото на установяването на власт на Селев кай в Месопотамия през 311 година пр.н.е. най-напред, назад във времето до 747 година Пърне е възстановен списъкът на царете от Нововавилонското царство. Сред многобройните писмени източници от Месопотамия е запазен и списък на сирийски царе, който освен имената и продължителността на управление по години съдържа и сведения за някои астрономически явления, Остановено, е, пример, че слънчевото затъмнение Отбелязано на 10-та година от царуването на Шурдан III, е станало на 15. 6763 година, Пъра не. В резултат на тази и други особености списъкът на сирийските царе е датиран с относително добра точност от 911 до 648 година. Пъра не е отбелязаните. В текстовете астрономически явления са използвани и при други датировки. Чрез съпоставяне на данните от всички източници е установено съответствието между голяма част от династиите и владетелите на големите древноисточни държави, като Египет, Асирия, отделните Вавилонски царства. Хетската държава и ДР хронологията на царуването на отделните владетели и датировката на събития и факти е възстановена сравнително-задоволително назад във времето до 15 в парне. С някои различия в отделни случаи до около 1-0-1-5 години както и с някои празнини и неточности. Източниците и сведенията в тях за епохите правди 15-ти в пърне не са винаги ясни и сигурни, поради което и установяването на хронологията за това време е значително по-трудно и е довело до все още много нерешени въпроси. И научната литература от края на 19-ти До сега се срещат три хипотези за хронологическа последователност на управлението на известните владетели и отделните събития. Всяка от трите хипотези се основава на различни аргументи, свързани с синхронизма и паралелите на отделните царе и династии. Трите хипотези се отличават съществено по датирането на отделните събития. За тяхна основа се приема времето на управление на Вавилонския цар Хамурапи, шести представител на първа амурейска, Вавилонска династия от Нар Старо Вавилонско царство. Първоначално се използваше Танар. Дълга хронология според която Хамурапи царувал от 1848 до 1806 не. Несъответствията и големите разминавания при синхронизма на събитията наложиха корекции, довели до въвеждането в употреба на Танар. Къса хронология, която практически стегли в по блиско време към нас датирането на отделните събития. Според тази хронология Хамурапи управлявал от 1728 до 1686 г. Пърне. Научните изследвания показаха, че и тази хипотеза за хронология на събитията в Древния Исток не е точна. В резултат на продължителна научна дискусия през десетилетията след Втората световна война се наложи съществена корекция и се възприета нар средна хронология. Според тази хронология Хамурапи управлявал Старо Вавилонското царство от 1792 до 1750 година. Пърна е по настоящам средната хронология е възприета повсеместно в науката. В отделните изследвания в научната литература се срещат несъществени различия, свързани с конкретни допълнителни проучвания по различни въпроси. Протекла в продължение на около 4000 години, Историята на Древния изток се отличава с изключително голямо многообразие на периоди, процеси, форми и особености на развитие. За това време се появили и развили десетки общества и държави. Някой от тях съществували твърде кратко, а други – по-дълго, като достигнали до значителен разцвет. Отдалните древноисточни народи и държави се развивали в различно време и при различни условия в протежение на хилядолетията пърне поради което се характеризират с много конкретни и специфични особености. Наред с това, в историческото развитие на Древния изток се наблюдават и много общи черти и особености, валидни в една или друга степен за всички общества и държави. Обикновено се приема, че поради тази причина историята на Древния изток не може да бъде обект на точна периодизация. Тъй като при голямото многообразие в културно-историческото развитие, не винаги могат да се отделят качествено своеобразни степени и периоди на развитие със значимост за целия древен изток като цяло. Използваните в литературата схеми на приодизация не са винаги общоприяти. Те имат преди всичко условен характер, според белезите, които са основа на един или друг научен подход. Научните изследвания в общата проблематика на древния изток са свързани с обособяването на отделен научен клон. Наречен древна ориенталистика. Древната ориенталистика е свързана с широк кръг проблеми, предмет на множество отделни науки като история, езикознание, археология, право и дъра. Основните центрове за научни изследвания и занимания с древна ориенталистика са приоритетно в университетите и в големите световни музеи на страни като Франция, Германия, Великобритания, Русия, САЩ, Италия и дъра. Древната ориенталистика е развита и в много други от европейските страни и страните, разположени днес върху територията на Древния изток, като Египет, Турция, Ирак, Иран, Сирия и Дъра. 17. Две древени ашк През последните десетилетия се осъществяват научни изследвания областта на древната ориенталистика и у нас в Република България. Български ориенталисти учиха и специализираха в различни страни. Немалка група работа известно време в Центъра за древни езици и култури, докато съществуваше в Софийския университет света Климент Охридски. По-настоящем в някои университети и научни институции звена има специалисти в различни области на древната ориенталистика. Втори – Древен Египет. Едно – да. Египетската цивилизация се смята обикновено за най-древната или една от най-древните в историята на човечеството. Тя се появила и просъществувала в продължение на няколко хилядолетия пърне. С големите промени на цялостната картина на културно-историческия процес в последните столетия на Ехип. Пърране. Египет постепенно загубил възможностите си за самостоятелно съществуване и развитие и попаднал последователно политическите конфигурации на различни други крупни древни формации на Персия, на елинистическите монархии, на Рим а по-късно и на други държави от времето на ранното средновековие. Познанията, постиженията и споменът за древния Египет по-късните човешки поколения постепенно били забравени. Останали, в употреба само знанията от Библията, които макар и пълни, столетия наред били единствени за хората от средновековието и епохата на ранния Ренесанс. Египетската цивилизация е открита практически до голяма степен случайно в резултейти на военните кампании на Наполеон Бонапарт в Египет. Началото на египтологията като наука за древния Египет ай е поставено в действителност от френски учен Жан-Франсуа Штампулион 1790-1832 година, който пръв разчел древно египетската писмена система и положил началото на изучаването на езика, историята и културата на тази древна страна. От времето на Шампулион до наши дни в гиктоиологията е отбелязала огромен напредък, като са извършени множество различни по характер научни изследвания в резултат на които познанията на съвременната наука за тази древна цивилизация са значителни. Независимо от това, много научни въпроси все още нямат задоволителни решения, главно поради липса на достатъчно по количество и надежни по характер източници и по други причини. Географски и природни условия Древната египетска цивилизация възникнала и се обособила по голяма част от поречието на река Нил в северо Африка, отговорът на въпроса защо точно по тези места. Е сложен и несигурен в много отношения. Още в древността бащата на историята Херодот твърди, че Египет бил дар на реката Нил и обикновено често се смята, че възприел това твърдение при посещението си в Египет като хилядолетно местно обяснение. От различни по характер писмени източници е известно, че древните египтяни разбирали много добре възможността за цялото си съществуване с условията, които реката и долината около нея осигурявали. Поради тази причина река Нил била обожествявана на различни форми в рамките на широките картини на полите и етичните религиозни вярвания и представи. Река Нил протича в Африка в протежение приблизително около 5-600 км, северо част на Африка от Танар. Първи праг до устието на реката е Плодородна долина, дълга около 700 км и широка средно от 20 до 50 км, която представлява по същество основната част от територията на Древния Египет. Протежението. На реката в тази част било приблизително около 1 300 км. Осем географско отношение Египет се дели на долен и горен. Долен Египет е в северния край на долината под долното течение на реката. Той е наречен от древните Гърци Делта, тъй като на това място реката се разклонява на няколко големи ръкава, преди да се влее в средиземно море, и образува формата на гръцката буква Делта, изписвана обикновено като триъгълник. Най-пълноводен бил североисточният ръкав. Голяма част от делтата представлявала заблатени места, невинаги удобни за живеене и сълскоступанска дейност, в тези райони по-развито било животновътството. Горен Египет се смята най-често от първия прак на юг, протежение на долината на север. Двете части на Египет били твърде различни и фари отношение. По цялата територия на долината на Нил в Египет имало изключително благоприятни условия за развитие на поливно земеделие. Тази особеност се приема като един от най-съществените фактори за ранната поява и развитие на древната египетска цивилизация. Територията на юг от първия прак на реката се нарича за древността най-често Нубия. Долна Нубия е между първия и втория прак, а горна е на юг от втория прак. Подалечните територии между четвъртия и шестия прак на реката обикновено се наричат Куш. В различно време египетската държава разширявала границите си далеч на юг, запад и изток в Африка и в различни други посоки по източното крайбрежие на Средиземно море до Северна Месопотамия. Река Нил се образува от два основни ракава. Бели Нил извира от района на екваториална Африка и носи на север големи количества растителна тиня. Сини Нил извира от Абисинските планини и неговите води съдържат различни минерали. Двете реки Бели и Сини Нил се събират в една около сегашната столица на Судан-Хартум. Сезонното топене на снеговете по Абисинските планини и дъждовете е тропическите области обославят ежегодното рязко увеличаване на водите на Нил и разливането им по широки територии извън коритото на реката. Началото на прииждането на тези води и разливът започвало около средата на месец юли. Разливът достигал най-големи размери през август-септември. Смята се, че за онова време нивото на водата се повишавало с около 14 ма за южните територии и с около 10 ма за северната част около дълтата на реката. Към средата на октомври започвал отливът. Около средата на ноември нивото на водата се възстановявало в нормалните граници на коритото на реката. За това време заледите с вода водаземи били обилно напоени и наторени с растителна и минерална тиня което правило почвата изключително плодородна. Климатът на Египет бил твърде съществен фактор за живота и развитието на страната. Още от древността е известно определението, че заедно унил слънцето царувало в Египет. Египет бил единствената древноисточна страна, чието територии достигали на юг до зоната на северния тропик, което се отразявало на цялостната климатична обстановка. Климатът на юг Атанар Горен Египет представлявал непрекъснато пято със силна дневна суха топлина и по-хладни нощи. Климатът в Дълтата бил по-различен. Под влиянието на Средиземно море той бил по-влажен, мек и по-прохладен. Дъждовете в Египет били твърде редки, което принудило населението рано да започне да използва напояването от реката чрез канали и различни напоителни съоръжения. Географските условия били съществен фактор при историческите условия от онова време и за пътищата и възможностите за движение и съобщения. Долината на река Нил е обградена с няколко пустини, на северо-исток на изток Арабската и на запад Сахара, наричана често най-вече е северната си част Тилибийска. Дълтата на река Нил е отделена от Азия с провлак, дълъг около 120 км. На юг от него по Червено море по край залива Акаба се формирал естествен път през Синайския полуостров към Мъртво море и оттам към Палестина, и Сирия. На Синайския полуостров били открити и разработени медни рудници. На север от столицата Тива, където арабската пустиня била най-тясна, около 100 км, се формирал естествен път към Червено море, арабския полуостров и Месопотамия. Той преминавал от копто по покоритото на пресъхналата много по-рано река Вади Хамамът до Косейр. Естествени пътища имало и на север към Средиземно море, на юг по реката към Нубия на териториите на съвременните държави Абисиния и Судан, имало пътища и с пустините и дъра. Картината на природните условия на Древния Египет се допълвала естествено и от наличието на няколко големи лазиса, които имали съществено значение за развитието на живота по територии, отдалечени от земите. Разположени непосредствено край долината на Нил Територията на Древния Египет била характерна с наличието на богата флора и фауна, типични за африканската действителност по тези географски ширини. Важно значение имало наличието на някои минерали – строителен камък, скъпоценни камъни, главно на юг към Нубия, глина и дъра, които древните египтяни използвали умело, макар и с цената на огромен труд. Проблемът за населението на древен Египет е сложен и не може да се смята за окончателно изяснен в научно отношение. Обикновено се приема, че древните египтяни, както и много други древноисточни народи, се образували от смесването на редица различни древни етноси и племена. Тези процеси протехли Тирдара, и корените им се отнасят далеч назад в различните преисторически епохи. Главните етноси, които били в основата на древния египетски народ, се приемат 38 автохтонни за Северна и Източна Африка. Чрез антропологически методи е доказана близостта с племената от тропическата част на Източна Африка. Доказана е близостта и сетносите от други райони на Северна Африка. Теоретически, в литературата се приема и наличието на остатъци от НАР. Медитерански, средиземноморски, етнически енклави. За по-късните епохи са на лице и семитски примеси и дъра. В научната литература са представени различни опити и модели за изясняване на етническата картина на древно египетското население. Среща се теория за арийско-азиатски происход, която обикновено се смята за ненапълно доказана и не се приема от специалистите. Според друга теория, населението Фюжен, горен, Египет било от африкански тип. В останалите райони било смедити тази група и семити. Дошли по различни пътища от Арабия и страната Пунт, по югозападното крайбрежие на Червено море, или от Азия по крайбрежието на Средиземно море и делтата. За района на делтата се приема наличието на подруго население, определено с множество различни термини. Населението и езикът в Древния Египет се определят много често в научната литература според отделни следователи като принадлежащи към танар, хамитска група, а според други автори имали хамитски характер. Извори Историческата наука разполага с много и различни по характер източници за историята на Древния Египет. Прието е те да се делят на три основни категории. Едно – Древноегипетски писмени текстове, 2) археологически паметници и три – писмени сведения на антични автори от греко-римско време. Основно значение за проучването на всички въпроси, свързани с Древния Египет, имат сведенията, които се съдържат в оригиналните писмени египетски документи. Тези източници са многообразни по характер и се отнасят за различни епохи и проблеми. Както и при другите древни страни, голяма част от сътвореното по нова време не се е запазило по различни причини. До наши дни е достигнала сравнително малка част от създадените писмени текстове и документи. Сведенията, с които науката разполага, осветляват неравномерно и недостатъчно както отделни важни за науката проблеми, така и състоянието през различните епохи. Най-значителната част от запазените до днес писмени източници са открити при археологически проучвания, извършвани с различна интензивност от втората половина на 19-ти до настоящия момент. От времето на Древния Египет не е намерен нито един писмен текст, който да представлява обзор на историята на страната от типа на тези, които са създали древногръцките и римските историци. Няма и основания да се смята, че е имало опити в тази насока, които не са запазени. Първият преглед на историята на Египет е сътворене два престенар. Елинистическа епоха, и то на старогръцки език от жреца Манетон за нуждите на политиката на династията на Птолемейте. Разказът на Манетон обхващал историята на Египет от най-древните епохи до времето на Птолемейте. От него са запазени само отделни откази. Най-ранни от писмените паметници са надписите от Нар-Архаична епоха те са записани върху относително трайни материали, които се запазват във времето, ако не са разрушени механично, а аспидни плочи, керамика, слонова кост, постените на гробниците и дъра. Надписите от архаичната епоха отразяват обикновено военните победи на ранните фараони, а по-късно и на техни военачалници. Сред тези текстове като типов пример най-често се приема победният надпис на фараона Нармер или Менес от Айдинастия. Този надпис е запазен върху голяма спидна плоча заедно с изображения на военните действия. По-голямата част от надписите от архаичната епоха съдържат малко исторически сведения. Някои от тях представляват интерес, тъй като съдържат титли на различни административни и военни лица и отразяват развитието на управленческата администрация. В надписите от по-късните епохи има по-подробни сведения, военни действия, изброяване на завоювани градове, страни, народи и дъра. Много голямо значение сред запазените текстове имат летописите на някои от фараоните. Най-древният летопис е известен от Танар Палермски камък. В този летопис, който се отнася и кратко на епохата на Старото царство, са изброени имената на фараоните дови династия с кратки балешки за събитията от тяхното царуване и дъра. От епохата на Новото царство са запазени летописи на фараоните Тутмос Ил, 18 династия и Рамзес II, 19 династия. Летописът на Тутмос Трети е известен от стените на храна на Бокамон в столицата Тива. В него са изброени военните и виствия и победите на фараона по години с кратки характеристики. От подобно естество са и откъсите от летописа на фараона Ерамза Стори, запазени по стените на храмовете на Бокамон в Лбусимбел и другаде. Друг подобен документ е царският папидедедей от Торино, където се срещат имената на фараоните до 18-ти наетия. Този папирус е силно фрагментиран и на много места текстът е повреден и не се чете. Важно значение имат писмените документи, свързани с дворцовите канцеларии на фараоните, разпореждания на фараоните, донесения до тях, кореспонденция с длъжностни лица, дипломатическа кореспонденция с други владетели от съседни, с подалечни страни и дъра. Особено важно значение имат документите, Открити в архива при селището Тел Еламарна през 1887 година Люрцовият архив съдържа голямо количество важни и интересни политически документи, дипломатическа кореспонденция, дирни договори, различни други писма и донесения и дъра. В този върхив е намерен договорът с хетския цар Хатушил III след битката Кадеш. Писмени документи от военно политическо естество 08, намерени извън пределите на Египет в Сирия, Палестина. Масинайския полуостров Нубия и другаде. Друга категория писмени паметници са текстовете, които отразяват мирновременната дейност на фараоните като строителство на дворци, храмове, пирамиди и дъра. Намерени са и голяръра количество текстове, които представляват Стопански, Юри и Звезда, Ески и дъра документи, данъчни списъци, кадастри, частни договори дъра запазени са и немалко частни писма. Важно значение като исторически извори имат литературно-повествователните текстове и произведения. Те са изключително специфични и своеобразни в жанрово отношение. Много от тези текстове трудно могат да се датират за време на създаване, тъй като многократно са били преписвани в школите за писари в храмовете. Някои съчинения са запазени в различни копия, написани и редактирани в неизвестно време, отдалечено от момента на създаването на първоначалния текст. Древноегипските литературни текстови и съчинения нямат заглавия, поставени от авторите им, които обикновено също са най-често неизвестни. Ползваните съвременната научна литература заглавия на тези произведения са условни и могат да се срещат в различни разновидности, както и в разночетения на имената на главните персонажи. Например, получение, секазание, повест, разказ, пътуване, приключения и тъна за «на» съответното име на персонажа. Към най-рано обособилите се в самостоятелен жанр се отнасят танар автобиографии. Тези текстове били създадени като посмъртна възхвала на починали велможи и били записани по стените на гробниците им. По-късно текстовете се превърнали в специфични литературни повествования, наричат се автобиографии, тъй като текстът се води от името на покойника. В ползваната у нас литература са известни автобиографиите на велможи с имена, произнасени като Уна, Мечен, Хувхор от епохата на Старото царство, Рехмир и Яхмус от епохата на Новото царство. На и сютските номарси и дъра, автобиографиите разкриват различни страни от историята и живота в Египет по онова време. Така, например, автобиографията на вълможата Рехмир отразява важни особености от картината на административния живот и ролята на висшите държавни чиновници и управленчески апарат. Автобиографията на началника на гребците, командващ флотилията по Нил, Яхмус съдържа интересни данни за войната с хиксосите и за други събития от началото на 18-ти династия. Друг, рано обособено отделен жанр представляват тънар по Те са по същество нравствено-дидактически и възпитателни текстове със съвети най-често за младите поколения на тогавашната служебна и друга. Аристокрация за тяхното издигане и преуспяване. В отделните текстове често се срещат съвети с груп практицизъм. Сред най-известните от тях е поучение на Ахтой, син на Дуалов към сина Сипиоли. Текстът е дошъл до нас от ученическо копия от някоя школа за писари и времето на създаването на това съчинение не може да се установи с приблизителна точност, а само с относителна – епохата на Средното царство. Този документ отразява живота на различни слоеве от египетското население и разкрива картината на острото социално разслоение. Голяма известност в ползваната често у нас литература имат също поучение на Хераклеополския цар. Този документ отразява най-общо обстановката в Египет по времето между Старото и Средното царство и разкрива редица страни от обществените отношения и държавния живот. Поучение на Ипосър, по учение на Неферти отразяват обстановката в Египет непосредствено след края на Средното царство и главно възстанието през 1750 г. Пърне. Освен автобиографии и поучения са запазени и съчинения, които се определят по-отчетливо като белетристични. Сред тях особена известност има танар повест, разказ, приключение и тъна на Синохет, Синохе и тъна. Мнози на автори определят съчинението като своеобразна повест, в основата на която били истински събития, докрасени вероятно в последствие с различни литературни приеми. На лицея е и съществена прилика с автобиографиите от тази и по ранните епохи. Смята се, че съчинението отразява обстановката в началото на Хидинастия на Средното царство. До наши дни са достигнали голямо количество религиозни текстове, документи и произведения от различни естество. През ранните епохи преобладават текстовете главно по стените на пирамидите, погробниците и другаде. Постепенно били въздадени и своеобразни религиозни сборници и съчинения. Сред тях особено важно значение имат тенар текстове на пирамидите, книга на мъртвите, дошла до нас в много копия от различно време и дъра. Срещат се голямо количество химни на богове и фараони, за упокойни, магически и други текстове. Те съдържат важни и интересни сведения за характера и развитието на религиозните вярвания и религиозния живот в Египет, включително и доктрини идеи, които представляват опит за теологически картини на огипотската религиозна система. Сведенията на писмените източници се допълват в много отношения от паметниците на материалната култура и произведенията на изкуството. За около 150 години чрез археологически проучвания са открити огромно количество паметници от различни стество. Проучени са много пирамиди, гробници, останки от градове, дворци, храмове, жилища и дъра. Намерени са различни предмети и произведения на изкуството, които се съхраняват в големите музеи по света. В гробниците от всички епохи има богат гробен инвентар, поставен от близките на покойниците, статуи и статуетки, украшения, оръжия, съдове, предмети от битово и друго естество и дъра, направени от различни материали – злато, сребро, бронз, мед и дърметали, слонова кост, камък, керамика, тъкани и дъра. Тези находки разкриват и развитието на занаятите и достигнатите художествени умения на древните египтяни. Сред разкритите погребални съоръжения на най-голяма известност има гробницата на фараона Тутанхамон, 18 династия на Новото царство. На повърхността на земята в Египет се намират в различно състояние останки от цели строително-архитектурни комплекси и отделни сгради от различни естество, като храмове и дъра. Най-съществени сред тях са храмовете Прикарнак, Абусимбел и Дъра. Заедно с тях са проучени и различни други обекти. Сред най-важните открития е разкриването на град Хетатун, новопостроена модерна столица за фараона Аменхотеп IV, ехнатон от 18-ти династия на новото царство по време на неговите религиозни реформи. Проучена е и Тива, столица на Египет по време на Средното и новото царство. На много места са запазени останки от тяхната украса, стенописи, фрески, скулптури, релефи и дъра проучени са и строителните обичаи и достижения на древните египтяни. Изследвани са и останки от военно-строителни съоръжения като крепости, укрепления и дъра. Хилядолетното историческо и културно развитие на Древния Египет предизвикало интереса и вниманието покъсно на античните историци от Греко-римския свят. Много от тях посетили Египет и се запознали на място с неговата история и с различни достижения, обичаи и други особености, които отразили в съчиненията си. Най-голямо значение от античните извори има трудът на Херодот. 485 наклонена черта 4-431 наклонена черта 25 години и Пърнав, който посетил Египет и се информирал за всичко, което представлявало интерес за него. Хиродот посветил на Египет втора книга от написаната от него история, която имала за цел да разкрие грако-персийските войни и в тази връзка обхванала практически историята на целия тогавашен познат свят. Включен в пределите на хегемонията на Пфарсия или имащ една или друга връзка с Древна Гърция. Херодот описва подробно условията по долината на Нил и дава сведения за стопанския живот и поливното земеделие. Той отразил сравнително пълно обществения живот, бита и обичаите на древните египтяни. Авторът разказал и за много страни от културата на Египет, като строителство на пирамиди, Художествени и различни духовни постижения и дъра Херодот изтъкнал влиянието на египетската култура върху гръцката. Отделил голямо внимание на религията и отбелязал огромната роля на ифечеството. Твърде подробно са описани различни обреди и кратко долърчи и чаи, празници, мистерии и култове. Херодот отразил и много въпроси от политическата и военната история. Много от сведенията на Херодот се потвърждават и от други източници, но се срещат и неточности. В някой случай ката достоверни са предадени събития, които имат легендарен характер, свързани с предания и литературно-митологически трактовки, чиято истина е неприемлива. В труда на Херодот иман трешки от хронологическо естество. Особено важно значение за изучаването на историята на Древния Египет има и трудът на Манетун, четвърти, трети в Пърне. Маневи живял и творил в началото на елинистическата епоха. Когато Орче Египет се намирал под силното влияние на ред процеси, руеловени от гръкомакедонските завоевания на Александър III Варкедонски. Благодарение на жречесекия си Сан Манетон имал достъп до много от храмовите архиви и библиотеки и успял да събере голямо количество важни и точни сведения. Той направил опит да състави цялостна история на Древния Египет. Трудът на Манетон не е запазен в пълен вид до наши дни. Оцелели са само някои извлечения. Направени от по-късни автори като Йосиф Лавий, Айф Пърна и Евсевий, четвърти в Пърне. Запазен е и кратък конспект на труда на Манетон, който съдържа списък на египетските фараони, обединени в 30 династии с кратки бележки за историческите събития и хронологията на царуването им. Сведения за историята на Египет се съдържат и в труда на друг античен автор Диодор Сицилийски. Както и Херодот, Диодор също посетил Египет но нямал възможност да събере точни и важни сведения за обширния си труд историческа библиотека. Въпреки това, трудът на Диодор има важно значение, тъй като съдържа заемки от други поранни автори, чието произведения не са запазени. Диодор дава интересни сведения за природните условия. Той разказва за опита на фараона Нехо, XXVII династия, да свърже Нил с червено море. Голямо внимание е отделено на административно-управленческия живот, законодателството и на много други въпроси, най-вече от пред персийска епоха и от времето на персийското владичество в Египет. В труда на Диодор са отразени и много други въпроси – животът на населението, робството, златните мини в Нубия, стопанският живот и животът в други области и дъра. Диодор дава висока оценка на древноегипетската култура и изтъква влиянието и кратко върху целия античен свят. Важно значение като извор за Древния Египет има историко-географският труд на Страбон 64 години П1.9. Г. Сведенията на Страбон се отнасят главно до природата и населението на страната описание на разливите на Нил, стопанския живот и дъра. Страбон изтъква ролята на иригационните системи за развитието на земеделието и отделя голямо внимание на фаимския оазис. Съчинението на Страбон има важни сведения и за древноегипетската култура. От по-късните антични автори е известен трактатът на Плугърх за Изида и Озирис, където е описан най-известният с древния египет мит за божествените сили на природата, улицетворявани чрез двойката богове Изида и Озирис. Хронология и периодизация Хронологията на древноегипетската история, както и на другите древноисточни и антични държави, е установявана по много причини трудно и продължително в протежение на много десетилетия през 19-ти и 20-ти в Древния Египет нямало постоянна система на летоброене, по която да се документират събития в писмените текстове, летоброенето се водело практически по годините на царуването на отделните фараони. Липсата на единна система за летоброене не попречила да се развие египетски календар, който почивал на астрономически наблюдения и познания. Египетската гражданска година имала 365 дни. Тя изоставала на всеки 4 години от астрономическата с един ден като разликата се изравнявала отново след 1460 години. Тази особеност била известна на образованите среди в храмовете, но не бил въведен принцип за корекция. В такива моменти изгревът на Сириус съвпадал на географската ширина на Мемфис със селанцестоянето. Има запазени писмени сведения за празнуването на този астрономически момент. Запазени са и различни други сведения по отбелязани календарни данни, които също са позволили да се уточнят редица особености на древноегипетската хронология. Срещат и сведения, които отразяват астрономически явления, чието време се установява днес със съвременни научни принципи. За уточняване на египетската хронология са използвани и различни други данни за синхронизъм на събития, отразени в различни документи, включително и от други страни. Чрез използването на всички възможни древноегипетски писмени източници, сведенията. На Манетон и други антични източници, и чрез различни научни методи и подходи, хронологията на историята на Древния Египет е възстановена сравнително задоволително за някои периоди от време и по-слабо за други. В основата на периодизацията на древноегипетската история се използва трудът на Манетон. Според немалко автори, периодизацията на историята на Египет, която се използва в съвременната историческа литература, е условна в много отношения. Манетон. Разделил всички фараони, на които установил имената и последователността на царуване в 30 династии. В по-широк план съвременната литература се срещат още три други династии. Обикновено се смята, че XXXI династия била на Хеменидите, които завладяли Египет. Като парсийска се смята и XXXI династия, тъй като след едно много продължително прекъсване персите установили отново властта си в Египет. След това са прибавени още две династии, една от времето на завоеванието на Египет от Александър III Македонски и управлението му при неговите малолетни наследници и династията на Птолемейте от времето на елинизма. Манетон установил 30 египетски династии по карер малък вънородствен признак, както е съвременното разбиране в този смисъл, а по свои принципи – териториални, поместности и градове, от които произхождали. По периодията на целият списък на фараоните бил разделен на три условни десетици – град Декади, тире първа от Ай до 11, втора от 12 до 19 и трета от 20 до Ексексай. По периодизацията на Манетон, германският египтолог от 19 флепсиус разделил египетската история на три църстея – старо, средно и ново. На тази основа египетската история се периодизира по настоящен в литературата най-често последния начин – едно, династичен период. Той обхваща времето преди формирането на първите династии, тъй е времето преди възникването на държавен живот и образуването на египетската държава. Този период не се изучава в университетската програма по стара история. Същността на процесите за онова време са в обсега на преисторията на Египет, тъй като по същество са пряко свързани с тенар. епохи 2. Архаичен период този период обхваща време от няколко столетия в края на четвърти началото на трети хилади когато в Египет започнали и напреднали държавно-образователни процеси. Прието е да се смята обикновено, че това било времето на възникването и обособяването на отделните нуми, но страната все още не била обединена в единна и централизирана държавна организация. 3. Старо царство То обхваща времето на първото обединение на Египет в единна държавна организация управлявано от фараоните от 3 до 6 династия. 4. Първи междинен период епоха на разпадане на египетската държава на отделни номи. Това време съвпада с управлението на фараони от 7 до X династии. 5. Средно царство. Средното царство е време на второ поредно обединение на всички египетски номи в единна централизирана държавна организация, управлявана от фараоните от X. и 12 династия. 6. Втори междинен период. През това време Египет престанал да бъде един на държава. Като самостоятелна държава съществували само част от южните територии, чието номи били обединени около столицата Тива. В северните райони на Делтата и прилежащите и кратко области са установилите нархиксоси, дошли от северо от азия които образували своя държава за около 150 години. Този период обхваща времето на управлението на фараоните от 13 до 17 династия, като тези от 15 и 16 се водят обикновено като хиксоски, свързани с държавата на хиксосите. 7. Ново царство. Новото царство се образувало след прогонването на хиксосите от територията на страната и нейното ново обединение в единна централизирана държавна организация. То обхваща управлението на фараоните от 18 до 20 династия. 8. Късен Египет Той обхваща времето след разпадането на новото царство до завладяването на Египет от древна Персия през 526 г. Пърне. Независимо, че персийската власт отслабнала и била отхвърлена за известно време, обикновено се приема, че до гракомакедонското завоевание Египет загубил самостоятелното си съществуване и бил последователно под властта на други политически формации и сили, като през 30 години Пърне. Влязъл в пределите на Римската държава. 33. 3. Древен изток. Възникване на египетската държава. Съвременните знания за най-ранните форми на организирани държавен живот в Египет са непълни поради липса на достатъчно сигурни източници. Приема се, че те се появяват и развиват в последните столетия на т Нар, до династичен период през втората половина на четвърти хиляди прне. Естеството на природогеографските условия наложило населението по долината на Нил да осъзнае твърде рано необходимостта от организиран начин на живот. Прокупаването и поддържането на примитивните напоителни съоръжения, без които замеделието и животът по това време били практически невъзможни, довели до необходимостта от обединяване на усилията на много хора. Селищата и прилежащите им територии са обособили като своеобразни общини, наричани обикновено водоземлени сред чието функции първостепенно значение имало осигуряването на вода за напояване. Грула съседни общини се приобщавали постепенно на тази основа в поголямо единство и така възникнали малки териториални обединения, които гърците нарекли номи. В додинастичния период в Египет са оформили 42 ноема. Момите в Египет се приемат като най-ранни форми на държавен живот. От дълбока древност в Египет нямало единство между Юга и Севера и страната се деляла на две самостоятелно обособени и различни в отношения области – Южен, Горен и Северен, Долен, Египет. Това деление довело и до противопоставяне на Номите. В края на додинастичния и в началото на архаичния период започнало оформянето на по-големи обединения на Номи от отделните територии. Формите и пътищата на тези обединения били твърде различни. Те се съпровождали с постоянни и продължителни военни конфликти. Някои от тези обединения просъществували кратко време, а други се запазили по-дълго. Постепенно се образували обединения, които обхващали целите райони на Южен или Северен, Египет, Техните ръководители носят в малкото запазени надписи и текстове от онова време гръмките претенциозни титли владетел на Горен, съответно Долен, Египет или на двете страни след успешни войни с другите. Територии и налагане на хегемония върху част от тях. Архаичният период бил време на обособяване и развитие на малки и по-големи номови обединения. През тази епоха започнали и процесите на обединяване на всички номи и територии по долината на Нил. Обединяването на Номите и превръщането на Египет в единна държава с централизирано управление е познато слабо поради липса на необходимите източници. То се извършило във време, което не може да се датира с приблизителна точност, поради което начална дата на египетската държава е твърдо условно понятие. Обикновено се приема, че обединението на Египет и образуването на единна египетска държава се осъществило през последните две столетия на четвърти хип. Пъра не е. В литературата се срещат дати в широки граници от 3200 до 3000 години, не. Херодот и Диодор съобщават, че пръв обединил двете части на Египет Менес, Манетон също съобщава, че Менес бил основател на единастия и с него започва историята на египетската държава, има предположения, че преди това обединение имало друго, което не било трайно. Началото на списъка на фараоните в древния летопис от Танар Палермски камък е повредено и името на първия фараон остава неизвестно. В някои от ранните текстове, отнасящи се за тази епоха, името на Менес се споменава редом с името на фараон Нармер и много изследователи предполагат, че двете имена са на едно лице, а други не приемат това предположение. Четенето на египетските имена в литературата се среща в различни форми Нармер, Нармер, Менес, Мене, Мина. В литературата има голямо многообразие на разночетене на египетските имена на фараони. Лични и други имена в намерените и проучени текстове по много причини, главно разночертения според възприяти принципи в различните научни школи, наложени корекции, варианти според отделни текстове и дъра. Според египетската историческа традиция, приета и от античните гърци, Нармер или Менес, основал в началото на делтата и град Столица, Наречен в някои от текстовете Бялата стена, известен по-късно с името Мемфис. Египетската държава била първоначално примитивен съюз на номи и родовоплеменният тиоси. Обединението на Северен, Долен и Южен, Горен Египет поставило началото на дуалистичния характер на държавата. Различията между двете територии и противопоставянето им в една или друга степен продължили през следващите исторически епохи. Тези противоречия са обославили от много причини сред които важна роля имали различията на етническа и религиозна основа и дъра, водещи до традиционен сепаратизъм и съпротива срещу централната власт. Обединението на обширни територии с многообразно население в единна държава се оказало важен фактор за понататъчното културно-историческо развитие в този район. Властта и управленческите институции се формирали бавно в продължение на дълги периоди от време. Сведенията за тези процеси са твърдо скъдни, Фараоните от първите две династии имали за главна задача поддържането и укрепването на създаденото териториално обединение. Ранната история на египетската държава е изпълнена с продължителни и остри борби. Важна роля в тези борби играели ръководителите на северните номи. Те използвали често като съюзници някои либийски и азиатски племена. В края на управлението на една династия обединената египетска държава отслабнала в резултат на продължителните сепарастични борби. Много въпроси от политическата история от онова време остават неизвестни. Редица данни дават основания да се приема, че югът наложил хегемония. Според Манетон първите две династии били по происход от Гратинис, разположен в Горен, Южен, Египет. На тази основа се приема, че основната историческа роля на фараоните от втори династия било преодоляването на противоречията между юга и севера и възстановяването на единството на обединената египетска държава. Това станало вероятно сцената на твърде много убити противници от севера, за което споменават някои от текстовете от онова време. При първите две династии в Египет са оформили и първоначалните управленчески структури и функции, свързани пряко с властта и силата на тогавашните фараони. Старо царство Укрепването на обединението на обширните номи и територии в Египет при втори династия създало постепенно предпоставки за превръщането на страната в централизирана монархическа държава. Този процес завършил отчетливо при управлението на фараоните от края на втори и началото на трети династия. С управлението на трети династия се сложило началото на Танар. Старо царство. То просъществувало около 4 столетия, приблизително от 2780 до 2400 години Пърне. Първият период от историята на Старото царство при управлението на фараоните от Трети и Четвърти династия се определя обикновено като време на военно-политическо могъщество и превръщане на страната в централизирана. Източна деспотия са силна монархична власт. Властта на фараоните при шести династия отслабнала и започнал падък на египетската държава, която постепенно се децентрализирала. Сепарастачните тенденции се засилили и следви. Династия страната се разпаднала на отделни области и номи, управлявани от самостоятелни владетели и управници. Политическата история на Старото царство се отличава с две главни особености – непрекъснати войни със съседните страни и народи и оформяне и развитие на управленческата власт. Египет по време на Трети и Четвърти династия според някои изследователи отделянето и е Трети династия по труда на Манетон е условно. Тъй като е свързано с процесите на завършването на централизацията на управлението на страната и властта на фараоните. Хронологията на историята на Египет от времето на Старото царство не е проучена и установена окончателно. Срещат се все още твърде много на датировки и многообразни хипотетични предположения. Различните изследователи приемат, че Трети династия управлявала Египет от 55 до 68 години. Хронологическото разположение на династията във времето е обикновено между началото на Ексексвия и средата на XXVI в Пъра. Не началото на Трети династия се сирзва с името на Небека, за когото няма сигурни сведения. Той бил наследен от брат си Джосер. Двамата били синове на последния фараон от Втори династия. Като Начало на управление на династията се приема най-често времето от 2778-2723 години Пърне. Джосер управлявал приблизително 20 години около средата на XXV в Пърне. Военно-завоевателната политика на Египет към съседните страни и народи започнала още по време на фараоните от първите две династии от архаичната епоха, наричана също и време на ранно царство. Джосер продължил тази линия и водил активна завоевателна дейност. Той воювал в Нубия и се предполага, че бил първият египетски фарон, проникнал до праговете на Нил, вероятно чак до втория, който се намирал в Нубия. Приема се, че Джосер сложил началото на доктрина за поголямо военно внимание на юг към Нубия, отколкото в другите посоки. Той определил за пръв път южната граница на страната край първия прак на река Нил. От онова време този район останал традиционна граница между Египет и Нубия. Войнната политика на юг към Нубия останала постоянна почти през цялата позната история на Египет под следващите епохи. Вероятно тя се определяла от интересите на Египет и естеството на условията в съседните страни. Джосер воювал и есинейския полуостров, който бил източник на медни роди и други природни суровини. Съпротивата Синай била практически много слаба и египтяните нямали сериозни проблеми за хегемонията си по тези места. С Джосър се свързва и укрепването на столицата и обособяването на висша управленческа длъжност като пръв помощник на фараона, наподобяваща своеобразен пръв министър и интерпретирана различно в литературата. На Джосър принадлежи първата построена голяма пирамида в Египет, при Сакара, стъпаловидна на 6 етажа със страни 125-115 метра и с височина първоначално 61 метра, а по настоящем около 57 метра. Има предположение, че пирамидата била започната от брат му Небека. Тя е и първата пирамида, изградена от каменни блокове. За разлика от почти всички следващи пирамиди, които били гробници само на едно лице от владетелите с Египет, пирамидата на Джосер била семейна гробница. В нея са намерени 11 погребални камери и погребения на почти всичките му жени и деца. Погребалната камера на самия фараон не била в пирамидата, а много под нея на дълбочина около 2,7-2,8 метра. Историята на Трети династия е сравнително малко позната поради липса на източници. Знаят се имената на останалите фараони, макар че в някои случаи се считат за несигурни – Сехемет, Хаба, Хуни. Отделянето на Четвърти династия от Трети е условно. За основател на Четвърти династия се приема фараонът Снофру, Снефру който бил страничен син на последния фараон от трети династия Хуни. Снофру получил властта поради смъртта на престолонаследника и брак с дъщерята на фараона. Вътрешните династични бракове на деца на фараоните, родени от различни майки, станали от времето на Старото царство принцип за наследяване на царската власт при много от следващите династии в Египет. Хронологията на четвърти династия също е предмет на твърде много неяснени въпроси. Продължителността на нейното управление се приема от 110 до 160 години във времето най-често от 2723-2563 години Пърне. Срещат се и дати до 2575-2465 години Пърне. В летописа от Палермския камък за Снофру е отразено, че воювал успешно в Нубия и Либия. Други източници посочват военно проникване на Снофру в Синайския полуостров с което се служило началото на трайно владеенето на тази територия от Египет. На Барелев по скалите в дефилето на река Вадия Махара Снофру е изобразен в тържествена поза на победител и наречен в надписите «Победител на чуждите страни». В текстовете от онова време се споменава, че при войната на Снофру на юг в Нубия били пленени около 7000 нубийци и били отведени като плячка около 200 000 глави добитък. Като тази цифра вероятно е силно проувеличена. Резултатите от войната с Либия били поскромни – около 1100 пленници и различен брой стада животни. Неизвестно със сигурност колко време Снофро е управлявал Египет. В литературата се срещат предположения за 24-28,35 години и дъра. Той е първият египетски владетел, който е известен из три пирамиди, разположени край Медум и Дъхшур, Разположен на около 45 км. на север от Медум и на юг от Амемфис край Пирамидата при Медум била продължение на започната от баща Мухуни, а тези при Дъхшур били негово дело. Край скалите при Вадия Махара е запазен победен релеф и на фараона на Хуфу, син на наречен наречено древногръцките историци Хеопс. Сведения за конкретните особености на управлението на Хуфу практически няма. Приема се че царувал около 23 години в началото на XXV в Пъра, не, с неговото име се свързва най-голямата пирамида в Египет, строителството на която е описано от Херодот. Редът на фараоните от тази династия не е много сигурен според наличните източници. Не се знае точно какво е било политическото наследяване на Хуфо. Приема се, че Дидуфра бил втори син на Хуфо и вероятно узурпирал властта. Дидуфра бил убит от Хафра, Хефрен който се приема като друг от по-младите синове на Хуфо. Последователността на фараоните по списъка от Манетон и по други данни не е сигурна. Отделни следователи приемат по едни данни след Хафра фараоните Менкаура и Шепсескъв, докато според други сведения след Хафра царували Джедевхор, Боуфра и тогава идвал редът на Менкаура и Шепсескъв. Като много често се издига и тезата за едновременното управление на някой от тези фараони поред причини, включително и поради борба за власт. Името на Менкаура е известно по Еманетон и според гракоримската историческа традиция като Микрен или Емикерин. Египетската държава укрепнала много при управлението на фараоните от трети и четвърти династия. Фараоните, аристокрацията около тях и висшите жречески слоеве са обогатили от постоянните успешни завоевателни войни, както и за сметка на населението страната. Погробниците от тази епоха има множество текстове и изображения които отразяват нарастващата економическа мощ на фараоните и аристокрацията. Властта на фараоните нараснала значително при четвърти династия и по времето на Хуфо очевидно стигнала най-голяма сила за периода на Старото царство. Могаществото на фараоните от Тиви династия продължило няколко десетилетия. Обикновено се приема, че външен израз на състоянието на държавата като централизирана източна деспотия и на могаществото на личната власт на фараоните са пирамидите. Останали от времето на Трети и династия край Сакара и Гизе близо до столицата Мемфис. Египет по време на Ви и династия. Според гръцките историци Херодот и Диодор фараоните от Четвърти династия огнетявали народа със строителството на пирамидите, поради което той възстанал. С тази събития се свързва идването на власт на фараоните от Видинастия. династия. Обикновено се приема, че висшето жречество на Бокра, чийто култ бил изключително голям вече по това време, Използвало създалата с обстановка и завзело властта. Пета династия управлявала страната около 140 години. Между 2563-2413 години Пърне срещат се и много други датируаки. Като например 2465-2326 години Пърне. Или дори се определя времетраене от 157 години, от 2504 до 2347 години Пърне и Дра. Основател на династия бил фараонът Тусър А. Който се приема за син на първожреца на Бокра. Новият фараон бил обявен за син на самия Бокра. С този акт в историята на Древния Египет започнала политика на пряко обожествяване на фараоните, обявявани за синове на различни богове. Фараоните от Видинастия продължили и засилили военно-завоевателната политика на Египет към съседните страни. Край скалите на Вадия Махара има запазени релефи, които изобразяват военните победи на фараона Сахура, приемник на Усеркав. Синайския полуостров Сахура воювал и срещу Либия. За войни срещу синай и Либия на покъсните фараони от тази династия на Осера, Менкаохор, Джаткара и Дъра, свидетелстват различни източници. Последен фараон от Видинастия династия бил Унис, който царувал около 20 години. За него и за много от фараоните от тази династия няма запазени сигурни сведения. При строежа на неговата пирамида започнали да изписват по вътрешните стени на гробната камера многообразни религиозни текстове, известни по-настоящем като текстове на От пирамидите. Тази практика продължила и при следващите фараони от 6-ти династия. Много от тези текстове били пренасени и интерпретирани и в гробниците на аристокрацията от онова време. Неизвестно по какви причини и как е станала смяната на висшести династия. Най-често се приема, че тази династия била на власт около 160 години от около 2423 до 2263 години Пърне. Но се срещат и твърдения за 130 170 години и други дати, разположени от 2347 до 2155 години Пърне. Фароните от 6 династия продължили същата военно-завоевателна политика. Дейността на някои от фараоните от тази династия е отразена в много източници. Различни текстове, автобиографии на вълмужи, изображения с надписи край Вадия Махара и До. Сведения за първите фараони от тази династия Тети и Усеркара практически липсват. Фараонът Пепи, Пиопи, ай воювал в Синай, Палестина и в Нубия, където проникнал до втория прак на река Нил. При неговия приемник Емеренра ай, северната част на Нубия била присъединена към египетската държава. След него фараонът Пепи, Пиопи, Втори отново воювал в Нубия. Този фараон организирал търговска експедиция далеч на юг в страната Пунт. Освен с войни, фараоните от шести династия са известни и с голямото строителство на храмове на различни богове по целия Египет. В края на управлението на Пепи, Пиопи, втори започнал опадъкът на египетската държава от времето на старото царство. При фараони в края на тази династия е Меренра II и царица на Итикърт, като Нитокрис. Централната власт отслабнала. Засилили се противоречията страната и стремежите за обособяване на отделни територии. Фароните загубили властта и контрола над отделни области и държавата се разпаднала на помалки организационно-управленчески общности. С. Това състояние се сложил край на Старото царство и в историята на Египет започнал Танар първи междинен период. По време на Старото царство Египет се превърнале е силна и добре уредена държава. При управлението на Трети и Четвърти династия египетските фараони станали вече пълни собственици на всичко в пределите на държавата, както на природните и стопанските ресурси, така и господари над хората. Като разполагали с техния живот, труд и дъра постепенно бил изграден държавно административен апарат, чрез който се управлявала цялата страна. Висшите длъжности около формиращото сатанар. Централно управление се заемали от родовите среди около фараона. Централното и местното управление наложили създаването на огромен по количество административен апарат от лица с различни длъжности и функции. Различни съновници, писари, надзиратели и много други. Средно царство След като съществувала около петстолетия, летия силната египетска държава започнала да се разпада и властта на фараоните отслабнала. Децентрализацията на властта и разпадането на обединението на Номите по територията на Древния Египет в една държава продължили няколко столетия. Тези процеси са отразили неблагоприятно върху много страни от живота по онова време. Липсата на единни на централна власт довела до невъзможност да се поддържа вред наличието на единна система за напояване на обработваемите земи и да се регулират годишните разливи на река Нил. Не било възможно и по-нататъчно прокопаване на големи напоителни съоръжения за задоволяване на нуждите на териториите, които били по-отдалечени от реката, поради острите противоречия както между отделните номи, така и между отделните големи средища и центрове по места. Това обстоятелство имало тежки последици за египетското общество. Една значителна част от бедните и средните маси била обречена на лишения и гладуване. Наред с това намалели и възможностите за обогатяване на египетската аристокрация. Политическата раздробеност на страната не можала да осигурява приток на роби и различни други материални блага по пътя на военното ограбване на съседните народи. По време на танар междинен период при разпадналата се египетска държава отделните номи се намирали в различно положение. Някой от тях просъществували в относителна стабилност и наложили хегемонията си над съседни територии, като създали по малки обединения. Номите нямали възможност да организират военни експедиции към съседните страни и най-често воювали помежду си. Това още повече влушавало и економическите им устои, тъй като те взаимно се разорявали. Създалата се обстановка в Египет налагала разпокъсаността на страната да се преодолее. Необходимостта от възстановяване на единството на страната се налагало от острите нужди на стопански живот. От проблемите с осигуряването на необходимите условия за живот на населението и възможности за натрупване на повече блага от отделните съсловия на египетското общество. Според Манетон седми династия обхващала 70 фараона от Мемфис, които царували 70 дни. Следващата осми династия се определя също като Емемфиска. Тя била съставена от 27 фараона, които царували 146 години. Тези твърдения не могат да се приемат като достоверни. През Ексекса и в Пърне се появила тенденцията към ново цялостно обединение на страната в единна държава. Най-силно обособените области в Египет започнали политика на обединение. Създалата се нова политическа обстановка била пряко свързана и с традиционното противопоставяне на двете основни територии на страната – Долен и Горен Египет. Център на обединителните тенденции в Долен Египет бил град Хераклеополис който бил разположен в края на долината преди началото на дълтата на реката, а на юг – град Тива. Двата града се намирали на важно стратегическо местоположение и успели да създадат значителни обединения на съседните номи и територии. Пръв започнал борбата за обединение на целия Египет град Хераклеополис. Неговите управници, които провеждали тази политика, се определят като фараони от Танар IX и екс-хераклеополска династия. При фараона Хети III или IV, Хераклополис обединил твърде много от териториите на север и започнал продължителна и тежка борба с Тива. Хераклополските фараони не успели да обединят целия Египет и постепенно Тива започнала да получава превес в тази дейност. Тиванските управници събрали много поддръжници и съюзници от юга на страната. Според някои документи много голямо значение имала поддръжката им от владетелите на град Коптус. Към 2165 години, първен нейномархът на Тива Иниотев успял постепенно да обедини юга на страната и като използвал богатите ресурси на Нубия, се насочил на север. С името на Иньотев се свързва началото на 11 ти Тиванска династия, макар че според някои сведения в началото на династията стоял легендарен фараон Ментохотел, но данните в тази насока не са сигурни. За окончателен обединител на Египет отново в една цялостна държава, управлявана от един владетел се приема практически Ментохотепай, 2060-2015 година Пърне, четвърти представител на 11-ти Тиванска династия. Ментохотепай се смята създател на тенар Средно египетско царство. Средното царство просъществувало около три летия. Това време се определя обикновено като по-висок етап в общо историческо развитие на Древния Египет. От тази епоха са запазени множество текстове и различни материални предмети и произведения на изкуствата. Наличните извори разкриват увеличените технически възможности на тогавашното население, средства за производство, земеделска техника, инструменти и много други вещи. Обединението на страната дал силен тласък на развитието на земеделието. Извършени били големи по мащаби за онова време дейности, свързани с напояването, като нови канали и дъра създадено. Било огромно водохранилище при Файмския оазис, съединено с река Нил с Дълъг канал, като движението на водата се регулирала според нуждите в двете посоки. Прогресът в земеделието бил свързан и с появата на нов тип поглупени стопанства с използване на роби като работна ръка. Значителен напредък се осъществил и при заниманията с животновътство и с други стопански дейности. През тази епоха египтяните започнали да произвеждат стъкло. Те усъвършенствали и разширили заниманията с добиване на метали, с металообработване, с обработване на дърво и камък, с производство на тъкани, керамика и с много други занаяти. Разширил се и търговският обмен. Египтяните търгували със съседните страни като Нубия, Сирия, Финикия и Дъра, секъдето внасили дърво, кожи, роби, суровини и дъра, а изнасили различни занятчийски и други произведения. Някои археологически находки доказват контакти и из с източно средиземноморските центрове от онова време като остров Крит и Дъра. В района на Фаюм са намерени гръцки вази от Танар, тип Камарес, а на Ла Крит са открити египетски предмети. През епохата на Средното царство били осъществени широки строителни дейности. Осем тива бил издигнат голям храм на Бокамон. Храмове били построени и на много други места. Сравнително добре запазен храм от онова време се намира край сегашното селище Дейр Елабахри. Дворецът на фараона Сеносерт III при Хавара намерил отзвук в гръцките легенди и предания. В началото на Средното царство вътрешнополитическата обстановка страната била изключително сложна и несигурна за фараоните от 11-ти тиванска династия. По всяка вероятност първите фараоните имали много противници и провеждали политиката си с големи усилия. Осем един надпис от времето на Ментохоте Пай се посочва, че той окувал фокови водачите на двете страни. Различните източници от онова време са твърдо скъдни и ненадежни, поради което събитията от времето на 11-ти династия са малко известни. След Ментохоте Пай в Египет за около 15 години царували Ментохот в 2-и и III, 3 след което властта на 11-ти династия била прекратена. Основната дейност на фараоните от тази династия било възстановяването на единната египетска държава и поставянето на ново начало на централизация на властта. Няма достатъчно източници за осветляване на обстоятелствата при прехода на властта от 11 към 12 династия. В научната литература се срещат различни предположения. Мнозини изследователи смятат, че вероятно бил извършен преврат и властта била поета от други среди. Като известно основание за това обикновено се приема анализът на тронните имена на фараоните от двете династии. При Ментохотепите теофорно се среща името на бог Монто, почитан като основен в новата столица Тива и градовете крайнея, в името на първия фараон от новата хидинастия Менхет. Срещано при още няколко фараона, се използва Телфорно името на бог Камон, който започнал постепенно да се налага като основно почитано божество в Тива и в целия Египет от онова време. Очевидно е, че двете династии били свързани с различни жречесеки среди, а заедно с тях и с различни аристократически прослойки. Мнозини изследователи приемат също основателя на 12-ти Тиванска династия Аменемхет Ай, 2000-1970 г. Пърне, и като пръв министр при последните Ментохотепи, който извършил преврат или завзел властта при вероятна липса на наследници или узурпирал властта при други обстоятелства. В пророчество на Неферти са запазени сведения за тези събития, които разкриват борбата на Аменемхет Айзалает с други съперници, като някои си Сегерсенти и дъра. Политиката на Аменемхет Ай била насочена предимно към заздравяване на единството на страната и нейното управление. Той се занимавал главно с вътрешно-политически въпроси поради все още острите противоречия между върхушката на жречесиките и аристократическите среди след обединението на страната. За да завземе властта, Вероятност е опирал на някой среди от танар провинциална по отношение на тива аристокрация. Едновременно с това Аменемхет Ай предприел енергични действия за ограничаване на властта на номарсите, която била нараснала значително в предходния период поради естеството на политическата обстановка и липсата на силна централна власт. Освен, това фараонът отделил внимание и на много други въпроси, като определяне на границите между номите. Променяни в предходния период при борбите между тях. На много места водил тежка борба и сменял номовата и провинциалната администрация с оглед да отстрани противниците си и да постави доверени и верни лица. При управлението на Аменемхет Ай започнало освояването на района на Фаимския оазис, който се намирал на запад от поречието на Нил и бил свързан с реката с голям канал. Издигането и развитието на Фаимския район било свързано с подобряване на иригационните връзки, развитие на земеделието и голяма строителна дейност по тези места. Развитието на Фаимския оазис станало от този момент основна грижа и на следващите фараони от 12 династия. В тази връзка дори Аменемхет Ай пренесал столицата си от Тива по тези места, откъдето по-лесно можел да управлява страната. Мястото на тази столица, наречена Ититаои, не е намерено до сега. Знае се, че била разположена на около 30 км южно от Мемфис. При 12-ти династия Тива се превърнала предимно в религиозна столица. Аменемхет ай отделил внимание и на укрепване на границите на Египет. Той възстановил постепенно и военно-завоевателната политика на Египет от предходните епохи към Нубия. Финикия и Сирия. При царуването на Аменемхет Ай известно че започнало налагането на култа на бог Амон. В Тива бил издигнат голям храм на Амон, в който била поставена статуя на фараона от розов асуански гранит. Много голямо значение получил и култът към бог Себек, почитан зооморфно като крокодил, тъй като този култ бил много тясно свързан с района около Фаимския оазис. Аменемхед ай реставрирал и големия храм на бог Птав в Мемфис. От този фараон е останало и по към неговия син Сенусерд, чието текст съдържа важни сведения за много въпроси от действителността в Египет по онова време. Управлението на Аменемхед едно било прекратено от заговор заговорниците успели само да убият фараона, но не се задържали на власт. Преди това на 20-та година от царуването си Аменемхет Ай обявил сина си Сеносерт за Сафараон и управлявал заедно с него. Сеносерт бил по време на заговора с войски на либийската граница и с тях на помощ отстранил заговорниците и запазил властта си като фараон. Аменемхет ай бил погребан според установената традиция от времето на Старото царство в пирамида. Тя има квадратна основа със страни около 105 метра и височина около 15 метра. Сеносер Тай, 1970-1936 година Лъра. Не е продължил успешно укрепването на египетската държава. Той успял да ликвидира противоречията и сепаратистичните тенденции страната. Редица документи показват, че имал абсолютна власт в целия Египет. Положил много усилия за стопанското укрепване на страната. При неговото управление напреднало освояването на териториите около Фаимския оазис. Някои текстове показват, че фараонът се стремял да снабдява страната с полезни изкопаеми и различни минерални ресурси. Укрепването на египетската държава дало възможност на Сеносерт ай да започне активна военно-завоевателна политика, Вниманието на фараона било насочено най-напред на юг към териториите, наричани Нубия, Куш и Дъра. Египетските войски достигнали до третия прак на Нил и завладели златните рудници. Походът на фараона е описан в автобиографията на един от южните номарси и в други документи. Впоследствие фараонът предприел и други военни действия на юг. Политиката на юг довела до промяна на административната структура и управлението на южен Египет. Запазени са сведения за войни на Сеносерт Ай и в Синай. Външната политика на Сеносерт Ай е засвидетелствана и с активна дипломатическа дейност. Египетската държава поддържала връзки и контакти с много страни от предния изток и развивала също и постоянна търговия с различни стоки. По онова време било сложено начало на активни търговски връзки с страните от източното Средиземноморие, като остров Крит, някои други острови и вероятно територии от Мала Азия. Известно е, че в началото на царуването си Сеносер Тай проустроил храма на Бог Бократум и възстановил соларните култове в древния религиозен център от времето на Старото царство Хелиополис. Покъсно фараонът поставил в Хелиополис два огромни обелиска от гранит. Единият от тях е запазен на това място до сега. Сеносер Тай определил при живесина си Аменемхет за Сафарон и осигурил приемствеността на властта. Пирамидата на фараона е построена край тази на баща му Аменемхед Ай и е силно разрушена. Аменемхед II, 1936-1902 г. Пърне е, поел египетската държава в състояние на голям стопански и политически разцвет. Той управлявал около 30-летия без войни, тъй като Египет имал много сипни политически позиции в съседните страни и особено в Сирия. Финикия и Палестина Спокойна била и обстановката с Нубия. При Аменемхет II са засвидетелствани големи търговски и други контакти с много градове от тези страни, а през и с райони на Северна Месопотамия. Засвидетелствани са и контакти с остров Крит. В Египет е намерена Танар-Минойска керамика. Известно също, че при управлението на Аменемхет II Египет станал примамлива територия за проникване по пътя на Вмиг. 49. Четири Древен Изток. Рацията на много лица от различни страни на Предна Азия. Според мането на Менемхет II бил убит при дворцов заговор. Известна е пирамидата на този фараон, изградена от каменни блокове в Дъхшур, недалеч от пирамидата на фараона Снофру от четвърти династия. Приемник на Менемхет II бил синът му Сеносерт II, 1902-1887 г. Пърне. За царуването на Сеносерт II няма запазени много писмени сведения. Известно е, че управлението му също било мирен период в историята на Египет, фараонът бил заед предимно с вътрешни работи. Продължило освояването на района на Фаимския оазис, което практически било главната дейност е политиката на фараоните от хединастия. Сеносерт II нямало позиция сред провинциалната аристокрация и поддържал добри отношения с управителите на Номи. Погребалната пирамидата на Сеносерт II се намира край селището Елелахун. Тя е висока около 15 метра и представлява много по-малко строително съоръжение в сравнение с пирамидите от времето на Старото царство. Проучване е археологически от Флиндърс Петри. Близо до нея е разкрито и селището на нейните строители с твърде много запазени предмети и различен инвентар. Тънърхотъп Сеносерт, Сеносерт е доволен, а по настоящем кахун. Приемник на Сеносерт II бил Сеносерт III. 1887-1 в 500 години Пърне. При неговото управление засилването на египетската държава достигнало най-висока степен за времето на Средното царство. Най-напред фараонът предприял действия за укрепване на личната си власт и за ограничаване на властта на номовата аристокрация. Управлението на Египет било преструктурирано. Страната била разделена на три района. Север, Юг и Танар. Глава на Йока в наижната част на страната около остров Елефантина и присъединените земи от Нубия, управлението към трите района било поверено на съвет от старешини, подчинени на първия помощник към Фараона. Танар негов пръв министър. Сеносерд Трети предприял действия за укрепване на много страни от живота в Египет по оно за време. При неговото управление продължило освояването и развитието на района около Фаимския оазис. Фараонът насърчавал търговските връзки и обмена на стоки между нубийското население и египтяните на границата и в южните части на страната. По време на Сеносерт III била извършена широка строителна дейност. Тя имала военен характер на юг и граждански и религиозен вътре страната. В южните райони на Египет били построени редица военни укрепления, които служили като база Ай за военните проникания към Нубия и за отбрана при нахлуване Ай на нобийските племена в Египет, Столицата и Титали. В нейно съседство, в Тива и в други градове били извършени различни строителни дейности. Недалеч от Карнак Сеносерт 111 издигнал голям храм на древното таванско божество в този район Емунто, Твърде много едно строежи били свързани с култа към Мамон, който нараствал и придобил общо египетски характер. По настоящем са намерени различни статуи на фараона, които по това време били разположени на много места в страната. Като укрепил властта си и решип основните си вътрешно-политически задачи, Сеносерт III предприел активна завоевателна дейност. Войните на Сеносерт III били най-големи по мащаби и значение за целия период на Средното царство. Фараонът водил четири войни на юг в Нубия и завладял земите до Втория прак на Нил. Известно е, че воювал успешно и на северо в Палестина. Сеносерт 111 бил погребан в най-голямата пирамида построена в основния некропол на Средното царство в Шур. Тази пирамида е твърде разрушена по настоящем и ограбвана в миналото. Проучване от Жак Дю Морган в края на XIX век, установено е, че страната и кратко в основата била около 107 метра. Царуването на Аменемхет III, 1850-1800 Парне, се отличавало с вътрешно и външно спокойствие след успешните продължителни войни на баща му. Освен това е известно, че той успешно ликвидирал в началото на управлението си опозицията и сепаратизма на някои от номарсите. Тази обстановка съдействала за голям подем страната. Селското стопанство достигнало до значителен напредък. При Аменемхет 111 е завършило освояването на района на Фаимския, Оазис. По тези места били извършени многообхватни дейности по пресушаване на терени, Строежни канали и различни други строителни работи. Там бил издигнати храм-дворец на местното божество Себек, улицетворявано обикновено уморфно като крокодил. На много места в страната също било извършено голямо строителство. От това време се известни практически и основните културни постижения в областта на строителството, изкуствата, литературата и дъра. Аменемхет Трети построил две пирамиди, в Дъвшур и в Хавара. Източно от пирамидата в Хавара бил построен според египетската погребална традиция за упокоен храм на Аменемхет III. Това съоръжение било изключително мащабно и оригинално и впечатлило много от античните историци и писатели, като е прието за едно от седемте чудеса на древния свят. Той е описано от Херодот, Страбон и от други автори и е наречено лабиринт. Сградата имала 3000 помещения поравно в подемен и надземен етаж. Проучена е археологически най-напред от Флиндърс Петри през 088-1889. Установено е, че била разположена на 7-2 декара площ. Близо до пирамидата и лабиринта били разположени големите статуи на фараона. 12-та Тиванска династия завършила с царуването на Менемхет IV 1800-1792 г. Пърне и на неговата дъщеря Себекнеферура, 1792-1785 г. Пърне. За Менемхет IV и Себекнеферура няма запазени сигурни сведения. По време на 12 династия властта на фараоните отново се засилила и достигнала на ограничени размери. През Средното царство Египет бил силна държава с голяма роля в северо Африка и района на Източното Средиземноморие. Египетските фараони извършили големи завоевания към Нубия и други съседни на Египет райони. Едновременно с това те поддържали и активни приятелски и търговски връзки с малките и по-големи държавни формации в Палестина, Сирия и Финикия. Укрепването и засилването на египетската държава било свързано и широка строителна дейност. Тя имала предимно военен характер на юг и и граждански и религиозен вътре страната. Липсата на надежни източници за онова време не позволява да се изясни обстановката в Египет при прехода към управлението на следващата 13 династия и дейността на нейните първи фараони. След 12-ти династия централизацията и властта на фараоните отслабнала. Средното царство се разпаднало и започнал Танар II-и междинен период, който продължил около 200 летия. Съществена роля за разпадането на Средното царство имали и някои други обстоятелства. Към 13-ти династия според мането и други източници се отнасят 50 фараона, а към 14 72, което не може да се приме като исторически достоверно. Около 1750 г. Пър нея страната избухнало голямо въстание на недоволни бедни и гладни маси от населението. Обстановката на вътрешни сатресения и размирици продължила около 4 години и довела до още по-голямо отслабване на властта и нейните институции. Скоро след тези събития за Египет се появила нова и неочаквана външно-политическа опасност. От северо-исток започнали да нахлуват и да се заселват северната част на страната в района на Делтата многобройни племена. Етническият, им произход и характер се свързват най-често с номадските народи от Палестина. Името Хиксоси се обяснява обикновено с египетски термини за водачите на тези номадско-пастирски народи. Мнозини следователи приемат че сред разнолеменните мигриращи в Египет маси преобладавали главно преднозиятски етноси, сред които имало семити и други народи. В научната литература се налага най-често становището, че хиксусите се намирали на относително по-низка степен на културно развитие в сравнение с египтяните. Нахлуване на хиксосите и завладяването на северните части на страната било сравнително продължителен по време период от около няколко десетилетия през 18-ти в Пърне. Хиксусите успели да се настанят и да се укрепят трайно в района на делтата на Нил и близките области, главно поради голямата вътрешна слабост на разпадащата се египетска държава, която в много отношения била вече в процес на раздробяване и обособяване на помалки или по-големи автономни територии. Постепенно хиксусите създали собствена държавна ОР. Ганизация с център град Аварис в източната част на делтата. Столицата на хиксосите Аварис се приема както като новооснован град около 1730 г. Пърне, така и като пригоден за столица древен египетски град по нова време. Египетската и античната историческа традиция отнасят управлението на хиксосите като време на 15-16 династия. Оподобяваното на хиксоските владетели на фараони по египетска традиция е твърдо условно от съвременна научна гледна точка. Известни са със сигурност имената само на пет хиксуски едно царе Ново царство. Господството на хиксосите в Египет продължило около 150 години. През това време то предизвиквало различно отношение и реакция от останалите територии и държавни формации в Египет. Египетското население в района на Делтата било изцяло поробено в пределите на създадената хиксуска държава. Областите в северната част на долината на река Нил били в една или друга степен в зависимост и под хегемонията на хиксусите. Самостоятелно продължило съществуването само на южните територии. Около Тива имало държавно обединение на група Номи, което се смята като продължител на египетската държавна традиция. Част от другите южни Номи, които били относително самостоятелни, гравитирали около Тива, Макар, че при липсата на силна държавна власт често имало и различни по характер и изява противоречия. Политическите тенденции за проговане на хиксосите и за възстановяването отново на целостта и единството на страната се засилили в Египет към началото на 16-ти в Пърне. Последните фараони от 17-ти Тиванска династия предприели активна политика на борба с хиксосите и освобождаване на Египет. Известно е че един от фараоните на 17-ти Тиванска династия Секененра дори загинал по време на тези войни. Борбата с Хиксусите се активизирала особено много по време на управлението на Камесео, който бил последният фараон от 17-ти династия. Очевидно силите на малката Тиванска държава не били достатъчни Камесео се опитал да намери подкрепа сред относително самостоятелните номи и области и да води борба с Хиксусите със съвместни усилия и с по-големи ресурси. Действията на КМСО и началото на борбата срещу господството на хиксосите са отразени в различни писмени документи и източници от по-късните епохи. Египетските войски навлезли в пределите на хиксоската държава и обсадили столицата Аварис. КМСО не можал да превземе Аварис. Най-често се срещат обяснения като предположения, че хиксоската дипломация раздвижила нобийските племена, които били многовековни египетски врагове. И така отклонила част от египетските военни сили на юг и намалила удара срещу хиксусите. Камесъл не успял да ликвидира държавата на хиксусите. Борбата продължил брат му Яхмус, който го наследил като фараон. Яхмус успял да превземе около 1580 г. Пърне, аварис след три годишна обсада и да прогони хиксусите вън от територията на Дълтата и от останалите области на Египет. Военните действия на Яхмус и много други събития от онова време са описани подробно в добре запазената автобиография на един от висшите вълможи на фараона, който носел същото име Яхмус. Едновременно с прогонването на хиксосите и ликвидирането на тяхната държава, Яхмус наложил властта си над почти всички египетски области. Яхмос ай се приема за основател на 18-ти Тиванска династия, с която започва Танар. Ново царство в Египет след прогонването на хиксосите и възстановяването на единната централизирана египетска държава. Датировката на 18-ти династия също е предмет на различни дискусии. Най-често като начало на династията и възстановяването на египетската държава като ново царство се приема 1580 пърне. Периодът на новото царство бил твърде продължителен в сравнение с предходните състояния на обединена египетска държава като Старо и Средно царство. Той просъществувал около 5 летия, през което време държавата се управлявала от три династии – 18, 19 и 20. По време на новото царство Египет достигнал най-висока степен в цялостното си културно-историческо развитие. Стопанските възможности и достиженията във всички области на занимание и дейности от онова време на древността, като земеделие, животновътство, занаяти, търговия и дъра, били най-го, леми и неизначителни. В страната навлезли изтоково отношения, което довело до съществени промени в стопанския живот и стопанските отношения. От тази епоха са запазени голямо количество писмени източници, сред които и множество литературни, религиоско-митологически и други произведения. На това време принадлежат и мнозинството от останките от различни строителни съоръжения, главно храмове, открити гробници, различни произведения на изкуствата и дъра. Египет се превърнал по времето на новото царство в голяма и силна държава, която за дълго имала първостепенна роля в държавно-политическия живот в този район на света. Египетските фараони имали силна лична власт. Те водили постоянни и продължителни войни, като ограбвали съседните народи и натрупали страната грамадни количества богатства и материални блага, много роби и дъра. Египет по време на 18 династия Фараоните от 18-ти династия управлявали Египет от 1580 до 1314 години Пърн на Яхмос, ай царувал в Египет от 1580 до 1557 година Пърн. Той възстановил единната египетска държава и предприел успешни мерки за нейното укрепване и териториално разширяване. Яхмос ай положил началото на активна политика на завоевания и териториално разширение на Египет. Той водил три военни кампании в Нубия и проникнал в зоната между втория и третия прак на Ранил. В края на царуването си водил още една война на северо в Финикия, където изглежда отстранил опасността от прогонените хиксоси и техните съюзници. Яхмос Ай бил наследен от Аменхотепай, 1557-1530 г. Пърне. Аменхотепай воювал в Нубия в района на Вадихалпа между втория и третия прак на Ранил. Той предприял успешни военни действия в страните на северо и достигнал до бреговете на рефрат, като присъединил към Египет територии от силната по нова време Северно-Месопотамска държава Емитани. За тази дейност на Менхотеп Ай няма запазени писмени и други източници. Известно е, че неговият приемник наследил държава до рефрат, които граници при Яхмус Ай не били достигани. Приемник на Менхотеп Ай бил от Мус Ай. 1530-1520 година Пъра. Не Той продължил завоевателната политика на предшествениците си и проникнал далеч на юг в Нубия до зоната на третия прак на Ранил. Покъсно достигнал през Палестин и Сирия до северозападна западна Месопотамия, където нанесъл нов удар на митани и укрепил египетските териториални владения до западния бряг на Рафрат. Тут Мос Ай положил началото на активна и мащабна строителна дейност в Египет. По негово време започвало проустройството на храма на главното божество в Тива Амон, Танаркарнакски храм, в голям монументален каменен архитектурно-строителен комплекс. Започнало строителство и на други храмове. Тутмос II, 1520-1505 г. Пърне, продължил същата политика. Той имал за цел по-скоро да съхрани завладените от предшествениците му обширни територии и потушил няколко бунта в Нобия и Сирия с необичайна дориза. Онова време жестокост. Избухването на бунтове и проявата на съпротива в завладените земи било резултат от невъзможността на египетската администрация да укрепи здраво в управленческо, стопанско и в друго отношение народите от тези земи към египетската държава. Тутмос II, както и много други фараони от тази династия, нямал синове и определил за свой приемник Тутмос III. Към времето на 18-ти династия продължила древната египетска традиция царската власт да се предава по кръвен път по майчина линия. Според, този принцип носител на царската власт била Хатшепсут, родена като дъщеря на Тутмос Ай и съпруга на починалия фараон Тутмос II. След смъртта на Тутмос II Египет се управлявал практически от двама владетели, но Хатшепсут установила превес. Тя поела цялата власт и до голяма степен изолирала от управлението Тутмус III. Хътшепсот приела титула фараон и станала главното властващо лице в страната, като управлявала самостоятелно Египет около 21 години. Според някои сведения Хътшепсот оженила Тутмус III за собствената си дъщеря и по такъв начин направила номинирания от Тутмус втори наследник на властта законен наследник. При наличието на поетата власт от Хачепсут Тутмус III имал по-скоро само номинална но не и реална власт. Промяната в управлението на Египет, която била своеобразен дворцов преврат, е обект на голямо внимание в научните изследвания и в литературата и се обяснява по различни начини. Характерът На наличните източници е довел до многообразни тези, като най-често промяната се свързва с помощта и подкрепата на първожреца и висшето таванско жръвчество на Амон, или обратно, на средните слоева от населението, а висшето жречество поддържало Тутмос Трети и Тъна. Хътшепсот не могла да отстрани напълно Тутмос Трети от властта, което показва, че макар и е изолиран, фараонът имал силна подкрепа, най-вероятно от висшите слоеве на таванските и египетските среди. По време на царуването на Хътшепсот настъпил е мир, но без военно присъствие е египетската власт и влияние в Палестина, Сирия северозападна западна Месопотамия и в някои области на Нубия бързо отслабвали и египетската държава загубила тези територии. Отпадналите територии възстановили самостоятелността си и само някои от тях формално се водели като подчинени на Египет. С много от тези страни Египет поддържал дипломатически отношения. суто осъществила голям поход край Червено море до Танарстрана Пунт в източната част на Африка. Този поход бил под формата на традиционната за Египет военна кампания но имал предимно търговски резултати и последици. С името на Хадшепсуд се свързва и построяването на голям храм край Дейр Ела Бахри, който се приема като един от шедьоврите на египетското храмово строителство. Запазените останки от храма са обекти днес на голям научен и туристически интерес. Хадшепсуд починала през 1484 години, пър от мустрети получил реално властта в Египет на 21-та година от официалното си царуване. Според други сведения и научни тези по време на 21 или 2-2 година от царуването си Хатшепсут била свалена от власт чрез преврат и убита или прогонена. Тутмос 111 станал едноличен владетел на Египет с помощта на върховния жрец на Амон Менхеперасенеп и висшия вълможа Рехмир. Първата дейност на фараона била да отстрани цялата администрация и приближени лица на Хатшепсут и да ги замени с други. По заповед на фараона името на Хадшипсуд било заличено от документи и монументи. Като укрепил властта си, фараонът насочил вниманието си към възстановяване на загубените от Египет територии и практически подновил военно-завоевателната политика на предшестващите го фараони от тази династия. Главна причина за възобновяването на завоевателната политика на Египет бил стремежът към заграбване на богатства и роби от съседните страни. Разширяването на египетските владения на Северо-Исток откривало възможности и пътища за различни контакти с народите от Месопотамия и Мала Азия. Чрез войните и по търговски път се осигурявали възможности за натрупване на различни богатства. Му Стрети получил силна подкрепа от висшите слоеве на жречеството и на египетската върхушка, които били заинтересовани от тази политика. Тутмос Трети се насочил първоначално на Северо-Исток към страните от източното Средиземноморие. Той осъществил последователно 17 военни кампании в Палестини и Сирия и успял да ликвидира съпротивата на тези страни и да ги присъедини до западния бряк на рефрат отново към египетската държава. Дейността на фараона е отразена в Танар. Аналина Тутмос Милиграма, чието текст е запазен по стените на храма на Бока Монфтива, Танар Карнахски храм. Особено подробно е описан първият военен поход на фараона осъществен през 22-та година от царуването му, 1483 години Пърне. По-нататък в текста на летописа са отразени най-важните събития от царуването на този. Фараон При първия поход на Тутмос Трети били разбити обединените сили на палестинските и сирийските държавни формирования, които изградили коалиция на с владетелите на градовете Кадеш и Мегидо. Главната битка сетнала край град Мегидо, недалеч на север от севър. Ерусалим, където египетските войски спечелили голяма победа. През следващите години Тутмос III постигнал много други военни успехи и постепенно превзел градовете и малките държави в Финикия, Сирия и Ливан. Последният сблъсък на Тутмос III бил със силната държава Емитами. Край Кархемиш войските на Емита ни били разбити и към 1464 години Пъра Египет отново завзел териториите до западния бряг на Рефрат и наложил влиянието си върху съседните области на северо-западна Месопотамия. Египетската мощ била призната от почти всички държави от този район на света по онова време. Завладените и подчинени територии не били напълно окупирани и управлявани пряко от египетската администрация. Тут Мус използвал често практикуваната по нова време в древноисточния свят форма на политическа зависимост. Фараонът оставял подчинените градове и малки държавни структури в управление на собствените им до тогавашни владетели, или в отдални случаи поставил такива. Тези управници управлявали практически вече от името на египетския фараон, плащали данък, но имали голяма самостоятелност. Синовете им били отвеждани като заложници в Египет. Където били подлагани на египетско възпитание и след време връщани за владетели управници, като подготвени пригодни лица за египетската политика, тази практика била успешна известно време, но по-късно отново се появили тенденции и опити за откъсване от египетски контрол и за пълна независимост от Египет. При Тутмус, 111 и при другите фараони, често се налагало египетската власт да се поддържа с военни кампании. Последният етап на завоевателната дейност на Тутмус III била насочена към Нубия. Фараонът предприял няколко военни кампании и проникнал успешно до земите около четвъртия прак на Ра, Нил в Танар, страна на пъта на територията на Съвър. Судан, в края на царуването на Тутмус III египетската държава се простирала от западния бряг на Рефрат до четвъртия прак на Ра Нил, чието разстояние било около 2-800 км. Това териториално разширение на Египет при Тутмос III не било достигано никога както по-рано, така и през следващите епохи. Тутмос III бил наследен от сина си Аменхотеп II е 1450-1425 години Пърне. Аменхотеп II сближил двата враждуващи лагера от висшите среди на аристокрацията, свързани с управлението на Хадшепсук и Тутмос III. Той запазил положението на висшите вълмужи, действащи при Тутмос III. И издигнал голяма част от принадлежащите към кръга на Хатшепсут, които били изолирани по времето на Тутмус III. Имената на мнозина от тях са известни по текстове и монументи. Царуването на Аменхотъп II се характеризира с продължение на външната политика на предшестващите го фараони от тази династия. Аменхотъп II осъществил няколко военни кампании на северо-исток и достигнал до поречието на река Ефрат. В научната литература се срещат обяснения, че след смъртта на Тутмус, трети някои области в Палестина и Сирия направили опит да отхвърлят египетската власт и Аменхотеп II потушил бунтовете, както. И че тези военни действия били продължение на политиката на завоевания и ограбване на страните около източното Средиземноморие и Северо-Западна Месопотамия. Писмените източници отразяват за първите два похода голямо количество пленници, включително знатни лица и техните семейства, и заграбени материални блага. Аменхотъб II укрепил трайно и египетската власт в Нубия след завоеванията на Тутмос III. По време на царуването на Аменхотъб II политическата обстановка на северо-исток от Египет в предназия се променила значително. Силната държава емитани в северо-западна Месопотамия, с която Египет волювал от няколко десетилетия и от която отнал територии до западния бряг на река Ефрат, отслабнала. В тази част на Месопотамия се появила нова политическа и военна сила. Царете на Хетската държава от Мала Азия започнали да проникват често с войски в северозападна западна Месопотамия и в Северна Сирия. Налагането на хетското военно-политическо влияние по тези места създало сериозни опасения за Египет. Аменхотът II нямал синове и негов приемник бил Тутмус IV-, 1425 1408 години Пърне. Обстоятелствата около поемането на властта от Тутмус IV не са сигурни. Предполага се, че новият фараон дошъл на власт в законна форма, вероятно по подобие на първите фараони от тази династия. Срещат се и предположения, че Тутмос IV дошъл на власт с помощта на висшата военна аристокрация и средите, които били привърженици на Тутмос III. Тутмос IV водил една война в Нобия и друга в Азия, за които сведенията са сравнително скъдни. По време на неговото царуване политическата обстановка в предна Азия продължавала да се променя бързо. Хетите прониквали напрекъсната в северозападна западна Месопотамия и в северна Сирия и все по-често се настанявали трайно по тези места с големи военни сили. Попаднала под непрекъснатите военни удари на хетите, държавата Емитани потърсила помощ от Египет. Двете страни преминали от враждебни към приятелски отношения, които били гарантирани с династични бракове и по различни други начини. Тутмос, четвърти служениал за емитанийска принцеса, от който брак се родил следващият фараон в Египет Аменхотеп III. Царуването на Аменхотеп III, 1408-1372 г. пърне, било мирен период в историята на Египет за разлика от политиката на предходните фараони от 16 1 династия, Аменхотеп 111 -1 воювал само веднъж в Нубия, където вероятно потушил бунт по тези места или по други причини. Хедската държава засилила военния натиск срещу емитани, която потърсила помощ от Египет. Хетите използвали недоволството срещу Египет Сирия и поддържали коалиция на местните владетели и управници, насочена срещу Египет. Отношенията между Египет и хетската държава бързо се влушили и довели до обстановка на неизбежна война. А 11 111 провеждал умела външна политика и набързал с война срещу хетите. Той обърнал по-голямо внимание на вътрешната политика. По негово време в Египет били построени грандиозни архитектурни постройки. Най-значителни сред тях били храмове в Тива, украсени богато с колони, скулптури и дъра. Редици следователи смятат, че при Аменхотеп III настъпила промяна на външната политика на Египет. Мирната дейност на Аменхотеп III се обяснява с изтощаването на живите сили на страната. В тази връзка се срещи и тезата, че фараоните след Аменхотеп III били принудени да поддържат политическото влияние на Египет в предназия вече не толкова с военна сила, колкото с дипломация и злато. Приемник на Аменхотеп III бил синът му Аменхотеп IV Ехнатун, 1372-1354 години Пърне. Продължителните завоевателни войни и грабителската политика в чужди и завладени територии при предходните фараони от 18 династия довели до натрупването в Египет на много богатства, Материални ценности Роби и дъра. Те се разпределяли неравномерно и обогатили неимоверно много само малка група от върхушката на египетското общество. За около две столетия най-много богатства се натрупали в храмовете и главно Върмалък в висшето жречеството на Бог Камон в Тива. Тиванското жречество на Бог било тясно свързано с властта на фараоните, управлението на страната и външната военно-завоевателна политика. Тази връзка имала и силно изявен религиозно-идеологически характер. Постепенно жречеството на Бокамон се превърнало не само е най-богатата и силна економически групировка във върхушката на египетското общество, но и в най-силен политически фактор в Египет. Аменхотеп IV бил първият фараон от XVIII-та династия, който съзнал, че жречеството на Бокамон в Тива определяло и ръководило управлението и политиката на страната. Макар и всичко да се осъществявало от името на фараоните, те били практически зависими от тиванското жречество на бог Камон. Аменхотеп IV решил да промени тази система, като прекъсни или намали силната роля на тиванското жречество и възстанови напълно едноличната власт на фараона и единодържавието страната. Същността на борбата на Аменхотеп IV срещу тиванското жречество на бог Камон намерила израз в голяма религиозна реформа, която фараонът осъществил. Реформата на фараона имала за цел да замени древната традиционна форма на многобожия снов култ към единен слънчев бог. По този начин реформата била насочена срещу култа към бог Амон и неговото жречество. Аменхотъб четвърти използвал неравно поставеността на отделните жречесики среди и противоречията между висшето жречество на бог Амон етива и провинциалното жречество на другите египетски богове. Фараонът потърсил първоначално подкрепата на жречесиките среди от Северен Египет. Където главно Хелиополис и Мемфис от дълбока древност доминирали култовете към единно слънчево божество. Аменхотъп IV приел една от синкретичните форми на единно слънчево божество от Хелиополис Рахорахте, бог разсинкретизиран в едно с бог Хор като бог на двата хоризонта те изток-запад. Аменхотъп IV се обявил за първожрец на Рахорахте и наредил да започне строителството на огромен храм на това божество в столицата Тива, която от времето на 12 династия от. Средното царство била главното средище на култа към Бок Амон в Египет. Това бил първият етап от реформата на Менхотеп IV. Дейността на фараона предизвикала недоволство и опозиция от страна на таванското жречество на Бокамон. Съпротивата на жречеството на Бокамон дала повод на Менхотеп IV да предприеме по-твърда политика. Той забранил култа на Амон и цялата система на многобожие. Името на Бокамон и на други египетски богове били заличени от монументи, надписи и дъра. С тази дейност на фараона започнал вторият етап на религиозната реформа. Аменхотъб четвърти се отказал от култа към Рахорахте и издигнал като основен за цялата страна култът към Бокатон, който също бил древен северно-египетски култ. Атом бил един от вариантите на единен и върховен слънчев бог. Аменхотъб IV променил естествено и собствено си име с забраната на култа към Бокамон и приял ново име – Ехнатон, блясък на Атон. Силните позиции на жречеството на Бокамон в Тива наложили фараонът да премести столицата си. По негова заповед бил изграден за помалко от три години нов, модерен за времето си и добре устроен град, наречена Хетатон, хоризонт на Атон, разположен по средата между Тива и Мемфис, където била преместена столицата. Успехът на реформата и борбата на Аменхотеп IV Ехнатон с Таванското жречество на Бокамон били изключително трудна и сложна дейност. Ехнатон заменил постепенно цялата си управленска администрация. Дворцовата аристокрация, която традиционно заемала ръководни длъжности и имала голямо участие в управлението ка страната, била свързана с жречеството на Бокамон, поради което била отстранена от властта. На нейно място и по нивата на управленската администрация по-надолу Аменхотеп IV ехнатон поставил нови лица, най-вероятно от средите на средните слоеве на египетското общество. Новата администрация заела ръководно място не по силата на происходи правата, които той налагал, а по волята на фараона. Съдбата и положението на тези лица зависели от тяхната служба към фараона. С помощта на тази нова администрация Аменхотеп IV-я Хнатун разпространил култа към Бока Тон в цялата страна. Жречеството на Бока Мон и неговата Таванска върхушка оказали актавна съпротива на реформата на фараона Аменхотеп IV-я Хнатун. Тези среди били тясно свързани както с столичната, така и с провинциалната върхушка на египетското общество. Те имали и традиционно силно влияние и сред другите пониши слоеве от египетското население. Недоволството на тези среди и борбата им срещу фараона имали различни изяви. Образувани били заговори срещу Аменхотеп, Вяхнатон, при един от които бил направен опит за убийство на фараона. Религиозната реформа на Аменхотеп IV-яхнатон не дала напълно искания от фараона резултат. Мощта на таванското жречество на Бокамон и върхушката на египетското общество били обуздани до известна степен само докато фараонът бил жив и управлявал страната. Приемниците на Аменхотеп IV-я не могли да запазят постиженията на реформата и да продължат същата религиозна и вътрешна политика. Реформата на Аменхотеп IV-я има обективно исторически много голямо значение. Тя се приема като един от най-интересните периоди от египетската история. Реформата представлява не само епизод от историята на египетската религия и опит за налагане на монотеизъм, но и разкрива важни въпроси от системата на развитието на държавния живот. На египетската монархия и на личната власт на фараона. Цялостната религиозна реформа на фараона Аменхотеп IV-я е предизвикала продължителен голям интерес в научните изследвания. Реформата е отразена в богата по количество и съдържание научна литература с множество различни обяснения и тези. Много изследователи приемат, че реформата на Аменхотеп IV-я хнатун имала и много други цели и задачи. Включването на обширни територии с множество племена и народи в пределите на египетската държава и външната политика на Египет налагали търсенето на поразбираем и възприемлив религиозен модел. Религията по това време имала важна роля като идеология и форма на културно влияние. Култът към един слънчев бог бил по-понятен и приемлив за множеството разноязични и разнолеменни масив. С. Древен изток Сравнение с култовете към традиционните древноегипетски богове които изглеждали по-абстрактно и неясно за хората от онова време, например култът към Бокамон бил свързан с сложните улогачно доктрини, представи, които не били в съответствие с типологията на религиозното мислене и представи на другите съседни племена и народи. При управлението на Менхотеп Елвиехна Том във външно-политическо отношение имало относително спокойствие, фараонът бил заед приоритетно изцяло с реформата и с вътрешно проблеми. Присъздалата с обстановка страната фараонът не водил войни, но и не отделил внимание към политическите и военни проблеми, които налагала обстановката в египетските източно земкоморски владения. Причините за тази политика и Аменхотеп IV-хнатон не са съвсем ясно проучени. Вероятно е те да са обославени от няколко обстоятелства като 1. Поради обстановката страната Аменхотеп IV-хнатон не е имал възможност за активна външна и военна дейност. 2. Именно поради обстановката, страната не е искал да рискува с военни действия, тъй като военните кампании наотменно е трябвало да се осъществят с тези среди, с които фараонът водел остра и тежка борба. И три, подценил е военно-политическото положение, което е най-малко вероятно. Отслабването на египетското военно присъствие в Сирия било използвано от хетите и те унищожили държавата емитани. Хетите стигнали до Северна Сирия и завладяли няколко средища, които били във владение и зависимост от Египет. На юго от Сирия в Палестина избухнали няколко бунта срещу Египет. По подобие на първите фараони от 18-ти династия Аменхотеп IV, Ехнатон също нямал синове от първата си съпруга Нефертити. Той определил за свой приемник съпруга на една от дъщерите си. След смъртта на Аменхотеп IV Ехнатон новият фараон е известен под името Семенкара. Предполагаемо 1354-1350 години Пърне. Смята се, че Семенкара и съпругата му са върнали към култа на Амон и вероятно това е една от причините за твърде краткото му царуване и за ранната му смърт. Негов приемник станал друг зет на Аменхотеп IV Хнатон, известен симето от предполагаемо 1350-1341-Пърне. Произходът на този фараон не е установен със сигурност. Има известни основания да се приема, че бил внук на Аменхотеп Зет на Аменхотеп iv Хнатун. Той бил женен за дъщерята на Аменхотеп iv Хнатун Анхесенпаатун, наречена по-късно Анхесенамун. Фараонът бил твърде млад, но около 9 години. Смята се също, че бил под влиянието на един от Висшите велможи и военнияй, номиниран по-късно за него са Фараон и наследил го след ранната му смърт. През първите за години от царуването на Тутанхатум управлението на страната се осъществявало от вдовицата на Аменхотеп на Тон Нефертити, която се стремяла да запази реформата и да продължи същата политика. След около три години неизвестно по какви причини младият фараон се преместил старата столица Тива и променил името си от Тутанхатум на Тутанхамон, което свидетелство, че преминал подобно на Семенкара към култа на Амон. Вероятно младият фараон е бил принуден да утвърди тази политика под диктат на Ай и средите около него. Обикновено се приема, че именно по време на управлението на Тутанхамон религиозната реформа на Аменхотеп IV Хнатун била отменена и култът към Амон бил възстановен под натиска на тиянското жречество. Настъпила реставрация и на всички стари култове, засегнати с реформата на Аменхотеп IV Хнатун. След като извършил тези дейности... Тутанхамон също починал неочаквано на около едно 8 години след 9 годишно царуване. Гробницата на фараона Тутанхамон е сред най-големите археологически открития за историята на Древния Египет. Тя е намерена през 1922 година от Хауард Картер и Лорд Карнервон абсолютно непокътната. В нея били поставени огромно количество предмети, вещи, украшения, останки от дрехи и материали от различно естество. Намерените находки отразяват нивото на развитието на художествените занаяти в Египет от онова време, което се смята за апогей в културната история на страната и се нарича често в литературата Амарски период по името на Тел Валамарна, където открита столицата на Менхотеп IV Ехнатон Ахетатун. Приемник на Тутанхамон станал Ай, предполагаемо 1341-1337 години Пърне, поради брак сдовицата му. Прицаруването на най главна роля е управлението на страната имал Хоремхеп, който бил един от висшите военни лица. Смята се, че именно с негова помощ Ай станал Фарон. След смъртта на Ай Хоремхеп взел властта, макар, че нямал права на престола, вероятно с помощта на жречеството на Амон. Манетун поставя Хоремхеп като последен представител на Тиванска династия, предполагаемо 1337-1314 години Пърне. В действителност Хоремхеб не принадлежал към тази династия, нито кръвнородствено, нито по линия на брак и други връзки и основания. Поради тази причина Хоремхеб често се определя в литературата и като основател на новата 19 династия, към която принадлежали следващите фараони. За Хоремхеб се знае, че произхождал от фамилия Каномарси, т.е. от върхушката на провинциалната аристокрация. Той направил бърза военна кариера. Като при Аменхотеп IV Ехнатон бил началник на Стрелците, рот войска по онова време, а при Тутанхамон и Ай бил главнокомандващ. Макар и да бил тясно свързан с последните представители на XVIII династия, Салавада като станал фарон, той подложил фамилиите и близките им на преследване и гонение. При Хоренхеб настъпила пълна реставрация на старите порядки и били отменени всички изменения, свързани с реформата на Аменхотъб IV Ехнатон. По негова заповед жителите на Хетатон били преселени, а градът бил разрушен и засипан с пясък. Името на Ехнатон и на неговия бокатон било заличено от всички документи и монументи. Във външно-политическо отношение Хоремхеб не предприял никакви действия. Независимо от това, той реорганизирал и заздравил армията. Египет по време на 19 та династия. Хоремхеб определил при за свой приемник един от приближените му висши военни, който станал фараон под името Рамзес Ай, 1314 1312 години Пърне. Рамзес едно произлизал от фамилия на военни и достигнал до същите титли, кавито имал и Хурамхеп. преди да стане фараон Рамзес Ай поверил властта на сина си Сети като Сафарон. Сетия е управлявал самостоятелно Египет от 1312 до 1298 години Пърне. По време на царуването на Сети Ай била подновена военно-завоевателната политика на Египет на северо която била прекъсната за продължително време с обстановката при Аменхотеп IV на тон и при неговите наследници, когато приоритетните проблеми били вътре страната, свързани с провеждането на реформата и нейната отмяна. Сети е успял да възстанови до голяма степен позициите и влиянието на Египет в земите на северо до Сирия. По негово време Египет отново се превърнал в голяма военно-политическа сила в този район, но резултатите от времето на Тутмос III не били достигната. Египет имал вече твърде много проблеми в Палестин и Сирия, където под влияние на хетите се поддържали силни антиегипетски настроения и се формирали коалиции от местните владетели, които вдигали честа бунтове. При Сети Ай за Египет се появила нова опасност. Спокойната от времето на старото царство западна граница с Либия станала източник на честа конфликти и заплаха за война, поради нахлувания на древните либийци към египетските територии. Сети Айна не успял да отдели достатъчно внимание на опасността от Либия. Хетите започнали активно военно проникване в Сирия, която по това време била практически подчинена египетска територия. Сети Ай успял да спечели една победа над хетите. Но тяхното настъпление продължило и те се установили до един от основните центрове на централната част на Сирия град Кадеш, разпложен на река Оронт. Сети Ай бил наследен от сина си Рамзе Стори е 1298-1232 години Пърне, който поел властта твърде млад. Съперничеството с хетите за господство в северна Сирия и стремежът на Египет да възстанови позициите си по тези места довели до нова война. На петата година от царуването си Рамзес II предприял голяма военна кампания срещу хетите в Северна Сирия, според някои източници египетската войска наброявала около 50 000 души. Сблъсъкът с хетите станал непосредствено край град Кадеш. Хетите заблудили египтяните, че напускат с бягство града египетското командване решило незабавно да овладее свободния град, който представлявал силна за онова време крепост. То допуснало тактическа грешка. като разделило египетската войска на четири самостоятелни и откъснати един от друг отряда, хетските войски се завърнали внезапно. Обградили авангардния египетски отряд чрез изненадващ манювър и го разбили. В такава обстановка последователно на бойното поле пристигнали следващите два отряда от египетските войски, които също били разбити. Фараонът Рамзес II и около 300 души били обкръжени и обречени на гибел или плен. Хетите се заблудили че това е целият египетски състав, и не забелязали пристигането на последния ариергардек отряд. Този отряд не бил достатъчен да обърне сражението. Той успял само да пробие с изненада хетския обръч, да проникне до обградения фараон и да го изтегли с малка част от оцелелите край него. С бърз ход остатъците от египетските войски се насочили на юг далеч от хетите. След връщането на Рамзес II в Египет битката при Кадеш била представена като нова крупна победа на младия фарон. Била написана поема, която възхвалявала победата на Рамзес II, чийто текст е запазен и се свързва с авторството на жреца Пентаура. След войната с хетите Рамзес II потушил и бунтова Сирия, като запазил египетската власт по тези места. Скоро след това в политическата обстановка на предна Азия настъпили отново съществени промени. Все по-усезаемо нараствала силата на древната асирийска държава, разположена в северо-источна Месопотамия. Военното проникване на Сирия към северо-западна Месопотамия и северна Сирия станало реална заплаха и за хетите, и за египтяните. Появата на нов съперник довела до уреждане на отношенията и противоречията между египтяни и хети. Запазане мирният договор между Рамзес II и хетския цар Хатушил III, сключен след битката при Кадеш. Подобряването на отношенията с хетите било закрепено из династически брак. Рамзес II се оженил за хетека принцеса. Името на Рамзес II се среща и на някои по-ранни монументи, което предполага, че този фараон е присвоил за собствена прослава произведения на предшествениците си. Рамзес II царувал сравнително твърде дълго в Египет, през което време много от преките му наследници починали. Приема се... Че бил наследен от 13-тия си по възраст син Мернептах, 1232-1212 години Пърне, Мернептах воювал успешно с Либия. Той воювал и на северо исток, но данните за тази му дейност са твърде недостатъчни. По време на царуването на Мернептах за Египет се появила нова опасност. От север през морето в района делтата на Ранил проникнали първите вълни от Танар. Морски народи Египетските войски успели да отблъснат тази опасност в битка чак при Мемфис на юг. Проблемът Станар Морски народи е един от най-значимите и актуални в научно отношение, който все още няма напълно задоволително научно решение. В последните столетия на втори хилади Паране, е. в източно средиземноморския басейн и прилежащите му големи територии на Древния изток настъпили съществени размествания и движения на етнически маси. Тези миграционни процеси засегнали много страни и народи и довели до съществени промени в цялостното културно-историческо развитие по тези места. Липсата на достатъчно писмени източници за тези процеси не позволява изясняването както на конкретните етноси в отделните случаи, така и на много други важни въпроси. Приема се обикновено, че размествените етнически масиви често били смесени от множество племена, включително понякога и от разнороден състав. Мнози на изследователи са на мнение, че миграциите от тази епоха били тясно свързани и с и разселването на индоевропейските народи. С тези процеси обикновено се свързва и на очакваното унищожаване на хетската държава. Наименуванието морски народи е събирателно и е практически само научен термин. За Египет е известно според местните източници, че сред проникналите по тези места племенни маси се среща и име, отъждествявано от езиковедите стенар. Данайци тези етноси са познати в литературата и като ахейци за юга на Балканския полуостров. В египетските писмени документи са засвидателствани няколко прониквания на морски народи, които в отделни случаи се задържали и твърде продължително в северните му територии. Освен при Мернептах, морски народи в Египет са засвидателствани и по времето на фараона Рамзес III от същата 19 династия. След Мернептах започнал опадък на египетската държава от епохата на Танар Ново царство. Следващите фараони от 19-ти династия Сети II, Аменмес, Мернептах II и ДР не са свързани с съществени събития в запазените източници. Честите нахлувания на индоевропейски и други племена и постепенното и непрекъснато отслабване на централната власт обусловили началото на процесите на разпадането на египетската държава. Отслабването на Египет било използвано и от либийските племена, които започнали да нахлуват постоянно по долината на река Нил. Началото на 20-ти династия било поставено от фаро на Сетнах, 1200-1998 години Пърне. Той царувал около две години, но спял да заздрави централната власт и да възстанови реда в държавата. Тази политика била продължена и от сина му Рамзес III, 1198-1167 години Пърне. Рамзес III реорганизирал и заздравил войската. Привлякал Големи контингенти чуждестранни наемници, главно от Либия и с тях на помощ воювал с морските народи, срещу които постигнал успех. Управлението на Рамзес Лит било последният период на военна сила на египетската държава. В края на царуването му обстановката в Египет се изострила твърде много. В страната избухнали бунтове и възстания. Рамзес Трети бил убит при заговор, вероятно с участие на твърде приближени до него родственици и други лица. След Рамзес трети опадъкът на Египет продължил постепенно и по време на следващите фараони от 20 династия, които носят обикновено името Рамзес и династията се нарича Рамесиди. Централната власт отслабнала значително и се нарушила системата на управлението на страната. Често избухвали бунтове и размирици, които били потушавани с големи жестокости. Късен е Египет. След края на 18-ти династия ролята и значението на жречеството в цялостния живот на Египет са увеличили още повече. В края на 20-ти династия Херихур, който бил виш военен велможа, провъзгласен за пирво жрец на бог Амон от фараона Рамзес Единаристи, заграбил държавната власт и се обявил за фараон. След като Херихур станал фараон, истинският фараон Рамзес Единаристи изчезнал при неясни обстоятелства и годината на смърта му е неизвестна. Херихор поделил властта и управлението на страната с друг виш военен велможа. Египет бил разделен вечесто, на две често. на юг управлявал Херихор, а на север – Смендес. След, смъртта на Херихор Смендес основал новата екс наречена в литературата жреческа, която управлявала страната от 1085 до 950 г. Пърне. От времето на XXI династия ролята на либийските наемници и военачалници във войската и в управлението на страната се засилила твърде много. Постепенно либийците завладели властта и с тях се свързва следващата XXI династия. Фараоните от която управлявали Египет от 950 до 730 година пара основател на тази династия бил Шешун Кай. Той е известен от различни източници, включително и от Библията, с войната в Палестина и превземането на Ерусалим, където по това време царувал рувлом. Като либийски се определят и следващите две династии. Отслабването на египетската държава довело до управление на страната и от етиопска династия. След 20 династия египетските държавни формации загубили напълно властта и контрола в Нубия, Куш и над другите територии на юг. Постепенно по тези места се формирали и различни държавни структури. Около 730 година Пъра не е царството в Куш се засилило значително. Един от неговите владетели Пи, известен като Пянхи, се възползвал около 715 г. Пърне от вътрешната обстановка в Египет и овладял властта в страната. От това време започнал Тенар, период на Ексекс Виетиопска династия, която управлявала Египет до около 664 г. Пърне. Последният фараон от тази династия Харка трябвало да води тежки войни с нахлуващите в Египет войски на Сирия. Тахарка претърпял поражение през 671 година, Пърне от асирийския Арасархадон, няколко години по-късно асирийският цар Ашурбанипъл проникнал на юг до тива и ограбил града. С тези събития завършило управлението на ексексви етиопска династия. Асирия не могла да установи военна хегемония в Египет. След оттеглянето на Асирийските войски властта преминала в номарсите от град Сайс в северен Египет. Те се водят като фараони от танар ЕксЕксВя и Сайска династия 664-625 година Пърне. През 525 година пърне Египет бил завладен от Персите, с които се свързва ЕксЕксфей Династия. Персийската власт отслабнала за кратко и Египет бил отново самостоятелна държава до голяма степен по време на ЕксЕксфей Династия, която също била Сайска. Следващите две династии нямали никаво съществено значение и Египет отново попаднал изцяло под властта на персите, чието управление се води като XXXI династия. След унищожаването на персийската държава от Александър III Македонски Египет попаднал вече в сферата на други държавно-политически конфигурации. С Ши и неговите приемници се свързва XXXI династия. А управлението на създадената елинистическа държава от и до Клеопатра се води в литературата като време на екс династия. След което през 30 години Пърне Египет бил завладян от Рим и превърнат в провинция. Три стопански, обществен и държавен живот. Египетските ерадове. Основна организационна форма на живот в Египет била общината, наричана най-често в литературата с определенията териториална, водоземлена, селска и дъра. Общината се обособила и утвърдила в предходните епохи. Тя запазила архаичния си характер през следващите исторически епохи и била свързана с множество функции. Главна причина за появата и съществуването на общината и за запазване на първоначалните и краткоформи на организация били функциите, свързани с поливното замеделие. В общините чрез едни или други колективни органи, а в последствие и чрез различни административни лица се решавали широк кръг въпроси на стопанския живот, Проблеми на собственост и владение, семейно право, съдебни дела и дъра. В тайна връзка с общините са обособили и развили древноегипетските градове. Общината представлявала практически система от група селища, обединени по економически интереси и обстоятелства около едно средище. Този център се определя първоначално като градски, независимо, че все още няма облика на понятието град от по-късните исторически епохи. Селищните системи на определена по-малка или по-голяма територия са обединили с течение на времето в по-голямо. Териториално единство по същите причини. Естествено било едно от средищата центрове на общините да се превърне в център и на по-широкото териториално обединение, което в литературата се нарича с термина НОМ от времето на гръцката историография. В Египет възникнали и се обособили още през додинастичния период 42 Ноема и те останали толкова и през следващите епохи, 20 за Долен в Северен и 22 за Горен, Южен Египет. Наред с това се запазило и постоянното традиционно деление на страната на Северен, Долен и Южен, Горен, Египет. Градовете в Египет били разположени главно по крайбрежията на река Нил. За няколко хиляди години Египет имал практически две основни столици – Мемфис и Тива. През отделни периоди от време като столици при едни или други обстоятелства се използвали и други градове като Абидос и Титаои, а Хетатум при царуването на Менхотеп четвъртия на Тон и Дара. Сред другите центрове на Номи и Големи средища, прераснали значими за онова време древноегипетски градове, лойзявено значение имали няколко десетки градове които намерили отражение в писмените източници и различните монументи и паметници. Те имали различна роли и съдба в историята на египетската държава през отделните епохи. Някои от тях се превърнали в крупни за онова време центрове в цялостния дърмалък ръжавно-политически, културен и религиозен живот докато други имали периферно значение в провинциалната обстановка на египетската държава. Имената на древно-египетските градове се срещат в научната литература с много голямо разнообразие. Не се използват строго определени принципи, поради което някои от тях се наричат с древните им имена, адаптирани в съвременни правописни форми и произношения. Много градове се наричат с имената, които са известни от гръцката историческа традиция или с имената на съвременните градове и селища, Разположени на тяхно място или в близост до тях. Като в двата случая разминаването с истинските наименования е голямо. Сведенията за отделните градове са твърде недостатъчни. В най-ижната част на Египет били разположени градовете Етфо, Нехен, Нехеп, Тасни, Сър, Есне и Дъра. На север от Та, Сми, приблизително в централната част на Южен Египет, близо един до друг били разположени четири града. Хермонт, Тива, Медамут и Тут. Тива е наименование, дадено от древногръцките историци на столицата на Египет от времето на средното и новото царство, както и в по-късни периоди. В египетските текстове за Тива се срещат различни имена. Южен град и дъра градът бил разположен на двата бряга на река Нил. Основното градско средище било на източния бряг, където днес се намират известните Карна Килуксур. В тази част на града се намирали и резиденциите на отделните фараони които естествено били различни за многото столетия. На западния бряг се намирала Тенар долина на царете и цариците. Там били изградени множество погребални съоръжения и гробници на фараони, висши вълможи и върхушката на египетската аристокрация. В този район имало и заулокойни храмове. Важен град непосредствено на северо от Тива бил Коптус, много далеч от Коптус по течението на реката се намирал Тентюраш Тендера. Още по на север по течението на реката на западния бряг, били разположени близо един до друга Бидос и Тинис. В същата последователност се намирали още два града. Панополис, град град на Пан и Антополис, град. Град На Антей Егип. Тебо. На север от тях бил Ликополис, град вълчи град, Севър. Асилт, по-далеч на Север бил разположен град Шмун наричан от гърците Хермополис, град-град на Хермес. По-надолу по течението на реката се намирал Нинсо, известен обикновено с гръцкото си име Хераклеополис, град-град на Херакъл. С Хераклеополис свършвала долината и започвала делтата на река Нил. В нейното начало в южната част на западния бряг на реката бил разположен град Мемфис, недалеч от Съвър. Кайро Името Мемфис е от по-късно време. Градът имал при египтяните много други имена, които означавали: везните на двете страни, бялата стена, душата на бог Пта, живот на двете страни и Дъра. Този град станал първа столица на Египет по време на старото царство. Мемфис останал в протежение на около 3000 години един от най-големите и важни градове в Египет, административен, културен и религиозен център. В делтата на река Нил били разположени твърде много градове: Ионо, град Хилиополис, Трат на Слънцето, Исум, Бусирис, Саис, Танис, Бобастис, Бехдет, Буто и много други. Главният град при Фаимския оазис бил Шедит – Египетската държава. Египетската държава се определя често в литературата като типична древноисточна деспотия. Тя представлява по същество монархия, при която върховната власт била на фараоните. По нова време нямало никакви елементи на законова уредба на държавата. Според съотношението на силите страната отделните фараони имали една или друга по сила власт и решавали всички въпроси от държавно значение обикновено и цяло самостоятелно. Практикуваните понякога съвети, съставени от лица от дворцовата аристокрация, заемащи различни длъжности по волята на фараона, нямали съществено значение за вземане на решения е управлението на страната. Редица особености от държавния живот и управлението към страната се разкриват от най-различни документи от отделните епохи като например Танар, поучения на Рехмир и много други текстове. В периодите на централизация на държавата по време на Трите царства властта на фараоните нараствала твърде много и не се ограничавала по никакъв начин. Закони и правен порядък дълго време не съществували. Съдебното дело се развило постепенно. То било основано най-напред по-скоро на традиция и на други особености, чрез които се осъществявала волята на управленските среди от висшите слоеве на египетското общество. Закони в Египет се появили в покъсните епохи. Цялата власт страна в съвременните разбирания като изпълнителна, съдебна, военна, религиозна и тъна била в ръцете на фараоните. Египетските царе-фараони били собственици на цялата държава с всички нейни природни и стопански ресурси. Те се разпореждали по своя воля и с хората страната. Всички действия в страната и извън нея се извършвали от името на фараоните. При липсата на закони, разпоредбите и преценките на фараоните или на администрацията от различните нива имали единствено съществено значение. Пропагандно-идеологически се налагала идеята, че властта и личността на фараоните имали свръхестествен характер и били обожествявани. Постепенно фараоните се обявявали за синове на боговете. Тронните имена на фараоните били съставени от пет части. Първата давала името на фараона като въплъщение на бог хор, втората – като въплъщение на богините владетелки на Северен и Южен Египет. Третата отново била свързана с бог хор, като фараонът се представил като златен хор, четвъртата била самото лично име на фараона, а летата обикновено посочвала син на кой бог се явява фараонът. От времето на Старото царство египетските фараони били свързани с изключително богата и ефектна ритуална символика. Те носили различни корони. Горният южен Египет имал бяла корона, а короната на северен Египет била червена. Имало и своеобразна двойна корона, която символизирала обединението на страната. Най-често короните били във формата на слънчев диск, като при това положение се свързвали с боговете Атум, Ара. Амон и дъра. Саокулът на короната бил символ на юга на страната, докато змията, главно във вид на кобра, символизирала северен, долен, египет, фараоните носили и специални скиптри и други ритуални символични атрибути и дъра. В обстановка на силно развит религиозен живот и ниско и интелектуално състояние на огромните маси от населението по този начин се обяснявала властта на фараоните и се ограничавали евентуални съпротивителни действия срещу тях. Идеологията на обоготворяванв на фараоните и на тяхната власт била прокарвана организирано чрез множество тържествени религиозни церемонии, ритуали и празници. Фараоните действали и решавали самостоятелно, но на практика се нуждаели от помощници, които подбирали от висшите прослойки на аристокрацията. Най-близките до фараона помощници формирали тенар – Централна администрация. Тя се ръководила практически от най-довереното лице на всеки фараон. Длъжността. На първия помощник на фараоните може да се улодоби условно на своеобразен пръв министр. Древноегипетското наименование на тази длъжност се използва по-рядко в литературата поради сложностите в фонетичната адаптация при съвременните езици. В по-старата литература са използвани и неудачни и несполучливи модернизми като везир и дъра. Функциите на тези високопоставени длъжностни яйца при фараоните били твърде многообразни. Те не били регламентирани по никакъв начин и зависели от фараоните и конкретната обстановка във всяко време, тъй като рязко разделение на дейностите в административното управление не съществувало. Според запазени писмени документи такова длъжностно лице се занимавало с функции и дейности на градоначалник на столицата, седия на голямата порта на двореца, началник на тайните на фараона, командващ войската, Управител на юга и севера на страната, управител на дома на златото и среброто овта и е финансите, и дъра. Тези лица се подпомагали от голям брой чиновници и писари от различни рангове и нива. Централната администрация при фараоните и в управлението на отделните номи била тясно свързана и с формираната по това време жреческа аристократична върхушка. По времето на Старото царство Египет се превърнал в силно централизирана държава. Въпреки това, дуалистичният характер на обединение в една държава Египет не бил ликвидиран и традиционното деление и противопоставяне между Севера и Юга се запазило. Обособените от предходните периоди Номи се запазили и продължили да съществуват като основни административно-управленчески области. Управлението на Номите било по време на Трите царства под контрола на фараоните. Те назначавали първоначално техните управители, които в литературата се приемат като Номарси от град. Ном, област, окръг и архо, управлявам. Номарсите осъществявали организацията на управлението на Номите и назначавали управители на отделните градове и селища, администрацията от чиновници, писари, надзиратели и други лица. Почти всички фараони от времето на Старото царство се разпореждали на ограничено във всеки от Номите. По късно преследващите епохи в Номите се обособила местна Номова аристокрация. Чиято роли и положение в държавата са увеличавали все повече и постепенно довели до относителна обособеност и самостоятелност от централната власт. Тези особености имали различен характер и изява през отдалните. Епохи зависели от много фактори, включително и от централизацията и силата на централната власт. Важна роля в организацията на египетската държава имала войската. Тя служила за завоевателни войни в други страни и за отбрана от външни нападения което се случвало твърде рядко в египетската история. Едновременно с това египетската войска имала функции и на вътрешно-политическа сила, която пазела властта на фараоните и цялата административно-управленческа система. Египетската войска била първоначално само от средите на местното население. Постепенно в нейния състав започнали да се използват различни други етноси. С течение на времето използвали все повече наемници. През новото царство наемниците били от различни африкански етноси – негри, либийци и дъра, и от народите от Сирия, Финикия, Палестина, от Месопотамия, от страната на хетите, от Танар. Морски народи и дъра. Понякога във войската си използвали и част от военнопленниците от предишни военни действия. Военното дело по онова време все още не било организирано във висока степен независимо от честите войни. Постоянна войска е имало малко и тя била преди всичко лична гвардия на фараоните, придружаваща ги навсякъде. Имало и контингенти пехота, набрана от либийски и нубийски стрелци. По време на война се осъществявала мобилизация на свободно население. Всеки предоставил предоставял определен такъв наборен контингент. Пехотата била разделена според въоръжението на стрелци, бойци с Скопия и дъра. По-късно египетската войска се подразделяла на различни тактически части. По-големите от които достигали до около 5000 бойци от различните видове и носили имена на най-известните египетски богове. Войската се подготвяла в мирно време чрез различни занимания, сред които най-важно значение имали своеобразна строева подготовка, упражнения по ръкопашен бой, умения за дълги походи до мястото на сраженията и дъра. Висшата военна власт принадлежала на Фараона. Най-често той командвал войските по време на война. В отдални случаи войската се командвала и от първия министър. Военните, контингенти имали свои собствени кадрови командири, които в текстовете се посочват примерно като началник на пехотата, а началник на стрелците и тъна. Отдалните военни тактически единици и структури имали също свои командири. Подготовката и воденето на войни било свързано в Египет с няколко дейности на които фараонът и висшата администрация държали твърде много и чрез които се постигало особено обществено признание, мобилизация и раздаване на оръжие, водене на бой в открито сражение, обсада и превземане на укрепени обекти и тържествено церемониално победно завръщане. Загубите не били твърда обект на обществено отношение и реакция. Стопански живот В началото на Старото царство Египет достигнал високо за времето си стопанско и обществено развитие. Основата на стопанския живот били земеделието и скотуват стълто. През архаичния период в Египет започнало изграждане и поддържане на сравнително широка мрежа от напоителни канали. Използването на напояване дал отласък на развитието на земеделието и увеличаване на произвежданата продукция. През следващите епохи напоителното дело се разраствало и било основна грижа както на Централната, така и на местната администрация. Основният труд при тази дейност се осъществявал чрез различни задължения на свободното население в общините, като наред с това се използвал и трудът на рубите. Скотовътството било широко разпространено стопанско занимание в района на Делтата и в другите области. По време древните египтяни освоили различни занаяти, главно обработка на камък, направа на тъкани, гранчарство, обработка на дърво и дъра. Те използвали и мета като метал. Развили се дейности като строителство, леярство, ковачество и дъра, в някои от текстовете от онова време се споменава за търговски връзки и обмен. Сцени за такива дейности има и в изображения по стените на гробници от тази епоха. Времето след разпадането на Старото царство се отразило неблагоприятно на стопанския живот. Децентрализацията на властта и разпокъсаността на страната на отделни номи и области, между които често имало противоречия и борби, довели. Древен изток до много последици. Нямало институции, сили и средства да се поддържа широка напоителна мрежа от канали и да се прокопават нови. Рязко намалели възможностите за стопанска дейност и продукция в земеделието и пкутовътството, борбите между отделни номи и области били свързани с ограбване на населението от отделни територии. Намалели възможностите и за занимания са занаяти. Обединяването на всички египетски области отново в единна централизирана държава през епохата на Танар. Средно царство дало отласък на цялостния стопански живот, който за тази епоха отбелязал значителен напредък в сравнение с времето на Старото царство. По време на Средното царство били извършени широкомащабни дейности за създаване на голяма напоителна мрежа. Прокопани били множество нови канали. Най-голямо значение имало създаването на огромно за онова време водохранилище крайта на Арфаемски Оазис, свързано с река Нил с дълъг канал. Сумелото регулиране на разливите. С напояването и отводняването на земеделските площи са увеличили възможностите за повече селско-ступанска продукция. Освоени били и нови обработваеми площи. Подобрила се до голяма степен и земеделската техника, която обаче била все още твърде примитивна за възможностите на онова време. Напредъкът в животновътството бил свързан предимно с увеличаване на броя на отглежданите животни, много по-високи достижения в сравнение с старото царство имало и при занаятите. Разширили се способностите и уменията на египтяните да се занимават с металодобъмв и металообработване. Увеличено и подобрено било производството на много урадия на труда инструменти от различни естества. По време на Старото царство в Египет парична система и парично дело все още нямало развити. Ролята на пари се изпълнявала чрез употреба на благородни метали като злато, сребро и дъра. Посредством практикуваните системи за мерки и теглилки, добитък и дъра. Преследващите епохи се засилила ролята на благородните метали като паричен еквивалент на базата на общо разпространените системи на мерки – теглилки. С течение на времето се увеличило многообразието вза – неядчийските дейности. Широко разпространение имало, както и в предходните епохи, обработването на камък. То достигнало висок разцвет с използването на новите режещи уръдия и инструменти от онова време. Новостите в използваните технически средства повлияли твърде благоприятно и на много други занеетчийски дейности като дървообработване, такачество, гранчарство, строителство, занимание в областта на изкуствата и дъра. Обединението на страната и териториалното разширение на египетската държава след успешната завоевателна дейност на фараоните от 12 династия са отразили благоприятно и на търговския обмен не само вътре в Египет, но главно са съседните народи. Организирани били множество експедиции за търговия и обмен в Палестина, Финикия, Сирия, Нубия, към Червено море, където са осъществявали контакти с други далечни народи. Има предположение, че египтяните достигали често и до Месопотамия. Египетски предмети от тази епоха са открити на много места при археологически проучвания и при други обстоятелства, такива находки има повсеместно в останките от древните градове на Палестина, Сирия, Финикия. На остров Кипър и на други места Египтяните внасили различни по естество и видстоки и предмети. Източниците показват, че внасили най-често дървен материал, който липсвал в страната, минерали, кожи, сол, благородни и други метали, роби и много други. Формите на стопанския живот не са достатъчно проучени по липса на източници и по други причини. През Средното царство, както и в предходните епохи, Очевидно голямо разпространение имали царските и храмовите стопанства. Системата на Едри стопанства на аристокрацията от времето на Старото царство продължила да съществува, но настъпили и промени. Мащабите На тези стопанства не били вероятно вече толкова крупни и се появили множество подребни стопанства. От епохата на Новото царство има запазени много повече източници за разкриването на картината на стопанските дейности, текстове, литературни произведения. Множество изображения с различни картини за отделни стопански занимания и дъра. Те показват, че развитието на стопанския живот и достиженията в отделните области били значително по-големи. Основна стопанска дейност продължавало да бъде земеделието. Неговата главна роля се определяла от цялостния комплекс обстоятелства, свързани с характера и облика на древноегипетската цивилизация. Възникнала като речна земеделска цивилизация по долината на река Нил. Естеството на лриродогеографските условия, разливите на река Нил, обилното продължително напояване и наторяване на почвата, използването на широка мрежа от канали за напояване и много други конкретни за онова време местни обстоятелства са действали за производството на богата реколта. Всичко това обаче забавило развитието и усъвършенстването на земеделската техника. През епохата на новото царство настъпили промени, изменил се видът и характерът на някои урадия за производство в земеделието. Сърповете, с които се извършвала жетвата, имали вече метални остриета и това подобрило режещите им възможности. Египтините започнали да използват нов тип лук, а ралото станало с по-дълга ръкохватка, променил се и начинът на впрягане на едрия рога добитък, който се използвал при обработката на почвата. Хумотът на животните се поставял вече не на рогата, а на врата. Като теглителна сила, освен едър рога добитък, се използвали и други животни, а много често и хора. Главно с увеличаването на броя на рубите и използването им в стопански живот. Основни земеделски култури били пшеницата и ечемикът, отглеждани били и множество вощарски и градинарски култури, технически култури затъкани като лени дъра познато и развито било и лозърството. Важно значение в живота на египтяните продължавало да има животновътството. Животните били едно от стойностните материални блага както в ежедневието, така и като белек за богатство. Животните се използвали и като налог за централната власт. В много текстове са изброени видове и брой животни, притежавани от високопоставени персонажи в египетското общество. Източниците за развитието на животновътството са недостатъчни и имат често специфичен характер, например изобразителните изкуства и дъра, които разкриват видовете и породите животни. Развитието на животновътството през епохата на новото царство имало главно количествен характер. По нова време в Египет се разпространили и нови породи домашни животни, вероятно пренесени от другите страни с развитието на военно-завоевателната и грабителска политика на египетската държава. Животновътството имало голямо многообразие. Отглеждали се няколко вида едър рога добитък, овце от различни породи, свине, птици и дъра. През времето на новото царство в Египет разпространение имали вече в по-голяма степен конете и молетата. Кнуланете се използвали не толкова за стопански, колкото за военни цели. Обикновено се смята, че животните в преобладаващата си част били собственост на едрите храмови стопанства и стопанствата на египетската аристократична върхушка. В поредки случаи и в по-малки количества животни притежавали и много от свободните лица от различните обществени групи. Значителен напредък през епохата на новото царство отбелязали и занаятите. Те се развили като широко разпространена дейност, практикувана от множество хора с висока за онова време квалификация. Появили се и крупни за работилници, които били главно в храмовите стопанства. Увеличило се и многообразието на самите професионални дейности. В получението на Ахтой са отразени голям брой за професии. Както и в предишните епохи, най-широко разпространение имали заниманията с обработка на камък, строителството. Дървообработването, тъкачеството, производство на съдове от глина и дъра. В тъкачеството си използвали два вида станове, хоризонтален и вертикален, тъканите от лен или от друга материя били с високо качество. Продължило усъвършенстването на металодобива и обработката на метали, както и получаването на различни сплави. Увеличило се майстурството, флиерството и ковачеството. Широко развитие достигнали художествените занаяти и изработването на ювелирни произведения от злато, сребро, слонова кост и дъра. От тази епоха са запазени множество предмети, които независимо от прякото си предназначение се отличават и с високо изработка. Многообразието на занаячийските произведения и техният количествен лисет били резултат от цялостното общоступанско развитие на египетското общество през епохата на Новото царство. От времето на 17-ти, династия металните урадия на труда и оръжия започнали да се разпространяват повсеместно страната и постепенно измествали използваните до този момент каменни урадия и оръжия. Бронзът навлязал широко в целостния живот на страната, тъй като изготвените от бронз уръдия и оръжия били значително по-ефективни от каменните и медните, които си използвали дълго време преди това. През епохата на новото царство в Египет се разпространило и желязото, което дало нови. Още по-големи възможности за изготвяне на различни произведения с широка употреба. Египтяните внасели желязо главно от Мала Азия чрез пряка или косвена търговия с хетите. Важна роля стопанския живот на Египет от времето на Средното царство имало развитието на стоково-паричните отношения. При липсата все още на пари ролята на паричен еквивалент и мярка на стойност се осъществявала по различен начин при обмена на стоките, най-вече с използването на мернотеглови величини на бронз, сребро. Злато и други метали На тази основа в протежение на стотици години в Египет се развивала активна търговска дейност както вътре страната, така и чрез различни експедиции с народи от съседни и подалечни страни. Египетското общество Египетското общество представлявало пъстра картина от множество социални слоеве. За няколко хиляди години настъпили промени. Но общата типология на обществената организация останала до голяма степен аналогична на другите древноисточни общества от онова време. По тези въпроси няма единни научни оценки и постановки. Различните източници показват, че още по времето на Старото царство египетското общество било вече силно разслоено на отделни класи и обществени групи. При утвърждаването на териториалната водоземлена община ролята на родовите отношения намаляла и постепенно загубила общественото си значение. Появата и засилването на имущественото и общественото неравенство обособили новата нар аристократична върхушка, която имала основно значение в характера на общественото устройство, в обществените отношения и стопанския живот. С нея било свързано и развитието на административно-управленчески апарат на страната, най-вече с по-високите средни функции в централната и в местната номова администрация и управление. От тези среди произлизали и висшите представители на развиващата се жреческа прослойка. Обособилата се по времето на Старото царство Върхушка била по същество и муществена аристокрация. Основите на нейната економическа мощ били свързани с различни обстоятелства. Тя имала важна роля в развитието на местната економика земеделие, животновътство и дъра. Нейните представители обикновено се разглеждат както като крупни собственици, така и кратко като лица, Забогатели по други вътрешно-економически причини, експлоатация на друг труд, лихварство, ползване на ресурсите на храмовите стопанства и дъра. В тези среди оставали и значителна част от заграбените по време на военно-завоевателните дейности богатства и различни ресурси, както и материалните блага от грабителската политика в завладените области. Картината на останалите обществени групи и съсловия била твърде многообразна. Научните познания в тази насока не са много категорични поради липса на източници и следвания. Египетско. Население може да се приема като състоящо се на имуществена основа от средни и бедни слоеве и социални низини, свързани с различни стопански и други дейности. Към тези среди принадлежали ниши чиновници, лица от понишите жречески категории, общинници, занеятчии, свободно и зависимо население от царските и храмовите стопанства и дъра. От времето на Старото царство има запазени много източници, които свидетелстват за развитието на робството в Египет. Неговото начало се отнася към додинастическия период. По време на Старото царството броят на робите се увеличавал в резултат на честите войни, както и чрез вътрешни източници, например Кабала и Дъра. Трудът на робите започнал да се използва широко в тежките сфери на трудовата дейност, строителство на пирамиди и други съоръжения, в прокопаването на напоителните канали, и друга да е дейности, организирания от държавата. А така също и в храмовите и частните стопанства. В цялостната обща картина на стопанския живот в египет труд, макар и широко прилаган в различни области и дейности, не заменил напълно труда на свободните египетски производители, намиращи се главно в селските общини. Обособената по времето на Старото царство обществена организация запазила основния си характер и продължила развитието си с някои промени и през следващите исторически епохи. В края на Средното царство в Египет настъпили съществени обществени промени, свързани предимно с разоряването и обедняването на голяма част от свободните общинници. Растящите обществени противоречия и недоволство довели до стихийни реакции. Около 1750 г. пара необществените противоречия се изразили в голямо въстание. Писмените източници показват, че то било по-скоро бунт на недоволни и гладни хора. Отколкото организирано движение с определени идеи и цели. Въстанието продължило около 4 години и довело до силно отслабване на централната и местна власт, като бунтуващите се ограбвали богатите и присвоявали техните блага. 4. Култура Културата е била обект на различно отношение при отделните методични и доктринни схеми в историческата наука през последните две столетия. Осем по-старата литература много често културата е отделена от историческия процес и е разглеждана като негова функция. Развиваща се постфактум по отношение на определени предпоставки, причини, процеси и тъна. Много голямо е разнообразието и на определенията на понятието култура, както историческата, така и литературата в по-широк кръг хуманитарни научни направления, без да се влиза в спор за научното основание на това голямо многообразие. Днес може да се приема обикновено, че древните култури не започват, както се твърдеше порано. В определени хронологически моменти, а са неотменна съществена част на цялостния исторически процес. Според естеството и степента на преките и косвени извори научните познания са различни и позволяват да се приемат едни или други схеми на периодизация и класификация. Културата на Древния Египет е предмет на огромен интерес през последните две столетия. Чрез археологически разкопки и по други начини са открити огромно количество източници, които свидетелстват за културното развитие през отделни периоди от време в едно или в друго направление. Направени са и голям брой научни изследвания от най-различно естество, които осветляват много научни въпроси. Като една от най-древните писмени култури в историята на човечеството, културата на Древния Египет не се поддава на опити за точни определения и терминологически характеристики. Според източниците, с които науката разполага, се знае, че писмеността възникнала приблизително през последните столетия на четвърти хиляди пърне. През периоди общото културно развитие било бавно в резултат на затвореността на древно-египетския сеят. По късно връзките с други страни от древноисточния свят се разширили и били достигнати големите резултати в отделните направления и изяви, които са известни до днес. Рвлияя Религията в древния свят и в Египет имала изключително важна роля за цялостния облик на развитието на културата. Тя била единственият фактор за определянето на мирогледа на древния човек и отношението му към заобикалещия го свят, към себеподобните му и към самия него. За религията в Египет има изключително много писмени източници и археологически материали от различна стество. Чрез тях се проследява развитието на религиозното мислене от най-ранните епохи до края на съществуването на древно цивилизация. Египетското религиозно мислене от края на късните праисторически епохи и времето на образуването и развитието на египетската държава се отличавало с изключително голямо многообразие. Основната характеристика на най-древните известни форми на религиозно мислене в Египет се определя от фтишис – маето темизма. Фетишизмът в древния Египет бил свързан от много древни праисторически времена с система на почет на реално възприемани чрез сетивата предмети и явления като надарени с върхъстествени сили и способности. Много учени приемат фетишизма и тотемизма като напрано известни форми на религия, срещащи се при всички древни народи. Различията в историческата наука се определят от приемането или отричането на тотемизма като проява или като вариант на фетишизма. Най-често чрез тотемизъм се означава система на почитане на животни, смятани за прародители или за основатели на началото народови и други колективи от хора и други. Фетишизираното облаготеоряване на предмети и явления и на животни от заобикалящия човека реален свят определя началото на възникването на древновгипетската религиозна система на племенните и селищни общности в долината на река Нил. За разлика от много други древни народи, при които фетишизмът и тотемизмът изчезнали рано в културно-историческото развитие. В Египет те се запазили дълго и имали съществено значение за цялостната характеристика на древновгипетската религия до римско време. Отличителна особеност на ранните религиозни древноегипетски вярвания били възникването и развитието на различни култове. Значителна част от култовете представлявали своеобразна почет към отделни конкретни животни, което според едни учени имало пряка връзка с разкъстотемизма, а според други – нямало. Култовете и почитта към животни били силно твърдено явление по всички територии на страната. По-късно, когато почитаната абстрактна природна сила започнала да придобива по-конкретизиран персонифициран божествен образ, той бил пряко свързан с съответното култово животно, което станало негово улицетворение. Така наираните появили се идеи за божества и представите за тях и техните образи били пряко свързани с отделни животни. Например, Бог Хор се представил като Сокол, Озирис, Амон и Хнум като Овни, Апис, Хапис като Телец, Сед като Змия, Тут като Ибис, Себек като Крокодил и Тъна приетите. Като образи животни били типични представители на позната фауна. Свързването на най-ранната представа за конкретизирана божествена сила с образа на животно се нарича с древногръцкия термин Зооморфизъм. Култовете към животните които станали първообрази на отделни местни божества, както и към животни, свързани с пообщи божествени представи, продължили съществуването си в Египет до късни исторически епохи. Известни са системите на почет към различни бикове апис в град Мемфис, Емневиса град Хераклеополис, Бухиса отделни птици, сокол, ибиси и Дъра, котка, куче, крокодил и много други. Сред другите култове, Чието развитие започнало твърде рано и успоредно с култа към животните. Най-съществено значение за египетската религиозна система имали култът към природата, конкретизиран по различен начин и свързан с различни изяви. Този култ бил свързан често пъти с представите за свещена земя, богиня майка и дъра. С вегетативните сили на природата от рано били свързани определени земеделски култове, които по-късно са олицетворили с култовете към Озирис изида както и с някои други божества. Сред всички ранни култове в Египет особено значение имало развитието на множество по форма и особености слънчеви, соларни, култове, най-вече в Долен, Северен, Египет, а така също и в останалите територии. Благодатната роля на река Нил и нейните води за развитието на земеделието и осигуряването на живота довели също до нейното ранно божествяване, свързано с различни идеи и форми в едно или друго време и място. Много важно значение имал и култът към мъртвите. С него били свързани религиозни ритуали и церемонии при изпращането на мъртвите в отвъдния свят, в който египтяните вярвали. Обособяването на царската власт наложило и култове към фараоните. Развитието на религиозните идеи в по-късните исторически епохи на древността довело, макар и бавно, до съществени изменения на религиозните представи. Те били резултат също от развитието на обществената организация и нарастването на ролята на обособяващите се високопоставени слоеве на обществото. Отдалният високопоставен персонаж от реалния живот бил по-силен и по фактор от абстрактната представа за отдалното божество. Така постепенно божеството започнало да се възприема и с идеите за човекоподобна сила. Появила се смесената представа на древните египтяни за божествата тяло на животно с глава на човек или обратно. В този смисъл е и скулптурата на Сефингса пред пирамидата на фараона Хафра от четвърти династия на Старото царство. Представата за божеството смесена форма, зооморфно и антропоморфно е своеобразен втори етап в развитието на идеята за божеството в историята на древните религиозни системи. Следващият еновис етап е антропоморфният, при който идеята за божеството е изцяло в човекоподобен вид, както е при древногръцката и римската митология. Разпъването на Христос на кръст като човек според християнството и тъна развитието на идеята за антропоморфизация на божеството в Египет не се утвърдила напълно и не изместила до край зооморфната представа. Смесената форма на представа за божествени и свръхестествени сили не е определено само древноегипетска, независимо, че най-добре се проследява на фона на древноегипетската история на религията. Смесената форма отразява практически начин на религиозно мислене. Валиден за целия регион на източно-средиземноморския цивилизационен ареал и прилежащите му области. Например в древногръцката митология са запазени по древни субстратни материали за кентаври, конечовеци, харпии, жени птици и дъра. Въпреки дългия християнски и мухамедански период в древната митологична езическа традиция на Балканите са запазени други подобни представи, които отразяват хилядолетни идеи за смесени форми на свърхъстествени сили русалки. Змееве и дъра от различните приказки на митологична основа. Наличните източници показват, че във всеки регион и централно селище на отделните общини в Египет от най-дълбока древност се оформял определен конкретен местен култ, който имал специфични особености и около който постепенно възникнала идеята за отделно конкретно божество. Култовете на отделните селища и общини се наричат обикновено местни, тъй като по същество са отнасяли само до определена общност и територия и не били все още прияти за почет в целия Египет. С обединението на отделните територии е единна египетска държава всички центрове влезли в една обществена и държавна система със своите местни религиозни представи и местни култове. Тези обстоятелства определили политистичния характер на древно египетската религиозна система, при която се запазили представите за множество божества с различен местен происход. Като някой от тях постепенно започнали да се почитат и универсализирано из целия Египет. С големите промени в организацията на обществото и развитието на държавата по времето на Старото царство настъпили съществени изменения и в египетската религиозна система. Все порязко се обособявали култовете към местните божества в отделните големи общини и номови територии, като тези на водещите центрове взели превес по налагане и разпространение. Религиозният живот се оформил от дълбока древност като система от различни култове, почитането на които се осъществявало по различни начини, най-често чрез богослужения в храмовете, празници, процесии, ритуали. Мистерии и дъра главното място за осъществяването на култа към едно божество бил храмът. Почти за всички божества в Египет имало големи и по-малки храмове в отделните градове и различните населени места. Около всяко божество имало по-голям или по-малък жречески кръг в зависимост от разпространението и ролята на съответния култ в страната. А ролята, влиянието и богатството на отделните жречесики кръгове в Египет била също твърде различна. От времето на Средното царство и особено през Новото царство най-многобройно и с най-висока роля в цялостния живот на Египет било жречеството на Амон. След него се нареждали жреческите среди на другите божества, чието култове имали разпространение в големи райони от египетската държава като Нара, Напта и Дара. Главният или върховният жрец, Танар Първо жрец, на всяко божество се назначавал обикновено от фараона. В жреческите среди имало ярко изградена силна иерархична структура на положение и подчиненост на отделните жреци. Естествено, било на тървожреца да се подчиняват всички жреци на това божество, но не и на други. След тървожреца следвал кръг от високопоставени жреци, назначавани от фараона или от ярвожреца, номинирани с рангове като втори, трети звезда и тъна. След тях имало по-нисък кръг жреци, също разделени иерархично на първи, втори и тъна Най-многобройно било Танар. Нише жречество, към което принадлежали широк кръг занимаващи се не само с култовите проблеми, но и с дейност в храмовете и стопанствата им. В храмовете се осъществявало обикновено ежедневно богослужение от жреците без участие на външни лица от населението религиозните ритуали били от най-различно Всеки храм имал свой облик на култови дейности и практически определял своите религиозни празненства и церемонии. В тях вземало участие населението, което почитало съответното божество, при Танар. Процеси и често пъти статуята на основното божество била изнасена от храма и разхождана по различни места и дори в други селища. Докато богът пътувал, се извършвали съответно различни религиозни дейности. Една от основните форми на почти всеки египетски култ били тенармистерии. Те представлявали своеобразни представления по предварително определен сценарен ред и се разигравали в храмовете или край тях, в мистериите вземали участие като актьори само жреците. Но от определени периоди се срещат сведения и за истински актьори. Друга, неотменна специфична част на всички египетски култове било жертвоприношението. Обикновено в жертва на божеството при определени церемонии и ритуали се принасяли различни животни, бикове, кози, гъски и дъра, плодове и растителни храни и продукти. От времето на Новото царство се разширила твърде много практиката на ураколите към храмове и светилища на различните божества. Тази дейност се приемала като своеобразна форма на общуване на отделен човек с Божеството. Човекът можел и поставял съответно различни въпроси, но Божеството естествено отговаряло само ако иска. Развитието на египетската религия се отличавало с поява и развитие на доктринни, теологични идеи и те да се наложат и разпространят чрез умело и ефективно оформяне за полезно и широко възприемане. Налагането на тези тенденции довело до превръщането на местния бог в централна не само за региона фигури и сила, но и божествена сила с универсални космически функции, свързани с космогонията, космологията, генеалогията на боговете и тъна. Де основните божествени фигури се групирали други богове в определена иерархична система. Тези групи богове станали герои на отделни митологически разкази. Те формирали пъстрата и сложна картина на египетския пантеон в който отделните божества имали различно място и различна роля според култа към тях в отделните градски и други средища. От времето на Старото царство в Египет се формирали множество религиозни учения, които приели облик и характер на различни теологични доктрини. Египетските религиозни текстове представят религиозните теологии в непълен вид. Всеки текст съдържа съществени отличия, поради което трудно се приема наличието на основен вариант с еволюционни или друга и самемения. В теологичните разсъждения се откриват чисто философски познания, които по нова време все още не били отделени самостоятелно и се свързвали изцяло с религията. Приема се, че най-ранната теологична доктрина била създадена в град Хелиополис и се свързвала в основния си вид с слънчевото, соларното, божествора. Тя е отразена сравнително най-добре в тенар. Текстове от пирамидите, които са религиозен писмен паметник от втората половина на Старото царство, в ранните египетски текстове се срещат и други трактовки и версии. Името Хелиополис е древногръцко и означава град на Слънцето. Градът е известен в Библията под името Он, а четенето на египетското му произношение е в най-близо до юно. Останките му са разположени в Долен, Северен, Египет в началото на дълтата на река Нил, недалеч от съвременния Кайро. Някои следователи приемат, че е бил първият център на най-ранното държавно обединение в Египет, предшестващо на старо царство от времето на Трети династия. Първата египетска теологична доктрина била смесица от множество древни култове. Тя трябвало да даде обяснение на различни въпроси като сътворението на света, генеалогията на боговете, иерархичния ред на небето и земята, повторяемите са процеси в природата и много дъра. Основният първоначален поетулът на тази теология приема в философски смисъл дуалистичното начало на света. В теологичен план тази доктрина приема Бог Атум като първосъздаден, неръкотворен, извечен, изначален, само създаден от първичния космически хаос Нун. В същото време Атум се превърнал в Ра или породил Ра. Отъждаствяваното на Атум и Ра в едно и също дуалистично божество Атум Ра представлява синкретично смесване на най-древното земно, хтонично, божество Атум в Хелиополи със слънчевото, соларно, божество Ра. Различните текстуални версии на хелиополската теологична доктрина Основни творци на света Танардемиурзи били съответно Атум, а така също и Синкретачнията Тумра и Самура. Творението битието на света е представено най-общо като разделяне на светлината от тъмнината и материализация на мисълта на творец Ра. Еволюцията на материята която преминава от състояние на хаос в определена форма е свързана с генеалогия на съответни богове. Атум е отъждествени с Хепри и като Атом Хепри олицетворявал първоначалния възникналка земя, появил се след оттеглянето на водата от наводнението. Тази картина била алюзия в космически план по модела на реалния живот в долината на Ранил при периодичните нейни разливи. Тя се среща като основен принцип за сътворението по-късно и в теологичните модели на много други древноегипетски градове. Първоначално Ра, а според други версии Атум-Ра, създал основните елементи на света, които според хилиополските жреци били четири. Създадената първа двойка богове олицетворявала и първите основни елементи на света, въздухът като пространство между небето и земята, без който животът е невъзможен, Бокшо, и Огънят, неговата съпруга, богиня Тефнут. Шо и Тефнут създали друга, втора двойка богове, свързана с други два елемента на света, бог Геп земята, и богиня Нут, небето. Геп Инут създали двойките божества Озирис, Изида и Сетнефтида. Озирис и Изида били сред най-важните богове в древноегипетската религиозна система. Първоначално те били почитани като богове на растителността и вегетативните сили на природата, и с тях били свързани земеделски култове в различни форми. Още от времето на Старото царство Озирис бил почитан като олицетворяващ доброто света, животът, плодородието, олзанието и тъна. Озирис бил и главното египетско божество, почитано като покровител на мъртвите и владетел на отвъдния Ефло добрия в сравнение с земния, свят на мъртвите. За разлика от него Сет бил възприеман в пантеона като бог на злото, смъртта, неправдата, безплодието и дъра. Осема философски смисъл Озирис и Сет били свързани в диалектическо единство и в борба като противоположности, на света нямало добро без зло. И обратно. И в различно време наделявало едното или другото. Така основното хилиополско божество във формите Атум, Тумра и Дъра се приема като творец на света, и около него са групирани четири божествени двойки. Всички тези девет божества съставят танар девятка. Боговете от тази девятка набили и велики богове на фона на множеството други божества, почитани в отделните общини и територии е Египет. Всяко създадено живо същество по волята на Бога Творец, Щържало в себе си материална частица Кет. Духовна частица от самия Бог Творецка и от индивидуалното съчетание на тези две частици се пораждала конкретната душа на живото съществото на шеста. След смъртта на живото същество неговото шест е изчезвало, ка се връщало при Бог Творец, а Кет като материална част била тленна и се погребвала и тъна. Хелиополската теологична доктрина съдържала определено и твърде много силни за онова време идеологически постановки. Фараонът в Египет се представил като най-великото творение на Бога създаде тълра, като негов абсолютен световен редювар в цялостната му творческа дейност като демюрк. В долърче нулазей смисъл фараонът не трябвало да се съди за действията си раземята от земните хора, а на небето от съда на боговете, ръководен от богинята на справедливостта Маат. Идеологическа постановка било и твърдението, че в Сич. Седем древен изток 97 Ки богове от Девятката на Ра последователно царували на Земята и че те именно били първите царе на Земята, след боговете на Земята царували полубогове и чак след тях фараоните. Според Хелиополската теология Египетските фараони се считали като продължители и потомци на боговете от Хелиополската деветка. Друга религиозна геологическа доктрина била създадена в град Мемфис. Някои следователи определят Мемфис като своеобразен втори религиозен център в Египет след Хелиопопис който бил подревен град и понапреднал в развитието на различни религиозни дейности. Еменфиската теологична докрина е отразена най-добре в тенар паметник на еменфиската теология. Текстът на този писмен паметник е от късно време, но се смята, че религиозната теория е създадена под непосредственото влияние на хелиополската доктрина през втората половина на Старото царство, когато градът вече бил столица на Обединената държава. При такава обстановка било естествено местният мемфийски бог да се прослави в общоегипетски измерения. Според мемфиската теологична доктрина бог Пта, също и Птах, се представил като върховно божество, създател, Демиург, на космическата вселена, на останалите богове и на реалния свят. Пта създал реалния свят чрез творческо слово. Този принцип е възприет и използван многократно за различни теологични и философски цели в по-късни исторически времена. С него е свързано понятието логос в древногръцките философски учения, създаването на света от Бог в християнската религия според Библията, битие и Дъра. Между еменфиската и хелиополската теологична доктрина има твърде много сходни постановки, приемани най-често в литературата като влияние от хелиополската доктрина. Пта се отъждествява обикновено с хелиополския атом от една страна, а от друга се приема като негов създател. Около Бог пта като Вселенски бог-създател Демиурк. Съгрупирани още богове, които формират отново девятка по подобие на хелиополската доктрина, като всички имена не са известни. Култът към Пта се разпространил постепенно в целия Египет. През следващите епохи този култ бил почитан независимо ръта да представите за първобогове в отделните градски и териториални общности. С много от тези други богове Пта бил синкретично отъждествяван, например Снун, Атум, Ра, Амон, Озирис и Дъра. В различни времена бил почитан често като бог на истината, покровител на занаятите и тъна. Много важно значение в културно-политическата история и Египет имало възникването и разпространението на таванската теологична доктрина. В нейната основа стоял бог Амон, чийто култ станал приоритетен в протежение на много столетия по времето на Средното и Новото царство, както и в периодите между тях и в по-късно време. Приема се че култът към Бог Емунто имал основно значение в Тива до 11 -ти династия. Името на Бог Емонто се среща е у Фурно и в тронните наименования на трима фараони от 11 династия, с чието имена се свързва възстановяването на Обединената единна египетска държава, Ментохотеп, Емонто е доволен, Ай, Втори и Трети. Култът към Бог също бил разпространен в Тива, но получил приоритетно значение с идването на впаст на 12 династия. В научната литература се срещат предположения, че смяната на династиите била резултат от вътрешен преврат. Новата 12-ти династия се облегнала като политическа опора на местното жренество на Амон в противовес на жречеството на Емунто, което вероятно било свързано с фараоните от 11 та династия. Така или иначе, в Египет станала съществена промяна, която се отразила и на религиозната политика. Фароните от 12-ти династия са отказали да използват теофорно в тронните си наименования името на Бог Като вместо него приели това на Амон, Танар Аменемхети, името се среща и като Аменем Хатти означава начало Самон, с възстановяването на целостта на държавата. Увеличаването на властта на фараоните от 12-ти династия и преход отново към силна завоевателна политика се създали условия за постепенното налагане на култа към Бог Амон като общодържавен. От времето на 12-ти династия започнало налагането и на Таванската теологична доктрина. Тиванската теологична доктрина представлявала опит по същество да се уподоби Бока Монса с северноегипетския соларен Бокра, чието култ придобил постепенно широко разпространение в целия Египет. Естествено било Тива като столица да заеме и централно място в тази теологична доктрина, и то като естествен център на сътворението на света, тъй е като първичен хълм, първата земя която излязла от водата при сътворението на света и тъна. По подобие на Ра Амон се превърнал в създател на целия свят и на останалите богове. При това отеждаствяване се появила и версията за Амора, която е несполучлив синкретичен опит с определени религиозни цели. За разлика от соларния облик на Ра и на му вариант Сатум, Амон бил представен като вездесъщ невидим бог, бог на въздуха и вятъра, надиханието и тъна. Около него били групирани и също 8 други божества, които заедно формирали Танар-Карнахска по името на храма на Амон в Карнак девятка. Фидологически вариант Амон се разглеждал не само като покровител и вдъхновител на политиката на фараоните, но често и като техен баща. Теологични доктрини възникнали в едно или друго време и в различни други египетски градове, центрове на отделни райони и територии. Те били свързани помежду си в резултат както на единия характер на египетската религиозна система, така и на взаимовлиянието, на което били подложени при различни обстоятелства във времето. Всички теологии приемали идеята за сътворението на света от извечен първичен космически океан от хаос, улицетворен от бог Нун, в който хаос се самозараждал творец, Демюрг, на света, с едно или друго име в отделните доктрини. Друга типологична особеност на египетските теологични доктрини е, че представят сътворението на света като поява на хълм, суша, отводното, космическо, пространство и че този процес е имал за център един или друг град според съответната доктрина. Политеистичният характер на египетската религиозна система определя египетския пантеон като съставен от множество други богове, освен споменатите по-горе Атум, Ра, Пта и Амон и свързаните с тях богове. Много от боговете в египетския пантеон се почитали като местни в отделни центрове и се възприемали в тези места като универсални космически божества. Въздали света. Едновременно с това. В други населени места култът към тях имал друг характер. Те били там лоскоро олицетворение на определени природни сили и имали една или друга роля в пантеона, сравнени с приоритетните за тези места божествени сили. Сред най-широко почитаните египетски божества бил и бог Хор. Хор би е почитан обикновено като соларно божество в отделните места в различни образи и варианти, тънархипостази. Хъръра, бил и покровител на египетските фараони, като се приемал за техен родоначалник. В почти всяко тронно име на фараон фигурирало и името на бог Хор. Проблемът за Бог хор в пантеона на древноегипетската религиозна система е свързан с твърде много неясни и непроучени въпроси от различно естество, поради липса на необходимите източници. Така, например, няма сигурни доказателства происхода му. Според някои основания хор се свързва с долен, северен, Египет, а според с други, той бил южно-египетско божество. Хор хипостаза хор, старши, се среща в митологичните разкази като син на богинята Нут брат на Озирис и на други от първоначалните боговете и Тъна. Като член на различните девятки и осморки на главните богове, са на света като Атумра, Пта и Дъра, като спътник на Ра и Тот, и в други варианти. Според много други версии, основният хипостаз на Хор се приемал като син на Озирис и Зида. Смята се, че този вариант е сравнително късен и бил резултат от развитието на култа към Озирис и Зида. Широко почитан бил и бог тот, който се приемал като бог на луната и с него се свързвали покровителствата на интелектуалните занимания, писмеността, отделните науки, времето и дъръ бог на луната бил и ях. Общо египетско разпространение имал и култът към богинята Хатор, Хадхор, която често се свързвала с Хор. От многото други богове, често срещани в документи и монументи са имената на Анубис, свързван с култа към мъртвите, Мин, с култа към плодородието. Себек отъждаствяван обикновено зооморфно като крокодил и свързван с силите на плодородието – Маат, богиня на справедливостта, Сет, бог на злото и много други. Други почитани божества в Египет били хапи, отъждаствяван с река Нил, богинята Хатур, свързвана с различни представи, бог хнум и дъра. Религията се разпространила и сред съседните на Египет народи, а така също и сред народите, които попаднали под египетската военно-политическа хегемония. Писменост и литература. Писмеността в Древния Египет възникнала в дълбока древност, преди обединението на страната в единна териториална държавна организация. Най-ранните писмени знаци в Египет са известни от втората половина на четвърти хиляди Древно Древноегипетската писменост има изключително оригинален характер, който се обославя от специфичните условия на живот и на културно-историческите процеси по долината на река Нил. Много специалисти приемат, че силно въздействие върху естеството и развитието на писмеността оказали флората и фауната. Използването и развитието на писмеността имало огромно значение в цялостното културно-историческо развитие на древноегипетското общество и държава. За около 4000 години в Древния Египет се развили и няколко писмени системи. Най-напред възникнало Танар Пиктографско писмо, при което всеки знак представлявал рисунка и означавал определено конкретно понятие или дори мисъл. От ликтографската писмена система произлязло танар. Еероглифно писмо отделните знаци при него били по-опростени и стилизирани рисунки, които често имали дори абстрактно значение. Иероглифното писмо било в употреба твърде дълго време. По-късно се появило и танар, иератично писмо, което най-общо представлявало система от опростени знаци за побързо писане. Най-късно се появило и било използвано в Египет танар-демотично писмо. При него отделните знаци имали до голяма степен стойност на фонеми и букви, но до въвеждане и използване на азбука все още не се достигнало. Използваните в Египет писмени системи били твърде сложни и впечатляващи с формата на знаците. Наред с това те били много неудобни по същество, тъй като не можели да предадат точното съответствие на човешкото мислене и разговор пия език. Поради тази причина много от текстовете, особено по ранните, подлежат не толкова на буквален прочит. Коткото на интерпретация на записаните мисли и идеи, древноегипетските писмености не познавали строги правила. Пишело се върху различни материали – камък, керамика, постените на храмове, гробници и тъна, върху пергамент и дъра. Писмеността се намирала почти изцяло в ръцете на жреческите слоеве във всички периоди от съществуването на древния Египет. Жреците не допускали е писмото да се занимават среди, които не били близки до тях. Освен това... Сложността на писмото била голяма пречка за неговото разпространение и използване. От далечното минало на Древния Египет до наши дни са достигнали голям брой текстове и писмени паметници и произведения от различни стество. Значителна част от тях се отнасят към Древноегипетската литература. Естеството и характерът на Древноегипетската литература, както и литературите на най-древните общества и държави, са твърде специфични и различни сравнения с по-късните исторически епохи и съвремието. Освен спецификата на жанрове, сюжети и идеи, важно отличителна особеност била тясната връзка на древна литература с религията, която оказала огромно влияние във всички възможни области и изяви. Обикновено се приема, че основното творчество и традициите на епоса стоят в основата на появата и развитието на древна египетската литература. С развитието на писмеността се създала възможност част от сюжетите и идеите в устното творчество да се записват, което довело до появата на най-ранните писмени паметници в обсега на тън литература. На тази основа се обособили и специфичните древноегапетски литературни жарове, които били повлияни от устното творчество и от епоса по отношение на сюжети, митологични разкази, приказки и дъра. Голяма част от запазените писмени произведения и паметници са копия от различни епохи. Поради тази причина известните от тях произведения не могат да се датират с точност и ред въпроси от хронолията и развитието на древноегипетската литературна традиция остават неясни. През епохата на Старото царство са обособили и първите специфични египетски литературни жанрове автобиографиите и поученията. Тези произведения представлявали по същество по смъртни биографични текстове. Наричат се автобиографии, тъй като разказът в тях се води от името на покойника. Целта им била до голяма степен ритуално-магическа. Те трябвало да възхвалят качествата и жизнената дейност на починалите високопоставени персонажи, приоритетно от висшите слоеве на египетското общество, пред боговете и да им осигурят по този начин тяхното. Внимание и грижи в отвъдния свят Автобиографичният жанр в египетската литература продължил развитието си и през следващите епохи. До наши дни са запазени множество автобиографии на различни вълможи, Науна от времето на Старото царство, на Яхмус от Новото царство и Дър. Поученията били по същество нравствено-дидактически произведения. Те съдържали конкретни практически предписания и съвети към лица от висшите слоеве на египетската аристокрация по пътя на тяхното служебно. Издигане Тези текстове се отличават с груб практицизъм. Сред най-ранните от тях са известни по ученията на Кагемни и Птахотеп. От покъсно време е поучението на Ахтой, син на Дуалов към сина Мопиопи. Това произведение дава сравнително пълна и точна картина на трудовите дейности и различните професии в реалния живот. В поучение на Ипосър е отразено голямото въстание в Египет след края на Средното царство през 1750 г. Пърне. Това възстание се описва и в Пророчество на Неферти, като под формата на Пророчество на Древен Пророк са разказани минали събития. Запазени са и много други текстове на поучения. Към древно египетската литература се отнасят и голямо количество други писмени произведения, които трудно могат да се определят в конкретни жанрови характеристики. Много от тези произведения представляват по характер повествователни съчинения с различна сюжетна и друга характеристика. Някои от писмените съчинения могат да се определят много условно като повести. Като такова произведение може да бъде прията например повеста за красноречивия селянин. Главният Герой според сюжета бил жертва на произвол и не намерил никъде справедливост, докато не достигнал до фараона, с чиято намеса всичко завършило благополучно. Това съчинение било сътворено очевидно към края на Старото царство или във времето непосредствено след неговото разпадане. В обстановка на отслабване на централната царска власт се оказало целесообразно в литературата да се използва образът на справедливия фарон. Започнало налагането на идеята, че на уредиците и злините в реалния живот нямали нищо общо с централната власт и установената система страната, а били на действията на отделни конкретни лица. Много от тънар повести или други повествователни литературни произведения били тясно свързани по форма с автобиографичния жанр от който възприели твърде много елементи като личното повествование и дъра. Един от типичните примери в тази насока е произведението, известно като повест или разказ за синухет. Това съчинение е известно и с други наименования, например в българската литература като Синух в Египтянина. До наши дни са дошли множество копия, сътворени предполагаемо в школите за писари в храмовете и служащи за развлечения и получение на определени обществени среди. Основният текст на тенарповест за Синохет е запазен на два папируса. Като освен това има намерени много други фрагменти на различни места, школи за писари към храмовете, по стените на някои гробници. В текстове от своеобразни за онова време частни архиви и колекции и дъра. В това произведение са отразени сцени от реалния живот и бита, както в древния Египет по време на Средното царство, така и в съседните страни на Палестина и южната част на Финикия. В многообразието на жанровата характеристика на египетските литературни произведения някои съчинения трудно могат да се определят с една или друга точност. От подобно естество е например Танар – пътуване на Оноамон в Сирия, което е едно с автобиографичния жанр. То представлява и своеобразеният епис на фона на пътуването до Сирия на главния герой като жрец за изпълнение на храмова поръчка епохата на новото царство в литературата започнало да се отделя по-голямо внимание на военните сцени и на описанието на чуждите страни. С налагането на продължителна и успешна завоевателна политика се стигало често и до тенденциозни преувеличения. Показателна в това отношение е Танар. Кадъшка поема, известна също и като епос на Пентаура по името на нейния автор, в най-пълен вариант това произведение е запазено на папирус. Но по същество основният текст е изсечен по стените на храмовете в Карнак, Луксур, Рамесум и Абусимбел, като е запазен в различно състояние. В сюжета на това произведение военните действия с хетите са предадени преувеличено и едностранно като голям военен египетски успех, което противоречи с текста на мирния договор след войната. От почти всички епохи са запазени и множество приказки. Те третират различни въпроси от реалния живот и отношенията между хората в египетското общество. Много често на план са извеждани проблеми на конфликта между стари и млади, отношенията в семействата, разпадането на големите патриархални семейства. Различни страни от установените за онова време ценности в отношенията между хората и тъна. Религиозната литература в древния Египет може да се определи като самостоятелен раздел с голямо жанрово многообразие. Много голям е и броят на запазените писмени съчинения и текстове от различни естество. Най-рано през епохата на Старото царство започнала да се развива религиозна литература главно с заупокоен характер. От това е Сатанар. Текстове на пирамидите. Те се определят много често в достъпната масова литература като най-древен религиозно-литературен паметник в Египет, смята се. Че те били резултат от обича и мъртвият фараон да се погребва освен с други дарове и са заупокойни литературни текстове, чието предназначение било да му осигурят благополучие в задгробния живот. Първите записи на подобни текстове са известни по стените на вътрешните помещения на пирамидата на последния фараон от видинастия династия Унас. Практиката продължила и при фараоните от следващата шести династия на Старото царство. Текстове на пирамидите представляват сбор от множество религиозни текстове от различно време и различно естество, събрани чрез опит за единна редакция. Много от текстовете са поранни ранни по происход, понякога до около 400 години. Записани са обикновено в зелено, който цвят се приемал като символ на доброто и на живота. Съдържанието и характерът на текстовете и проблемите в сборника са в пряка връзка с развитието на египетските религиозни вярвания. Представите за отделните божествени сили Множество Космогонични и теологични идеи, включително и създадената в град Хелиополи с първа слънчева теологична доктрина и манадъра. Художественото и поетическо оформяне на текстове на пирамидите е твърде многообразно за онова историческо време, много често се използват като художествени средства литерацията, паралелизмът на частите. Подборът на думи със сходно или еднакво фонетическо произношение, и тъни използвани са и вметнати части. Отслабването на централната царска власт след разпадането на Старото царство, засилили ролята на някои среди от местната аристокрация. В този смисъл се приема, че практиката, свързана с текстове на пирамидите, които са отнасяли само и изключително за благополучието на мъртвите фараони, се променила. Появил се нов комплекс от заопокойно магически текстове които обслужвали вече местната аристокрация в Номовете. Тези текстове са открити записани по стенети на каменните и дървени саркофази и гробове на мъртви персонажи с различно положение във високите среди на египетското общество от времето на Средното царство Иса, известни като текстове на саркофазите. От края на Средното и от времето на прехода към новото царство религиозно-магическата литература започнала да засяга все повече лица от различни слоеве на обществото. С навлизането на папируса в помасова употреба се стигнало до промяна на практиката при погребения ритуално-магическите текстове, вместо да се изписват по стени и саркофази да се написват на папирусни свитъци. Тези текстови комплекси се нарият Книги на мъртвите едно. Обобщеното събрано съдържание на тези текстове под името Книга на мъртвите дава основен облик за смесения характер като религиозно-литературно съчинение от времето на Новото царство. Без съмнение, че в книга на мъртвите има твърде много заемки от поранните съчинения от това естество като текстове на пирамидите, текстове на саркофазите и дъра. Текстът на книга на мъртвите е достигнал до наши дни в десетки варианти от преписи, направени в различни епохи и носещи съответно множество редакционни и други изменения. Един от вариантите е преведен и на български език. Към по-късно време се отнасят и други произведения къл Ример книга на Кравата. Текстът на този сборник е известен главно от скалните гробници на фараоните от 19 династия от 14 в Пъра. не разположени в Танар, долината на царете край столицата Тива. Известни са текстовете и на много други религиозно-литературни съчинения от различно време и естество, като книга «Адмаут», «Книга на деня», «Книга на нощта» и много други. Силно развитие получила и религиозната лирика. От времето на религиозната реформа на фараона Аменхотеп IV, ехнатон от 18-та династия на Новото царство, известен хим нечестна приятия от фараона на Катун. В този хим силно идеализира на светлата част на деня като триумф на животворещия слънчев диск Катун. Неговото господство на небето, когато той озарява целия свят, осигурява доброто на света. рязко противопоставена на светлината е тъмнината която е плод на други сили и олицетворява злото. Има запазени химни в чест на Амон и на други божества. Твърде многообразна била религиозно-митологичната литература. В различно състояние са запазени множество митологични разкази, свързани сюжетно с едни или други божества, представени като универсални космически сили и творци на Вселената. Религиозно-митологичните текстове се отличават с изключителна сложност на идеи, композиции. Форми, художествени средства и дъра. Главните персонажи в митовете се представят последователно в различни променящи се от едно състояние в друго форми и образи. Древните гръци възприели вероятно тази идея, тъй като подобни принципи в литературата от по-късно време са известни с техния термин метаморфоза. Обикновено се смята, че текстът на много от митовете се възпроизвеждал от жреците по време на религиозни церемонии и ритуали и така се въздействало по-ефективно върху слушателите. С развитието и разпространението на хилиопълската теологична доктрина Бог разстанал основен персонаж в множество митове. Тясно свързан с тази доктрина е митът Зара, който водил непрекъсната космическа борба с силите на хаоса, мрака и злото. Според този мит създаденият от разсвят в космическия хаос и тъмнина не бил абсолютно трайен и сигурен, поради което този Бог трябвало да води борба за неговото запазване. През Денир го спутствал в космоса и плувал по небето като чрез светлината осигурявал живота и трайността на създадения от него свят. Вечер достигал западния хоризонт, с което неговия дневен път свършвал и той слизал в подземния свят, който не бил негово владение, а царство на хаоса и мрака. В това подземно царство Ра, подпомаган всяка нощ от свитата от близките му богове и други сили, водил тежка борба с силите на мрака, като великия змея поли и дъра и побеждавайки ги. Изгрявал отново сутрин на източния хоризонт. От книга на кравата едно е известен тенар: Мит за изтребване на хората. Като създал всичко като бог-творец, включително и хората, ръцарувал постоянно в небесния и земния свят. С течение на времето непогодарните хора започнали да не се съобразяват с Бокра и да замислят различни дела срещу Него. Ра се посъветвал с боговете от Неговата група и решил да накаже хората на земята. Изпратил срещу тях богинята Сехмет, която обикновено съществувала в представите на египтяните в зоеморфния си хипостас като лъвица. Сехмет толкова се увлякла в изтребването на хората на Земята, че се създала опасност човечеството да изчезне. смилил над хората, опоили лъвицата Сехмет с червена течност по подобие на кръв и така прекратили нейните изтребващи действия срещу хората. Макар и върховен и бог-творец в представите според хилеополската теологична доктрина, Рабил обект в митовете и на действия на други богове срещу него, включително например и на богове от неговата група, Девятка, като Изида. Изида създала опасната змия Кобра, която ухъпълъра и му донесла страдания, срещу които нямало лек. Според този мит Изида искала да принуди Рада разкрие божествената тайна около самия нега. Особено голяма известност и разпространение получил митът за Озирис. Достигнала до нас в различни варианти. Отразен бил в отделен трактът и от древногръцкия автор Плутарх. Митът бил свързан по същество с идеята за подобър живот. Тя била представена като борба на доброто срещу злото, която борба при победа на доброто трябвало да даде на човека вечния живот. Годишното подновяване на природата и промяната на растителността при годишните сезони предизвиквали от много дълбока древност огромен интерес и почет към силите, които ги осъществявали. Тези процеси изглеждали и се приемали от тогавашния човек като редуване на жива и мъртва растителна природа. С течение на времето постепенно се стигнало до идеята, че процесите са валидни освен за растителността и за хората. Оформили се представи и вярвания, че човек възкръсва след смъртта в друг свят, ръководен от Бога на умиращата и възкръсваща природа Озирис. Надеждата, че този свят бил лодобър, довела до представата за Озирис като Бог на доброто. Сет който бил брат на Озирис и бог на злото във всичките му представи, се противопоставил на това. В пряка борба с Озирис той наделял и унищожил доброто в земния и в отвъдния свят. Тъй като Озирис бил бог на умиращата и възкръсваща природа, за да не може да възкръсне, бил разсечен на части от сет и разпръснат по различни места на света. Съпругата на Озирис Изида, техният син хор, както и Нефтида, която била сестра на Изида и съпруга на Сет, Успели с помощта на Богто да открият и съберат разпръснатите части от тялото на Озирис, след което той възкръснал и доброто отново се появило в реалния и в свят. Хор прогонил Сет в далечни страни и по-късните епохи Сет се почитал като Бог на чуждите страни и народи. В тази връзка завоевателните войни на египтяните срещу тях се представят в писмени и други документи и монументи като борба на доброто срещу злото, тъй като чуждите народи били покровителствани от Бога на злото. Строителство и изкуства За няколко хиляди години древните египтяни достигнали до голям напредък в областта на строителството и архитектурата. Египетското строителство и архитектурата имали подчертано религиозен характер през всички епохи. Построени били много пирамиди, гробници, храмове и дъра. До, наши дни са оцелели останки в различно състояние на много от тях. Религиозното строителство се отличавало с постоянен стремеж към масивна мономекталност, докато обектите на гражданското строителство, включително дворци, жилища и дъра били главно от леки строителни материали, поради което не са се съхранили толкова дълго във времето. Строителството на пирамиди било типично главно за времето на Старото царство и на Средното царство, когато била построена и най-късната известна пирамида. Пирамидата била по замисъл вечна гробница на мъртвия фараон и по форма символизирала абсолютизма на монархическата власт и стратификацията на общественото разслоение. В научно-популярната литература се срещат различни обяснения за формата, характера и ролята на пирамидите. Според някои изследователи те имали тенар. Ефект на мумификация, ако били ориентирани по посоките на света, като силата на този ефект била най-голяма на около една трета от височината на пирамидата. Материалът, от който била направена пирамидата, нямал значение за този ефект. Той свети свеждал най-общо до продължително запазване на поставени материални съставки, заточване на остриета и дъра. Пирамиди се строили в Египет, главно по времето на Старото царство и в по-малка степен през Средното царство, тази практика продължила с намалени изяви до около 18 в пара на строежът. На пирамидите по принцип е слабо отразен в различни писмени източници. Най-често се използва описанието на Херодот, който предава разказа на египетските жреци за строежа на пирамидата на фараона Хофо, Хеопс. Пирамидата била изградена в продължение на 20 години с труда на мобилизирани по за 3 месеца по 100 000 души от населението на страната. Смята се, че най-ранната от големите пирамиди била на фараона Джосер от Трети династия, построена край Сакара стъпаловидно на 6 етажа с височина около 57 метра. Фараонът Снуфро от четвърти династия построил три пирамиди, като все още не се знае с абсолютна научна сигурност с каква цел. Едната от тях при Медум била продължение на започната от баща Му Хуни, докато тези при Дъвшур били построени по негово искане. Най-забележителни били пирамидите на фараоните Хуфо, Хафра и Менкаура от четвърти династия, построени край Гиза. Най-голяма бипа пирамидата на Хуфо Нейната височина е 146, а дължината на основата на страната е и кратко е 230, но смята се, че е изградена от около 2 милиона каменни блока с приблизителна тежина на всеки около 2,5 тона. Близка по размери до нея била пирамидата на Хафра, а значително по-малка била тази на Менкаура. Пред пирамидата на фараона Хафра бил изграден и големият скулптурен паметник над. Нар – Сфинкс, грамадна каменна статуя на лъв с човешка глава. Предполагаемо отразяваща образа на самия фараон. В погребалните камери на пирамидите на Хуфо, Хафра и Менкаура край Гиза са намерени само празни гробнични камери. По стените на помещенията не са намерени никакви надписи, изображения и други гробнични материали. За разлика от тях по стените на вътрешните гробнични помещения на пирамидите на фараоните от следващите Ви шести династия на Старото царство са намерени много текстове. Те са с заупокойно магическо съдържание и са наречени текстове на пирамидите. Пирамидите не били самостоятелни погребални съоръжения. Те били по-скоро част от погребални комплекси, наречени със собствени имена, тъй като всяка пирамида бил свързан отделен храм. Специално назначени жреци извършвали в този храм заупокойни служби за погребания в пирамидата Фарон. Край пирамидите били построени и множество по-малки по вид и форма погребални съоръжения на членове на царските семейства и на висшата дворцова аристокрация. Тези грубнични съоръжения носят за времето на старото царство името мастеби, съвър. Арабско, пейка. Емастебите представлявали обикновено голяма тухлена надстройка, под която се намирало погребението на съответното високопоставено аристократично лице. Погребението било обикновено в саркофак, в погребална камера. Разположена във вертикална шахта, дълбока понякога над 30 минути. Дълбоко в шахтато освен погребална камера имало и други помещения, в които поставили различни изображения и гробнични дарове, които днес представляват интерес като произведения на изкуствата. Чрез тях и чрез поставените текстове близките се стремели да осигурят на мъртвите сигурност и благополучие в отвъдния сеят. През средното и новото царство настъпили значителни промени в погребалните обичаи. Строежът на емаста би практически бил проустановен. Използвали се друг тил гробници скални и дъра. По техните стени продължавали да изписват множество картини с различна тематика. Древните египтяни постигнали най-забележителни творения в областта на строителството и архитектурата при строежа на храмове. Храмовото строителство се разраснало най-вече при 18-19 династии на Новото царство. Характерна особеност на всички храмове според запазените останки от времето на новото царство било изграждането им във формата на голяма правоъгълна сграда. Обкръжена с високи стени и свързана с подстъп до нея чрез една или повече алеи, украсени с сефинсове и различни други скулптури. Общата планировка на храмовете наподобявала от времето на Средното царство жилищната архитектура, тъй като храмът се считал преди всичко жилище на божеството. На лицевата страна на храма се намирал входът който представлявал обособена врата между високи монументални коли, завършващи с корнизи. След входа се намирал двор, за обиколен с колони. Следвал портик и голяма колона зала, край която имало и група от други зали. В дъното на храма имало отново няколко помещения за молитви. В най-голямото от тях се намирала статуята на основното за храма божество, а другите били библиотеки или служили за различни други цели. В Египет били издигнати в различно време огромни монументални храмове. При последните фараони от 11 династия бил 8 древени изток, построен голям храмов комплекс в южната част на страната, известен като храм на Ментохотепите. Първите фараони от 12 династия на Средното царство построили в източната част на Тива светилище на Бог Камон. Фараоните от 18-ти династия на Новото царство започнали да прострояват това светилище на Амон в голям храмов комплекс, както и да строят други храмове, чието развалини и останки се намират днес край Карнак и Луксор. Храмът в Карнак е най-голямото и най-впечатляващото храмово съоръжение в Египет. По време на Новото царство той се превърнал в главния официален храм в страната въпреки действащия политеизъм. Храмът бил строен от много поколения различни строители, скулптори художници и дъра, почти всички фараони от 18 и 19 а и от други по-късни династии се занимавали с дострояване и промени на някои страни от този храмов комплекс Чак до времето на елинистическата епоха. Размерите на храмовия комплекс в Карнак били изключително големи. Главните му пилони на входа били високи около 43 м и в дебелина достигали до около 15 минути. Голямата зала на този храм имала площ от около 5000 къвма, а таванът над нея се крепял. На 134 колони, разположени в 16 реда, храмът на бог Амон в Карнак имал изключително важно значение не само като най-голямото религиозно светилище на най-почитания бог в Египет. Този храм имал и голямо културно-историческо значение. На неговите стени в отделните зали по повърхнината на фризове, колонии и друга да са записани много текстове и различни художествени произведения. От това място са известни танар. Анали на му Пъга, качката поема за битката на стори с хетите, различни посветителни надписи, химни за богове и много дара. В храма имало събрание от много столетия огромно количество статуи и статуетки от различни стества, както и много други посветителни материали и дарове. Тясно свързан с Карнакския храмов комплекс на Амонбил и Луксорският храмов комплекс. Той бил посветен на Тиванската троица танар, триада, богове. Амон, съпругата му и синът му Хонсо. Този храм бил практически вторият по големина и значение в столицата Тива. Храмът бил разположен южно от Карнакския и свързан в него с голяма алея с сефинксове от. Две страни смята се, че началото на строителството на Луксурския храм започнало сравнително късно към края на 18-та династия по времето на Аменхотеп III. По времето на 18-та династия в Тива били построени и други храмови сгради и съоръжения посветени освен на култа към Амон, включително и в синкретичната му форма Амонпей и членовете на неговото семейство. Също и на други богове, главно на Монто, като изконен древен тавански бог, на Озирис, напта и дъра. Суил династия е свързано и строителството на големия полупещерен храм на царица Хачепсуд в южната част на страната, край Съвър Елабахри. Големи храмови комплекси на Амон били построени и при 19 династия в Абусимбъл. Известни храмове са тези в Менетебо, в Нубия и другаде. Те се свързват както самон, така и с синкретичните форми на рахорахте и дъра, столичните тавански храмове превъзхождали всички други по големина, архитектурно оформяне, украса, богатства и дъра. Разцветът на строителството в древния Египет и постиженията в различните конкретни области могат да се проследят в задоволителен вид на фона на разкопките на новопостроената столица на страната Ахетатун. Хоризонт на Атун. По време на религиозната реформа на фараона Аменхотеп IV ехнатон от 18 та династия, открита край Тел Еламарна. От останалите градове не е запазено почти нищо, с изключение на споменатите и някои други храмови останки. Ахетатун бил построен изцяло съобразно изискванията и познанията на времето. Приема се, че бил най-модерният и уреден за онова време град, макар че практически съществувал твърде кратко време тъй като след отмяната на реформата бил напуснат и разрушен набързо при настъпилата реставрация на старите порядки. Градът бил разположен на десния бряг на реката в средната част на долината на Нил, на около 300 км южно от Кайро. В добре планираната централна част на града се намирали главният храмов комплекс на Атон, храм, жилища на жреците, складове и дъра, дворецът на фараона, официални учреждения и дъра. Основната и най-важна сграда в града бил на дворецът, а главният храм. Наречен дом на Атон в Както и всички други храмове по това време и този бил ориентиран от запад на изток и обкръжен от стена с врати между пилони. За разлика от другите храмове, зад пилоните тук нямало колонни дворови зали, нито помещения за молитви и разполагане на статуи на божеството. Обрядите на култа към Атон се извършвали в откритите дворове на храма. Главните особености на тази строително-архитектурна уредба били до голяма степен повторени и при строителството на помалкия по размери дворец на храма – Танар. Дворец на Атон в Ахетатун Едно, стените и колоните на двете строителни съоръжения били покрити с многобройни цветни релефи и стенописи. Естеството на религиозните ритуали в този храм на Атон остават неизвестни в общи линии до наши дни. В тази насока в литературата са налице различни предположения. В Ахетатум били построени и някои дворци. Главният от тях бил разположен успоредно крайнил и се състоял от няколко части – крила или отделения. Западната част по края реката била официалната част на двореца на фараона Ехнатун. Източната част била по-скоро жилищна и крайнея имало отделно дворцово светилище на Атун. Входовете на всички части на двореца били от север. Официалните помещения съставени главно от колонни зали за приеми и пиршества, се намирали в началните части след входовете, а по понавътре се намирали лични и други помещения. Почти всички стени на двореца в Ахетатун били покрити с стенописи, фрески и различни рисунки, като до наши дни е запазена много малка част от тях. Изображенията имали за цел да прославят фараона Ехнатун и неговия бог-покровител Атун. Предпарадният вход на официалната част на двореца на Фараона имало голям двор с множество статуи на ехнатун и дъра. Дворецът изобилствал с множество зали с различно предназначение. Намерени са останки на дворцов комплекс и в северната и е източната част на града. В тези дворци има запазени различни находки с особено важно значение. Сред тях особен интерес представляват стенописите и другите произведения на художествените изкуства. От различни текстове е известно строителството и на други храмови съоръжения, които не са запазени и чието останки не са намерени до наши дни. Не са открити и никакви следи от някои известни светилища. При продължителните археологически разкопки на града са открити и много улици и жилищни домове от различно естество. Значителна част от тези находки се отнасят за по-високопоставените в обществено отношение персонажи. Което рисува картината на живота на дворцовата аристокрация и средите. Свързани с властта на фараона. Някои от тези жилища, като например на първия министр на фараона, били от около 900 км, м, а други били също по няколко стотинки и М, което показва мощта и възможностите на дворцовата аристокрация по онова време. Древните египтяни постигнали високи достижения и в областта на различните изкуства. Специфична особеност за Египете че за няколко хиляди години изкуството останали винаги тайно свързани с религията и с религиозния мироглед, с обредите и с религиозната митология. Друга специфична особеност, несрещана в древните страни от гракоримския свят, била връзката на почти всички произведения на изобразителните изкуства с писмото. Като всяко от тези произведения било снабдено с голямо количество текст. В поранните периоди по времето на Старото царство изкуството било свързано проблемно най-вече с култа към мъртвите. С различните форми на заупокойни култове и с религиозно-митологичните идеи и представи в тази насока. Най-съществено значение от това ранно време имали появата и разпространението на скулптурата, монументална и малка пластика, и релефа. Скулптурата се свързвала пряко и твърде тясно с строителството и архитектурата гробниците, пирамидите и храмовете от времето на Старото царство били богато снабдени с различни скулптурни произведения. Те имали подчертано изразена фронталност и стремеж към определени реалистични тенденции. Налице бил и стремеж към психологична изразителност и индивидуалност на изобразяваните персонажи. От твърде рано време се налагали и определени шаблони и принципи на изобразяване, чието обяснения не винаги са изяснени до наши дни. Така например позата в ранните скулптури била почти винаж една и съща, неподвижна и леко скована. Скулптурите били многоцветни като телата на мъжете били отсветени в тъмно червено, а на жените е жълто. Косите винаги били в черно, дрехите на всички скулптори, както и на всички други изображения били главно бели. Сред статуите от тази епоха като световни шедьоври се приемат тенар. Седнал по турски писър, статуята на архитектът Хемион и Дъра. В началото на Средното царство скулпторите се стремели да наподобяват произведенията от предишните епохи. Монументалните скулптури не били обект на толкова голямо внимание колкото през времето на Старото царство. Скулптурата се появили портретни тенденции, но до големи успехи в тази област не се достигнало. Едни от най-характерните скулптурни произведения от времето на Средното царство са две грандиозни седящи статуи колоси на Аменемхет III. Заедно с пьедесталите те били високи около 18 минути. Тенденцията към портретност скулптурата продължила и през новото царство. От това време се известни твърде много произведения, сред които съпоставка с предходните епохи се отличават две големи статуи колоси на фараона Аменхотеп III, високи около 21 минути. Скулптурата достигнала най-високи постижения през новото царство по време на Тенар Амарнски период при религиозната реформа на Аменхотеп IV на Тун. Творческите резултати в областта на портретната скулптура били несъмнено много големи. Скулптурите се отличавали с успешна обрисовка на психологичната индивидуалност на съответните изобразявани лица. Значителен напредък бил достигнат и в техническо отношение. Моделировката на линията станала пофина, започнали да използват светлосянка и дъра. От времето на новото царство са запазени също твърде много скулптурни произведения. При разкопките на Хетатон Прител Ела Марна е намерен скулптурен бюст на съпругата на Менхотеп IV на Тун, царица Нефертити. Изящната изработка на едно от намерените копия го определя като шедьовър на пластичните изкуства за цялата история на древния Египет. Портретният бюст на Нефертити се намира в Берлинския музей. От времето на Новото царство има запазени множество различни скулптурни произведения, с каквито храмовете били твърде богато снабдени. Множество скулптури на фараони, алеите сефинксове и други украсявали подходите към големите храмове. От по-късно време са намерени и много други произведения. Особено внимание в областта на изобразителните изкуства и специално на скулптурата заслужава практиката в Египет да се изграждат тенар обелиски. Обелискът представлява висок четирестенен каменен стълб в игловидна колона с остър пирамидален връх. Повърхността на обелиска се покривала с иероглифни текстове. Появата му в областта на изкуствата се наблюдава по-осезаемо от времето на Видинастия на Старото царство. По замисъл обелиските били изграждани и възприемани като символи на Слънцето и обикновено били свързани с архитектурното оформяне на ранните нарслънчеви храмове, които практически не са се запазили. Обикновено се поставили вътре в храмовете, поради което имали и различни размери. Някои от тях били високи над 30 м. Изграждането на обелиски продължило Илрес следващите епохи в Египет. От времето на Средното царство има запазени няколко величествени обелиска. От времето на Новото царство известни обелиски се свързват с имената на царица Хатшепсут, фараоните Тутмос Ай, Тутмос Едно, Едно и Дара. Развитието на релеф и Стенописа започнало главно през втората половина на Старото царство. Произведенията в тази насока били твърде редки в предходните периоди. Релефът и стенописът били тясно свързани като принципен подход в областта на изкуствата, принципът на изобразяване на фигурите и композициите бил почти еднакъв, като различни били средствата за изобразяване. Релефите и стенописите се отличавали с много голяма сюжетна пъструта. Те продължили да бъдат основни занимания в украсата на различни строително-архитектурни комплекси, съоръжения и отдални сгради и помещения и през следващите епохи от историята на страната. От времето на Старото царство Релефите и стенописите били свързани с някои специфични принципи на изобразяване, които практически не претърпели промени и се запазили в продължение на цялата история на Египет за около 3000 години, единият от тях е наречен принцип на плоскостен изображение. Тъй като египетският художник не познавал и не практикувал перспективата за разположените в пространството фигури, той ги отразявал по етажи по принципа, че поставените най-долу в композицията фигури следвало да се възприемат като най-близо намиращи се до зрителя. И обратно, разположените най-горе били с идеята за най-далечно местоположение. Друг принцип, който останал парадоксално дисхармонично изглеждащ с природата на хората, е тяхното разположение в композициите на релефите и стенописите в различни физически размери според положението на съответните лица в обществото и в държавата, както и в целия свят. Ако се отнася за божества, така високопоставен персонаж като цар, Виш Съновник и Дъра изобразявал Ръстово многократно в поедър план от съответно друго лице с по ниско положение, независимо, че всички изобразявани персонажи били на една равнина и на едно място в пространството. Още постранен за съвременния зрител изглежда третият принцип. Древноегипетският творец изобразявал на релефите и на стенописите човешките фигури по начин който бил в пълна несъвместимост и противоречие с анатомията и анатомичните възможности на тялото. Главата на всяка фигура била изобразена в профил, окото във фаз, градният кош във фаз, тазът в ракурс и краката отново в профил. Това изображение на човешкото тяло е обект на спорове и дискусии. То не било резултат в никакъв случай от своеобразно виждане на действителността от творците или от определени творчески школи. Този принцип отразявал нормите на строго установен канон, чиито особености все още не са известни. Релефните и стенописните творби през следващите епохи на Средното и Новото царство продължили да бъдат основата на масово използваните украси на храмове, дворци, гробници и дъра. През Средното царство линията скулптурния релеф станала малко по сурова, а самият релеф ено изпъкнал. Произведенията от тази епоха отстъпвали до голяма степен на тези от времето на Старото царство. През новото царство живописта лоломила по голямо разпространение и изместила до известна степен релефа. Върховите постижения в областта на живописта и релефа били, както и при всички други дейности и занимания, във времето на Тенар Амарска епоха. Многообразието в областта на изобразителните изкуства и художествените занаяти било характерно явление за цялата история на Древния Египет. То се проследява най-забележимо в много голямата сюжетна пастрата при изобразяването на различни сцени и идеи при релефите и във всички сфери на живописта. Много от сюжетните идеи и сцени били пряко свързани с ежедневния живот на отделните среди от египетското общество. Твърде често са представени и картини от природата и околния пейзаж, от ежедневието в дадени места. Освен хора, обект на изкуствата били емкогобройни и различни животни, цветя, Растения и дъра Научни знания За няколко хиляди години в Египет били достигнати значителни достижения и в областта на различните научни знания. Важна роля в това отношение играели своеобразните училища в големите храмове. Заниманията с научна дейност и достиженията в тази област били преди всичко монопол на жреческите слоеве, поради което и науката и научните знания и открития имали силно изразен религиозен характер. Познанията в отделните области не били систематизирани и обособени в отделни области и дялове със съответни имена, както по-късно направили древните гърци и дали на именованията на отделните науки. Особено високо развитие в Египет достигнала математиката. Необходимостта и нуждите на населението да се прекопават и поддържат канали за напояване, точно да се измерват. Изчисляват и уразмеряват обработваемите площи на освободените от разливите на Нилзамеделски терени дали тласък на развитието на аритметиката, геометрията и планиметрията, а така също и на различни действия и функции, свързани с други клонове на математиката. Бързото развитие на математическите познания се обославяло и от предприятите от времето на Старото царство големи по мащаби строителни дейности на монументални пирамиди гробници, емастаби, храмове и светилища, жилищни и други постройки и до. За математическите познания и умения съдим както по косвени данни, според останките на успешно изградените и поддържани по онова време съоръжения, така и по преки данни. Намерени са текстове на математически документи, от които се вижда развитието на десетична система за измерване, както и практика на използване на мерки и теглилки с определени изражения. Запазени са и документи, които свидетелстват за познаване на определени математически действия и функции. Древните египтяни можели с твърда голяма точност да изчисляват дължина и лице на кръг? Те познавали та нар число в измерение на 3,16, което очевидно било взето от древните гърци и достигнало през тях до съвременните европейски и други народи. Според някои текстове лицето на кръга се изчислявало посредством лицето на квадрат със страни 8 наклонена черта 9 от диаметъра на кръга и дъра. Познати и практикувани били и твърде много други математически действия като измерване на площи, обеми на различни тела, включително на пирамиди и пресечени пирамиди и дъра. Древните египтяни боравели с дроби, състепенуване, с извличане на корени, с аритметични и геометрични прогресии, с умението да се построяват сложни геометрични фигури и много дъра. Значително развита била и астрономията. Египтяните познавали движението на небесните тела. Приели и практиката да групират част от небесните талава фигури, които днес наричаме съзвездия. От дълбока древност в Египет съществувал и своеобразен календар на астрономическа основа. Календарът Древния Египет бил пряко свързан с Слънцето и често се нарича и Слънчев. Календарната нова година била в пряка връзка с появата на Сириус в утринното небе, което съвпадало с началото на разлива на река Нил на 19 юли по съвременната календарна система. Наред с календара имало и система за мерене на времето чрез своеобразни слънчеви, водни и друга часовници. Познанията за небесните тела довели до групирането им в отделни конфигурации, наричани най-често по името, на животни, на които били оподобявани по условна прилика, например телец, крокодил и дъра. По разположението и движението на небесните тепа през нощта се отчитало също и времето. Египетската календарна година имала 12 месеца по 30 дни след което прибавяли още 5 празнични дни. По такъв начин годината имала 365 дни и практически изоставала от тропическата астрономическа година на всеки 4 години с един ден, като след 1460 години настъпвало отново изравняване на календарната и тропическата астрономическа година. Тази съобеност била позната още по онова време, но не била коригирана. Това станало по късно въвеждането на Тенър високосна година чрез прибавяне на всеки 4 години на един ден към месец февруари. С познанията по астрономия из календара древните египтяни следели разливите и оттичането на река Нил. Твърде големи били и познанията в областта на природните науки, главно земеделие, животновътство, познанията за заобикалещия египтяните растителен и животински свят. Географски познания по край постоянните и многобройни военни походи на Юги Африка и на севери-североисток в Палестина, Сирия и Финикия и земите до Северо-Западна Месопотамия. Сравнително непознато за древните египтяни оставало средиземно делпи. Морските плавалия не били типичти за древните египтяни, така както се практикували от народите в Финикия, Палестина и Сирия. Познания се наблюдават и в областта на физиката, свързани с обработката на минерали, метали. Сплави и дъра. Древните египтяни натрупали твърде много познания и в областта на медицината. Те познавали човешкото тяло и практикували лечението на отделни заболявания по много начини, както успешно с билки и други, така и на успешно са заклинания, например при ухапване от змии и дъра. Запазени са и някои текстове в различни писмени документи с медицинско съдържание. Сред тях по известно значение има тенар папирус на Херст, в който има описание на болести по костите и предписания за лекуване. Различни болести и предписания за лечение са описани в папирус на Еберс. Други документи описват различни болести, като сърдечни, в Танар, книга на сърцето, на очите, в книга на научните болести и дъра. Философските познания били тясно свързани с различните религиозни учения. Древните възприели твърде много египетски принципи и обяснения в философията която се обособила от древна дирция като самостоятелен клон на познание в края на архаичната епоха през шести в Паране. Първата философска школа А. Древна Гърция на Талес Милецки, наречена юнийска, натурфилософска, на стихийните материалисти и тна, възприяла принципа, че светът е изграден от четири основни елемента по подобие с четирите елемента хелиополската тоологична доктрина. Четирите елемента били различни съответно за Талес Милецки. Анаксимандър и Анаксимен. Дълго време и другите древногръцки философи приемали принципа за основни елементи строежа на света, които естествено били различни според едни или други философски школи. Това многообразие в древна Гърция приключило с приемането само на един основен елемент, но пак елемент в първоначалния египетски смисъл в устройството на света въвеждането на учението за атома като най-малка, неделима частица от демокрит. Трети древна Месопотамия едно. Овод, една от най-ранните цивилизации в историята на човечеството възникнала в югозападната част на Азия. Този район се обозначава в литературата и като предна Азия, а древните гърци го нарекли Месопотамия, Междуречие. Често се използва и наименованието Дворечие. Имената Месопотамия, Междуречие и Дворечие се определят от поречията и прилежащите райони на двете реки Тигър и Ефрат и имат както географско, така и културно-историческо значение. Свързано с изучаването на Стария свят. Историята на Месопотамия се свързва с времето от около средата на четвърти до последните столетия на Ихилади Пърне. Комплексното научно изследване и изучаване на всички въпроси от древното минало на Месопотамия, например, история, археология, езикознание, култура и дъра, е обект на асириологията, също и асирология, като специфичен дял на древната ориенталистика. Основните научни знания в тази насока са резултат от многобройни и различни по характер изследвания, осъществени през втората половина на 19 и първата половина на 20-ти в изследванията. След Втората световна война са относително поограничени и практически само допълват и доизясняват отделни научни въпроси: гвоерафски и природни условия. Месопотамия се простира от иранското плато на изток до Сирия и до пустинята. Наричана сирийска или арабска на Арабския полуостров на запад. На север Месопотамия граничи с големия планински масив, съставен от различни планини, тавър, арменски и дъра. А на юг достига до Парсийския залив. Тази обширна територия се характеризира с различни географски и природни условия. Южната част на Месопотамия представлява обширна равнина с плодородна почва и възможности за земеделие и иригационни съоръжения, Северната част се отличава с хълмисти и ниско и средно-високи планински местности. Различен е и климатът на отделните райони. Южна Месопотамия се дели на две големи области – Шумер на Юг и Акъд на Север приблизително до мястото, където двете реки се приближават. В Южна Месопотамия има големи летни горещини, а през зимата валежите са от дъжд, Северна Месопотамия има повече дъждовни периоди и студени снежни зими. Отличителна особеност на природогеографските условия на Месопотамия за древността било ежегодното разливане на даята реки по подобие на Ранил в Египет. Река Тигър извира на запад от езеро Тован в Танар, арменски планини. Течението на реката е най-общо в егоисточна посока и събира водите на множество други реки горени долен заби дъра и различни планински потоци. Дължината на реката е около 2000 км. Река Ефрат извира приблизително в същия район на Арменските планини, непосредствено на север от Тезер В най-горното си течение тя се състои от два основни ръкава и също събира водите на други реки и потоци. Ефрат тече в горното си поречие на запад, след което променя посоката си на юг и на югоизток. Общата дължина на реката е около 2-800 км. Средните и долните си поречия двете реки текат приблизително успоредно една на друга като се доближават най-много до около 30 километра и се вливат в Парсийския залив. Най-често се смята, че най-дълните поречия и устията на реките в Парсийския залив са се променили днес 8 сравнение с времето, когато възникнала и се развила древномесопотамската цивилизация. Обикновено се приема, че Тигър и Ефрат имали в древността в южната си част други корита и се вливали отделно в Парсийския залив. Двете реки имат днес общ ръкав, танаршат тела араб и се вливат заедно. Срещат се геологически и други тези, които допускат, че бреговата ивица на персийския залив се е променила и сушата е настъпила към морето чрез огромните наноси за няколко хиляди години или по други причини. Значително са променени и коритата на двете реки. Древните градове Сипар, Киш, Нипор, Урук и Ларса били разположени на Фрат, а днес се намират на изток от реката, която се придвижила на запад. Коритото на река Тигър се е придвижило обратно на изток. Разливът на двете реки се обославил от зимните и пролетни валежи в планинските райони на вододайните зони. Разливът на Тигър започвал през втората половина на месец март и, приключвал през месец юни. Разливът на Ефрат поради по-голямата дължина на реката в планинските местности се осъществявал от месец април до месец септември. Специфичните климатични особености, разливите на реките и липсата на валежи през продължителните летни периоди довели твърде рано до необходимостта древните обитатели на южната част на Месопотамия да изграждат. Иригационни съоръжения от канали и друга за отводняване на заблатените местности и за напояване на обработваемата почва. По този начин те произвеждали годишно две зърнени реколти. Терените условия в северната част на Месопотамия не позволявали ртроежи използване на иригационни съоръжения и населението по тези места разчитало само на дъждовете, които не били ай рядкост. Месопотамия се отличавала в древността с богата нискостеблена растителност и палмови дървета и била обитавана от множество различни диви животни. Страната била бедна на минерални и друга ресурси като метали, камък, дървесина за строителни цели и дъра. Най-голямо било изобилието на глина край двете реки, която била широко използвана от населението в различни области. Липсващите ресурси били набавени от съседните области, главно на изток и юго страната Елам и на северо към Сирия. Население В продължение на няколко хиляди години Файдравността Месопотамия се отличавала с голяма етническа пъстрота. По тези места се появили и живели в едно или друго време. Десетки племена и етнически общности Най-общо се приема, че през ранните праисторически епохи Месопотамия не била заселена. За началото на заселването на този район има широки научни дискусии и многобройни тези. Анализът на Архволо Сопотамия вече била заселена, като началото на този процес се отнася в широки граници от няколко хилядолетия. Основната етническа характеристика на Месопотамия през последните 4000-летия Парнея се определя от две общности – Шумери и Акади. Проблемът за происхода и заселването на Шумерите е Месопотамия все още няма окончателно твърдено и прието научно решение. Най-често прообладават и се приемат тезите, че Шумерите произхождали от районите на изток от Южна Месопотамия и се заселили според различните изследователи между 9 и хиляди Парнея. Шумерите се смятат за най-старото известно население на Месопотамия. Изследванията на костните материали при археологическите разкопки Анализът на изображенията им в паметниците на изкуствата и други данни определят антропологическата им характеристика като хора с среден ръст, кръгли черепи и сравнително широки очни ябълки. Акадите се отличавали съществено по антропологическите си данни. Те били по-високи? С продълговати черепи, сравнително по-издължен нос и с други особености. Акадите се приемат изцяло като ранносемитско население, съставено от различни племенни и етнически общности. Появили се последователно чрез различни миграционни вълни в Месопотамия от сирийско-месопотамските степи и Арабския полуостров и заселили големи райони от Акад на юг до северна Месопотамия. В различно време най-често от изток през Иранското плато, както и от други места, в Месопотамия прониквали други племенни и етнически общности. Някои от тях доминирали за известно време, но бавно и постепенно били асимилирани от останалото основно население и загубвали самостоятелни си облик. Северна Месопотамия нахлули и отделни енклави от индоевропейски происход. Те оставили продължителна следа и играли важна роля в държавно-политическите и културни процеси най-вече на фона на историята на Северно-Месопотамската държава емитани. През Айхилади е различията между отделните етноси в Месопотамия изчезнали окончателно. Населението, формирано от смесването на отделните общности, придобило относително. Единен облик с единен език. Бит и обичай. Той е известно най-кесто със събирателното наименование Хабдеи по името на една от племенните семитски общности. Извори. Изворите за историята на древна Месопотамия, които са запазени до наши дни от отделните исторически епохи, а от различно естество. В резултат на много обстоятелства и причини при голямата разлика във времето се е запазила само относително малка част от богатото творчество на древните народи на писмени и веществени произведения. Съвременните научни знания са резултат от продължителни изследвания чрез археологически експедиции и труда на различни учени от много страни. Сегашното научно наследство нуло обект на различни тълкувания и категоризации. По старата литература традиционно най-често се приемаше, че Библията и произведенията на античните автори са от една категория или група, а другите кива раздели представляват местните писмени произведения и произведенията на материалната култура. Тголя едно, по-широко приемли в научно отношение е следната класификация. Едно основни извори с най-голяма точност и с най-ема значение са преди всичко местните писмени произведения. Те са написани чрез широко използваната в целия месопотамски свят и в голяма част от съседни области клинописна писменост на различните езици на отделните народи в едно или друго историческо време в протежение. На целият ход на историята на месопотамия. 2. Важно значение имат и произведенията на материалната култура. Те обаче дават приоритетно само косвени, а непреки сведения за характера и естеството на културно-исторически ги процеси във времето. 3. Произведенията на античните автори, главно от гръцки происход, представляват отделна категория източници, тъй като дават не толкова преки, а отразени по-късни сведения за историята и културата на месопотамските народи. Библията не съдържа практически сериозни научни сведения, които да се използват като надежни извори, а по-скоро отделни рефракции и реминисценции за събития, запазени в древноеврейската традиция и проосмислени идеологически с развитието на християнството. 129. 9 е изток. Всички опити за научни класификации имат обаче условен характер, тъй като знанията за отделните исторически епохи се основават на различни по характер източници. Поради липса на писменост, най-ранните исторически епохи се изучават изцяло само на основа на археологическите материали. Като относително начало на изучаването на културно-историческите процеси в Месопотамия се приема времето в края на Танар. Мезолит от археологическата класификация на преисторическите епохи. В края на мезолита през 8 0 в Месопотамия е засвидетелствано по археологически път развитие на производяща економика, примитивно земеделие и скотоватство при уседнал начин на живот. Сравнително добре е проучена и епохата на неолита, който за Месопотамия продължил най-общо във времето от 7-2 хиляди и се характеризира стенар. Археологически култури Джармо 7-6 пърнее. Хасуна, Шестихилади Пърне, Телхалъв, Вихилади Пърне и Дъра. Времето от последните столетия на Вихилади Пърне до началото на Третихилади Пърне се отнася към неолитната и еноуейтната епоха. Те се характеризират състеството на находките по Танар. Археологически култури Еридо, Епобейт, Урук и Джамдетнасър и Дъра. Първите писмени произведения са засвидетелствани по археологически път с материалите от културата Урук и се отнасят към края на четвърти хиляди пара. Не От следващите исторически епохи са намерени вече много по-голям брой писмени текстове, документи и съчинения от различно естество. Дешифрирането на клинописните текстове и изучаването на древните езици на Месопотамия е резултат от продължителни следвания на учени от много страни, най-напред главно от Великобритания. Франция, Германия. А по-късно и от САЩ и дъра, първоначалното разчитане на клинописните текстове се свързва с името на Георг Фридрих Грутефент от Гутинген, Германия в началото на 19-ти. Съществен принос за дешифрирането на клинописното писмо в последствие имат и много други учени като Хенри Ролинсон, Едуард Хингсе, Фокс Тълбот и Джордж Смит от Великобритания, ж, оперт от Франция, Фридрих Делич от Германия и Джелпи. Най-късно е проучен езикът на хетите от Мала Азия, през дървата половина на двайстив. Допълнителни проучвания на ръченописа и езиците на Месопотамия се осъществяват до наши дни. Писмените паметници на народите от Месопотамия се деят най-общо на две основни категории – документални и повест-ователни. Документалните източни представляват реални дълопия и документи, които отразяват сравнително точно делни съби и я, факти и различни данни. Те са твърде разностранни по характер и се свеждат най-често обикновено до летописни списъци на подчертавка царе, кореспонденции от и до дворцови канцеларии. Разнородни по характер писма и донесения като информации и отчети на длъжностни лица, едикти и различни разпореждания на отделните владетели, кадастри и други документи с данъчно и стопанско. Речение, частноправни документи, договори за покупкопрожби, за заемане на пари и вещи, за залози. Завещения и дъра и много друга. Сред документалните исторически текстове с много важно научно значение може да се отдели Танар царскир царскирписък. От него са запазени множество копия, които са значително фрагментирани. Смята се, че основният текст е създаден в ро времето на Танар Трета династия на град Ур в края на Хайкил. Пър не. Запазени са документални исторически текстове, които ди литературата се определят като хроники. Династическа хроника, хроника на ранните царе и хроника на Вайднер, Голя. Му количество документа се определят като дипломатически. Те представляват кореспонденция между отделни царе, мирни договори и дъра. Към категорията на документалните източници се отнасят и законите, открити в различно запазено състояние от края на шумерския период до много по-късно време от втори. Хилади Пъра, Не, са открита няколко фрагмента от шумерски закони. В относително по-залазен вид от онова време сата нарзакони на Урнамо, на Дипитишър и законите от град Шнуна. Особено важно значение като исторически извори имат законите на старовавилонския цар Хамурапи, 1792-1750 г. ПАРАНЕ, които са относително почти изцяло запазени и са предмет на различни научни изследвания в протежение на целия два Законите на Хамурапи разкриват важни страни от общественото и стопанското устройство на Старова царство, както и ред други въпроси от реалния живот по това време – семейство, частна собственост, частноправни отношения, робство и дъра. Намерени са и много таблици от тънар средноасирийски закони, които са сходни с законите от Южна Месопотамия, но отразяват конкретните различия за асирийското общество през последните столетия на втори хиляди пара. Незакони има открити и на хетите от Мала Азия от времето на втората половина на втори хилади пара и дъра. произведения са от различно време и естество. Много от тях са запазени до наши дни във фрагментирано състояние на отделните копия и с много увреждания на текста – лакуми. Обикновено се приема, че танар литературно-повествователни произведения са по-късни копия на шумеро произведения от времето на трети хилади пара не. Сред тях преобладават митологически текстови съчинения, записани предания на епоса на отделните народи, различни своеобразни сборници, конкретни съчинения с религиозно-митологически или ритуални сюжети, поеми и разкази за действия и подвизи на богове, царе и отделни герои и съчинения с много други различни сюжети. Много от тези текстове са с религиозно съдържание и служат за изучаването на религиозните вярвания. В резултат на археологическите разкопки през 19-20 са намерени не само множество текстове, но и произведения, които се отнасят към друга категория източници. Тъй като не съдържат текст и не отразяват пряко, а косвено отделни страни на културно-историческото минало. Техният брой е огромен и не подлежи на точна и пряка класификация. Различните скулптури, релефи, стенописи... Фрески и други художествени предмети са основен източник за изучаването на изкуствата. Тъй като главните сюжети и идеи в много от тях са тясно свързани с религията, те служат и за нейното проучване. При разкопките са намерени останките на цели градове. Някои от тях, като Вавилон например, са разположени на площ приблизително от около 10 000 тка и селища, дворци, храмове, жилищни сгради и дъра, които разкриват достиженията в област на строителството. Мнозинството от намерените при разкопки дъюдмети да от различно естество разкриват много други страни от бита на населението, културните и техническите му познания и цъстижения. Организацията на производството в областта на ремеделието се изучава не само от текстовете с стопанско значение, но и чрез изследване на намерените урадия на труда. Намерените при разкопки през 19 и началните десети, и утия на 20 в писмени и материални паметници се съхраняват, кратко вече в националните музеи на страните които са предприели проучванията. В Лувъра в Париж има текстови монументи JPR почти всички области и епохи на Древния изток. Изключително много находки от различни естество има в Бритиш музеум Фрондон. В сравнение с Лувъра Бритиш музеум е по-богат с ниски монументи и находки и победен на материали от най-ранните епохи. В Берлинския музей се съхраняват големи и вначителни колекции от писмени документи от разкопки в звезда Сирия, Урук, Вавилон и Варка в Месопотамия, столицата на Етите Хатушаш, край Турското село Боастьой и много други. Музеят в Филаделфия в САЩ притежава хиляди документи от Урук в Месопотамия. Тъй като много от териториите на Месопотамия през 19-ти въбили в пределите на Турската империя, в музеите в Истанбул и Кратко Анкара са събрани също много голямо количество писмени и веществени паметници. Богати на находки са и музеите в редица страни, Разположени на териториите на Древна Месопотамия и прилежащите области като Ирак, Сирия, Ливан, Иран и Дъра. Писмени материални паметници има и в ермитажа в Санкт-Петербург и в Московския музей на изобразителните изкуства. Като извори за Месопотамия и Танарблизък се използват и произведенията на някои автори от класическата грако-римска древност. Сред тях главно са съчиненията на Херодот, Страбон, Диодор Сицилийски, Бероя и дъра трудовете на античните автори засягат проблемите на древния изток, главно в изолирани случаи по различни поводи. Те не са обстойни изложения, а разкриват по-скоро само определени кръгове въпроси. Познанията не винаги са твърде сигурни. Някои от авторите като Херодот, Страбон и други пътували по тези места и имали и преки впечатления, но за миналото на отделните страни и народите, които живеели там писали покосвени сведения на жреци и разкази на лица от по-късно време. Хронология Установяването на точната хронология на историята на древна Месопотамия е било трудна научна задача през 19-ти и 20-ти. Няколко хиляди години в Месопотамия нямало установена и общоприета дата на летоброене. В отдалните страни имало практика да се води летоброене от определени събития до други, след което летоброенето започвало от начало. За приблизително две столетия са постигнати много съществени научни резултати по установяването на хронологията на историята на Месопотамия и на целия Древен изток, като са използвани различни методи. Документалният материал на много места е дал възможност за установяване на едновременност на отделни събития. Писмените материали, намерени при разкопките в Ешнуна и Мари, а така също и в Тел Ела Амарна в Египет показват като съвременници владетели от различни страни. Много документи съдържат данни от различно друго естество за хронологията на историята на Месопотамия. Срещат се и документи, които отразяват астрономически явления, които днес могат да се установят във времето с абсолютна точност. В помощ на изучаването на емесопотамската хронология са използвани и технически средства, като радиоактивни изотопи и дъра. Въпреки това, много въпроси от хронологията нямат още окончателно решение поради липса на данни и са отнесени условно във времето с приблизителност най-много до около 1,0-1,5 години, което не е толкова съществено. Две Историческо развитие до началото на втори и хилади пърране Най-ранното историческо развитие на населението на Месопотамия се проследява главно по археологически път науката разполага с повече сведения едва за края на четвърти и хилади пъра Гане когато се появяват и първите писмени текстове. Ранната история на Месопотамия до края на четвърти хилади Пърнее се свързва из цяло с три енеолитни археологически култури – Елоубит, Урук и Джемдет Нацър. Чрез тези три култури се проследява развитието на поселищния живот в Месопотамия, заниманията с замеделие, появата на занаяти като обработка на естествени природни материали – камък и дъра, керамика. Добив на метали и обработката им – Главно мет и бронз като сплав, и дъра. Трите археологически колагори се свързват с утвърждаването и обществено-историческото и културното развитие на Шумерския сеят в южната част на Месопотамия. Периодът Елообиит приключил най-общо към средата, периодът Урук се отнасил за средата, а периодът Джемдет Сър обхващал втората половина на четвърти хиляди паране. Към края на четвърти началото на трети хиляди нея южната част на Месопотамия била покрита с гъста мрежа от селища, някои от които са утвърдили вече като естествени средища в общите наложителни дейности по прокопаването и поддържането на Ири. Гъцмонните съоръжения, необходими за земеделието. Те се превръщали в центрове на цялостния организационен живот на група селища в осъществяването на единни мащабни дейности за осигуряване на природните. Ресурси за производство и за колективна защита С течение на времето получили значението на градски центрове, е които по край всичко друго било съсредоточено вече и управлението на възникващото териториално селищно единство. Там се осъществявали потребностите от общи религиозни култове и дейности, различни стопански форми на общуване и дъра. Тези формации представлявали по същество обединение на няколко водоземлени селищни общини около един център от градски тип. Това обединение се извършвало на основата на твърде много економически, обществени, религиозни, военни, етнокултурни и други потребности. Поради тази причина нерядко в научната литература се приемат като градове държави. Някои автори ги наричат пътесяти, а други не приемат това наименование – възникването и укрепването на териториални единства. Около един своеобразен градски център на принципа на селищни системи от тип териториална община станало разпространено явление към края на четвърти хиляди пърне. не само в Шумер, но и в съседните области на Акът в Южна Месопотамия. Смята се, че най-рано, още през шестиви хилади пърне, възникнал град Еридо, който се намирал в Южна Месопотамия, недалеч от крайбрежието на Парсийския залив. През Вихилади е градът вече се оформил като държавно териториално единство. Хронологически за втори самостоятелно обособен град в Месопотамия, превърнал се през четвърти хилади Пърнея в териториално-обществено-държавна формация, се смята тенар. Традът на работника на метал, разположен също в Южна Месопотамия. През четвърти хилади Пърнея се обособили и градовете Ларса. Ларак, Сипър, Шурупък и Дъра към края на четвърти и в началото на трети хиляди Паране, като по значими териториални селищни единства се наложили вече градовете Ур, Урук, Лагаш, Ларса, Нипур, Акът, Киш, Ума, Ларак и Дъра. Властта и управлението в тези териториални формации се съсредоточили от рано в ръцете на местната родова аристокрация, която с бързото разпадане на родовите отношения се превръщала постепенно в имуществена аристокрация. Много важна особеност било обстоятелството, че първите длъжности за управлението били свързани с развиващите се религиозни култове и вярвания. Поради тази причина още при възникването си гражданските и религиозните длъжности съвпадали. Лицето, което стояло начело, носело жреческата длъжност патеси. Наред с патесия се появили и други длъжности около възникналите естествени функции в управленческия живот. Такава важна длъжност била на тенар. Мубанда, който практически бил вторият по важност човек-страната в и се занимавал с централизацията на управлението на териториалното единство, с всички дейности около напоителните съоръжения, с хазната, съсъдебното и военното дело и дъра функциите и дейността на Мубанда в много от месопотамските градове държави са засвидетелствани в различни текстове. Икономическа основа на тези ранодържавни формации била земята. Първоначално земята се считала държавна СОБ. С твеност и с нея се разпореждали централната власт и селищните общини. Основното население се състояло от танар, общинници, които били и главните производители на материални блага в областта на земеделието и скотовътството. Общинниците получавали от общината земя повътрешнообщинните принципи и традиции. Общината осигурявала на членовете си също и право на ползване на вода за напояване и защита на общо установени ги права и интереси. Общиниците били задължени в общината с определен комплекс дейности, свързани най-вече с прокопаването и поддържането на напоителните канали и съоръжения, а така също и с много други дейности, имащи главно трудов характер, както и свързани с отбраната и сигурността на гражданския колектив. В полза на развиващата и утвърждаваща се централна власт били насочени и определени плащания и налози. За тази епоха са засвидетелствани появата и развитието на робството. Броят на рубите бил все още твърде малък и те били частично използвани стопанските дейности. Главно стопанствата на храмовете и на развиващата се царска институция. Най-ранният период от историята на Месопотамия, който в общи линии съвпаднал с времето на четвърти хилади Пърнея, се нарича обикновено прединастичен, додинастичен и тъна. Познанията за онова време са твърде малко, главно поради липса на писмени източници. Емесопотамската историческа традиция свързва границата между този период и следващите епохи с преданието за грандиозен потоп, който унищожил цветущите градове от онова време. Следващият, танардинастичен династичен период, започнал с издигането на град Киш по време Най-династия в началото на 3-ти Пърне. Периодът се нарича обикновено династичен, също и древен. Тъй като отразява вече историческото развитие на ранните е месопотамски държавни формации на основата на сравнително добро засвидетелстване на тези процеси. Списмени извори Този период бил свързан и с издигането и хегемонията на отделните градове държави и на династиите, които били на власт. Историческото развитие на месопотамия от онова време се характеризира с непрекъснати военни конфликти между отделните градове държави, пътесияти. Някои от градовете успявали да наложат при тези войни хегемония на други. Така, главно чрез военна сила, се образували временни обединения на няколко пътесията около един център. Тези процеси и особености били обусловени от острите нужди на отделните общества от повече земя-звезда материални блага, роби и дъра, които не можели да бъдат получени посредством техните економически възможности. От друга страна, Понататъчното развитие на земеделието и увеличаването на производството изисквали разширяването на напоителните системи, което налагало обединението на няколко съседни латесията, за да се осигури вода чрез канали и до земите, разположени по-далеч от реките. Киш. В края на Айвекстаблай. Пърна е най развитие в Месопотамия, достигнал град Киш при управлението на неговата Ай династия. Градът се намира в централната част на Акът и бил разположен на брега на река Ефрат. Смята се, че по нова време разселването на семитите из Месопотамия било приключило в най-общи линии и населението на град Киш било смесено от шумери и семити. Най-ранните писмени исторически сведения в Месопотамия не се отличават със сигурност и точност. Стремежа да се отразят събития в миналото на едни или други градове възникнал по-късно. Дълго време липсвали записи? А така също и устната традиция прекъснала и не запазила спомените за миналото. При такава обстановка твърде много неща за историческото минало на отделните градове били изкуствено смесвани във времето като факти, спомени, традиция, митологизация и дъра. В този смисъл не трябва да се приема нито за достоверна, нито за странно твърдението в запазените ранни писмени източници, чай династия Екиш, съставена от 32 царе, царувала 24,510 години което е абсолютно невъзможно като реално историческо време. Имената на царете от Ай династия в град Киш не са сигурни като исторически лица. Тези имена не се срещат в монументи и в писмени документи. Някои от тях са имена на животни като куче, агне, скорпион, орел и тъна, което е далечна рефракция за ранният отемизъм в Месопотамия. Киш успял за известно време да обедини Акът и част от Шумер, но това обединение не било трайно. С издигането на Киш са свързани и първите сведения за войни срещу областта Елъм в югозападната част на Иран. Урук След Киш се издигнал Урук, който успял да наложи властта си над голяма част от Месопотамия. Градът се намирал на мястото на днешното селище Варка в южна Месопотамия. Проучван, е археологически се знае, че бил разположен върху голямо пространство, като точните му граници не са установени окончателно. За урук има запазени и много писмени сведения в различни митически, ритуални, магически и други текстове. Писмената историческа традиция на Месопотамия свързва с урук царуването на пет династии. Историческите текстове за ранния урук също не се отличават с точност и сигурност. Първата династия на урук е представена чрез 12 царе, властвали 2 години, което както и прикиш е изключително силно правоепичено и невъзможно. Някой от тях, като Лугалбанда и Домуци, са определени в текстовете дори като богове. Другите царе, като Гилгамеш и Дъра, са емигологизирани и с тях се отразяват различни реминисценции от ранната история на Месопотамия. Силно митологизирана в месопотамската традиция и в писмените източници е и втори династия на Урук. В научната литература има и тези, че царуването на династиите на Кишна Север и на Урук на Юг не било последователно, а успоредно и от него време се оформил традиционният дуализъм в политическо и в културно отношение на Шумер и якът тази постановка не се приема с абсолютна сигурност. Тя противоречи на твърде много източници и факти. Известна например, че месопотамската историческа традиция обяснява смяната и последователността на градовете, които установявали хегемония само с военна сила. Разделението и дуализмът в Месопотамия на Шумер и Якът били обособени не само на възможно едновременно издигане на две рани държави на семити и шумери. Те са обославили от много фактори, пряко свързани с етническата и кола и турната основа на шумери и семити. Известна от много източници, че това деление било характерно за Месопотамия в продължение на близо 2000-летия и се запазило до изграждането на големите монархи империи от и хилади пара не и след това, които променили и етническата характеристика на населението в Месопотамия – Ур. Краят на хегемонията на Урук в Месопотамия е обяснен в писмената историческа традиция на Месопотамия със стандартната текстова формула Урух бе победен с войска. Царството премина в Ур. Издигането на Урса отнася според наличните писмени документи към средата на В, приблизително към 1950 г. Пърне. Орбил разположен в Шумер, в Южна Месопотамия, първоначално върху територия с форма на правоъгълник с размери 1600 ма. Археологическите проучвания на града разкриват поселищен живот на това място още през 4000 Парнея и проследяват развитието му до към края на Ексексей в Парнея. Градът се разраснал постепенно и към средата на 3000 Парнея е бил с твърдо увеличени размери, с богати и бедни квартали с различни постройки, включително и масивни. Справи улици и се отличавал с много други особености. Писмените източници и археологическите проучвания показват, че по това време Орд достигнал голямо стопанско развитие, главно селското стопанство, металургията, търговията и ред други дейности. От тази епоха започнало по-голямо разпространение на използването на бронза. Орд търговски връзки не само с градовете от цяла Месопотамия, но и с градове от Сирия, Елам и Дъра. Налице са и някои основания да се приема, че търгувал дори и с Индия и Армения. Първата династия на Ур е представена в писмените източници по реално за разлика от династиите на Киш и Урук. Царските листи посочват, че в Ор царували и четири царе в продължение на 171 години, което е допустимо за възприемане за разлика от силно проувеличените цифри в поранната история на Месопотамия. Царете на Ур не са обожествени и емигологизирани. Имената на двама от тях се срещат на монументи, което е доказателство, че са реални исторически лица. В надпис от онова време се посочва, че един храм бил построен от Анипада, син на Мешенипада, които имена са и първите в царските списъци. Царете на Орасполагали вече с твърде значителна сила и възможности в сравнение с царете както от предходните епохи, така и от другите градове на Месопотамия по онова време. В по научна литература бе издигната теза, че на основа на анализа на костния материал се виждат значителни етнически разлики фур. Ур. Погребенията на обикновеното население в некропола на Ур свързват антропологически това население с шумерите. Царските погребения са с други антропологически характеристики, и те са обяснявани с ранна миграционна вълна на индоевропейските народи, която достигнала до шумер и наложила по тези места превеса на нов народ-господар. Подобни твърдения не са абсолютно доказани и приети напълно в съвременната наука. Хегемонията на Ур по време на продължила в Месопотамия около 2 века. Много въпроси от политическата и военната история на Ур от онова време не са известни поради липса на писмени източници. Не са известни задоволително и отношенията на ус останалите градове и страни и Месопотамия и съседните области извън търговските връзки. Приема се, казал силно влияние на останалия Месопотамски свят в неговото по-нататъчно културно-историческо развитие. В последния период от господството на Орв Шумер и Факът са обособили, развили и издигнали много нови обществено-държавни формации. Много от тях и някои от постарите градове постепенно отхвърлили властта на царете на Ур и станали независими. Дълго време тези градове-държави водили борба помежду си за надмощие и взаимно се покорявали за пократко или по продължително време. През този период по средното поречие на Ефрат в Месопотамия се издигнала държавата Мари. Отдални градове държави като Адаб Дъра достигнали надмощие в Елъм. Политическото надмощие в Шумер и Факът се редувало дълго време. В Южна Месопотамия отново значително се издигнали киш и урук по време на техните следващи династии. Лягаш Непосредствено спадането на Ай династия из края на хегемонията на Ур започнало издигането на шумерския град Лагаш, на Шум. Ширлурла Лагаш е разположен край сегашното селище Телло и е един от най-добре проучените археологически градове в Южна Месопотамия. При разкопките са намерени огромни количества най-различни материали и паметници, стотици статуи, сетели, барелефи, различни предмети, здове и украшения, Хиляди глинени плочки с текстове, много от които са издадени и разчетени. Находките дават твърде добри сведения за историята на града почти до края на трети хиляди пара. Не, източници от много други градове в Месопотамия потвърждават сведенията в текстовете от град Лагаш. Лагаш е издигнал около средата на трети хиляди пара на неговите царе предприели активна политика на обединение на териториите и градовете държави от Шумер и Ака до Лагаш. С което започнала хегемонията на този град в Месопотамия, началото на издигането на Лагаш се свързва обикновено с царуването на Урнанше. Той се приема според някои от писмените източници и за основател на лагашка династия, макар, че според някои данни има основания и за други твърдения. Урнанше и царете на Лагаш след него, както и значителна част от съвременните им владетели а Месопотамия носили вече нова титла Лугъл. Чието етимологическо и друго обяснение и възприемане било по-близко до понятието цар, отколкото по старата титла си. Урнанше, Урнина, Акургал и другите ранни владетели на Лагаш се занимавали освен с обединение на Месопотамия и с активна строителна дейност на храмове, укрепления, прокопаване на канали за напояване. Издигане на много статуи по различни поводи и дъра царете на Лагаш установили и търговски връзки с много други градове из близки и далечни страни. Държавата Лагаш достигнала най-голямо военно-политическо издигане и най-голяма хегемония в Месопотамия при царуването на Еанатум. Симето на Еанатум е свързана и тенар. Стела, на стребите, голям каменен монумент, прибъл. 2х2,15 ма, с релефни изображения и текст, който отразява военно-завоевателната дейност на Еанатум и на Лагаш в Месопотамия. Съхранява се в Лувара. В текста на монумента е отбелязано, че Анатум надделял над всичките си врагове и противници в Месопотамия. Избил три души от градма, подчинил Ур, Урук, Ниш, Ларса, Мари, Елам и Дъра. В края на царуването си Анатум ретърлял и някои на успехи, главно в борба с градкиш. Забележителен представител на лагашка династия бил Ицнатамена, който продължил военната политика на Анатум. Енатемена успял да задържи политическото и военното господство Аейт Лагаш в Месопотамия. Главният конфликт бил с град Тума като съперничество за хегемония над Месопотамия. Той воювал усишно и срещу еламитите, които нахлули в Месопотамия. С името на Ентемена се свързва също известен монумент, който представлява каменен конус с много текст. В него е отразена борбата с Ума и победата на Ентемена. Ентемена поставя за цар на ума един жрец от Лагаш и задължил града да му ища значителен данък. С името на Ентемена е свързан и друг вметник на културата от Месопотамия. В един храм в град Тур е намерена голяма статуя на този цар от Дюрит. След Ентемена започнал опадъкът на Лагаш. Властта на Дарета от Ай династия на Лагаш отслабнала и за няколко десетилетия над в управлението на града взели жреците на Огним Гирсо. Управлението на жреците в Лагаш бележи ирактически падането на управлението на династия на Лагаш, края на хегемонията на този град в Месопотамия. При последните владетели на града, които отново се титулували със старата титла «Спате си приблизително към края на XXV» в Пърне, властта преминала чрез преврат в ръцете на конкурентен владетел, известен като Урукагмна, също и с други произношения на име Спомос според различни изследователски школи. Идването на власт и управлението на Урукагина се приява и като реакция на голяма част от свободното население на водоземпените общини срещу властта на жречеството на Нингирро. Урукагина царувал няколко години и предприял мерки и извършил реформи, насочени срещу жречеството. Те били свързани с ограничаването на произвола на жреците страната и намаляване на плащанията от страна на населението за различните религиозни служби и дейности. С реформите на Урукагина била намалена значително ролята на жречеството в Лагаш. Реформите забранили и конфискацията от страна на военните на земи и различни мущества. Като при подобни нужди царят въвел задължително заплащане като обещетение. С реформите били въведени и граждански закони, които осигурявали собствеността, уреждали някои въпроси на съдебното депо и дъра, ума и урук. Урукагина не успял да завърши реформаторската си дейност в Лагаш. Борбата му с жречеството довела до отслабване на страната, което си използвало от вечния съперник на Лагаш град Ума. Царят на Ума лугъл загиси на Хлоу Флагаш, превзел и разрушил града и сложил край на управлението на Урукагина. В запазен текст от една глина на плоча се казва, че хората на Ума подложиха на огън и кръв храмовете и палатите, отнесоха среброто и скъпоценните камъни. Разрушиха статуите. Отнесоха зърното от този момент градът загубил за дълго самостоятелното си значение и ролята си в Месопотамия, като изпадал в зависимост от посилните издигащи се градове по онова време. Краят на хегемонията на Лагаш довел до съществена промяна на политическата обстановка в Месопотамия. Лугалзаги си покорил след Лагаш и други градове от Шумер като Нипур, Ур, Урук, Ларса и Дъра. Той местел и последователно центровете на управление от Тома Фурук, в, в редица други градове и накрая отново в Ума. Управлението на Лугалзагиси Фурук се свързва с Т, Нар ил династия на Урук. Лугалзагиси успял да наложи властта си над Шумер и изградил силна за онова време военизирана държава. Градовете отакът останали извън хегемонията на Лугалзагиси. В. Текстовете от онова време не се споменава за нито един град от Акът да е бил подчинен на Лугалзагиси. Акът Аяде Шумеро-Акътско царство Обединението на Шумер в единна формация просъществувало около две десетилетия, докато царувал Лугалзагиси. Краят на шумерското царство на царета от трети династия на Урук и Лугалзагиси се приемат обикновено в традиционната литература като крайната на ар архаичен период в Месопотамия. Продължителните борби между шумери и семити от Акът за надмощие в Южна Месопотамия довели по онова време до рязка промяна в съотношението на силите. През x в не се стигнало до значителен възход на семитските градове от Акът, много от които се наложили като силни държавни формации. Сред тях особено високо развитие достигнали Киш, едноименният град Акът срещан и във формата агаде и Дъра. Постепенно в обстановка на остри борби между Шумер и Акът, към средата на Ексексайви в Пърне, град Акът, Агъде, успял да се наложи последователно над целият Акът, а след това и над Шумер. С Издигането и налагането на хегемонията на град Акът в Южна Месопотамия се служило началото и на първото силно изявено обединение на Шумер и Акът в една държава, известна най-често под името Шумеро-Акътска. Формирането и издигането на Шумероакадското царство започнало при Свъргон Ай 2316-2261 години Пърне, който бил основател и на Танар, династия на Саргонидите. Управлявала тази държава около 200 години до края на съществуването и кратко. Сведенията за происхода на Саргон Ай и за ранната история на Шумероакадското царство са твърде недостатъчни. Запазените до наши дни текстове съдържат предимно легендарен и несигурен исторически материал. Така например, за произхода на Саргон Ай са предадени легенди, които обясняват идването му на власт с намесата на богинята Иштър, която била богиня покровител на в Други текстове произходът на Саргон Ай се подчертава като несвързан с традиционните принципи на приемане и наследяване на царската власт, тъй като бил незаконородено дете. Състоянието на текстовия изворов материал дава основания Саргон Ай да се приема обикновено най-често като узурпатор на властта в Акът. Завземането на властта от Саргон е станало при неизвестно обстоятелство, очевидно сигурно с помощта на жречеството на богиня Ищър. В този смисъл жречеството на Ищър било най-вероятно и политическата опора на властта на Саргон Ай. С подобни обяснения се приема и името на Саргон, което е гръцка версия на семитското Шарукин истински цар Ай. Тъй като най-вероятно не е бил истински и след евентуален преврат е използвал тази идеологическа трактовка с приетото тронно име. В исторически план обикновено се приема, че издигането е в наград Акът в областта Акът и налагането на неговата хегемоа Ния над Шумер по времето на Саргон Ай и неговите приемници. 145. Ш. Древен изток Било резултат от реакцията на Акът срещу Шумер, който държал до този момент хегемонията в Южна Месопотамия. Царуването на Саргон Ай било време на образуване, вътрешно укрепване и външно политическо издигане на Шумеро-Акътското царство, което първоначално било само Акадско. Вътрешнополитическата обстановка в Шумеро-Акадското царство се отличавала с укрепване на стопанския живот и разширяване на напоителното дело. Висок за онова време ръст достигнали занаятите, търговията и стоковопаричните отношения, които били свързани с въведената от семитите десетична система на мерки и теглилки. Към времето на издигането на шумеро акадското царство Среброто все повече започнало да се налага в цяла Месопотамия като мярка на стойност и паричен еквивалент. Вътрешното укрепване на страната довело до затихване на обществените противоречия и създало условия властта да изгради военни сили от нов тип, с които да предприеме политика на обединение на Шумер към Акат и завоевания в другите области на Месопотамия. Саргонай формирал за пръв път в историята на Месопотамия постоянна редовна професионална войска от около 5-400 войни. Те били на пълна издръжка на двореца за разлика от мобилизираните по време на война контингенти от свободни селени общинници от районите на земеделските общини. След като укрепил властта си в град Акад Агаде, Саргонай предприял широкомащабна завоевателна дейност, която продължила до края на царуването му. Първоначално той подчинил големия семитски град Киш. Който представлявал реална конкурентна заплаха за гегемонията в областта Акът. Саргон е запазил автономията на града и се обявил на свой ред и за цар на Киш, с което предотвратил както политическата съпротива на местната аристокрация, така и на града-държава в цяло. Починяването на Киш осигурило на Саргон, а и цялостен контрол над всички градове-държави в областта Акът. Най-напред Саргон е насочил завоеванията си на юг към Шумер. Политическата хегемония над целия шумер по онова време била на царя на Урук Лугалзагиси. Започналата борба между Саргон Ай и Лугалзагиси била практически борба за власт на цяла Южна Месопотамия. Първоначално успехът бил на страната на Лугалзагиси. Ера бил подкрепен от около 50 градове държави от Шумер. След дължителни борби надделял Саргон Ай. Той успял да разбие за на шумерските градове около Лугалзагиси и Урук. При една битката Лугал Загиси, си бил пленен и пренесен в жертва на Бокенлил Лил Аград Нипур, който бил своеобразен религиозен център на Южна Месопотамия. Саргон. Успял да сломи съпротивата на всички шумерски радове и ги подчинил напълно, след като ги ограбил и опустошил жестоко. С подчиняването на шумер, Саргон ай достигнал до крайбрежието на Персийския залив. Според запазени текстове, Саргон а измил оръжието си в морето при Персийския залив в знак я победа и приял нова титла цар на страната. В текстовете се отбелязва също и гръмкото твърдение, че бил цар, на когото Бог енлил не давал врагове. Завладяването на Шумер дало възможност на Саргон ай да се насочи към страната Елам, разположена непосредствено на огоисток от Южна Месопотамия. Обикновено се приема че този военен поход не бил резултат от заплаха или съперничество по онова време. Поскоро той бил опит да се осигури пълно господство в Южна Месопотамия и съседните страни и да се предотврати каквато и да е възможност за посегателства срещу държавата на Саргон Ай. Саргон Ай завладял твърде лесно почти всички градове на Елам. Той сложил ръка и на широка част от южното крайбрежие на тази част от Азиатския континент и обхванал контрола на морските пътища за Арабия и Индия. След като подчинил Юга, Саргон ай се насочил към северна и североизточна Месопотамия. Той завладел земите на Северотакът, е средната част на Месопотамия, а след тях истра, обратно наклонена чертаната Субарто, Шубарто, която била мястото, където се формирала расирийската държава. С тези завоевания Саргон ай станал първият владетел, който завладел и наложил властта си над основните територии на цяла Месопотамия. Обект на завоевания след Месопотамия станали земите на северозапад около източното крайбрежие на Средиземно море. Съргон едно предприел няколко военни кампании по тези места и завладял голяма част от сирийското крайбрежие. В някои източници се посочва, че неговите войски достигнали до Танаркиядрови гори и до Сребърната планина. Зад тези имена обикновено се приемат ливанските възвишения, а според някои следователи името Сребърна планина се отнася за планината Тавър която е граница между Мала Азия и Предна Азия. След продължителните и успешни завоевания на Сарго най-цяла Месопотамия и много територии от съседните области попаднали под властта на шумеро царство. Основаната от Сарго най-държава била разширена за кратко време от Елам на изток на северо до Сирия и крайбрежието на Финикия на Средиземно море. Една от най-важните последици от тези грандиозни за онова време завоевания било заграбванфто на основната част от природните богатства и използването на човешките ресурси в предна Азия. Осъществен бил от страна на управляващата династия и контрол над всички търговски пътища, както по суша между отделните области. Така и по море по край на Елън в Персийския залив и на страните около източното средиземноморие. Достигнатата хегемония на шумеро царство в предна Азия и на установената силна царска власт била изразена с приемането от Саргона и на титлата цар на четирите части на света. От този момент нататък твърде много източни владетели приемали при различни поводи тази претенциозна владетелска титулатура за прокламация съдни или други основания на установена военно-политическа власт. Властта на Саргон ай била увековечена и прославена вероятно и чрез много произведения на изкуствата. До наши дни е съхранен релефен монумент, на който Саргон Ай, изобразен седнал, като в текста е посочено Саргон истински цар. Саргон е царувал твърде продължително време и вадените от него войни изтощили живите сили на основната част на Акатското население, което формирало войската му. Завладените страни и народи не се подчинявали бързо и лесно. Господството на Шумеро-Акатското царство се поддържало на много места главно, само с военна сила. Поред причини. Като разликата между степента на развитие на отделните племени и етнически общности, економически, религиозни и много други, не се създали. Ротива и сепаратизъм. Условия всички тези народи по отделните територии и области да се слеят в единен обществено-държавен организъм. Обединението на шумеро царство запазило наложения силов облик, което създало много предпоставки за различна съб. Към края на царуването на Саргон, а и на много места в обширната му държава, започнали да избухват различни бунтове и възстания. Някои от тях, като в Шумер, Елам и другаде, били особено големи. Те били потушени с големи усилия. Неизвестно поради каква причина, приемник на Саргон най-станал Римуш, 2260 години, Пърне, един от по-малките му синове. Първата дейност на Римуш била да потуши възстанията с голяма жестокост. В текстове от град Нипур се посочва за големи загуби на възстаниците от Шумер, хиляди от които били избити. След въстанието в Шумер, Римуш потушил и въстанието в Елам. Победите над възстаналите народи от Шумер и Елам послужили на Римуш да си присвои титлите цар на Кишиакът, победител и господар на Елам и Дъра. Римуш възстановил властта и управлението върху териториите от персийския залив до бреговете на източното средиземноморие, но не успял да умиротвори всички народи по тези места. Той царувал сравнително кратко време и станал жертва на дворцов заговор, за който в текстовете се казва, че бил възстание на слугите в дома му. Приема се, че начало на заговора стоял изолираният от властта неизвестно по какви причини по-голям негов брат Манищусо. След като Римуш потушил възстанията и бунтовете и взел самостоятелно властта, отправата за престола в качеството си на по-голям син на починалия Съргон Ай се възползвал Манищусо. Той изолирал на свой ред чрез преврат по малкия си брат от властта. Манищусо, 2237 години Пърне, продължил външната политика на предходните двама царе на шумероакатското царство. Царуването му било сравнително мирен период. Манищусо водил само една война селъм която страна продължавала да и не признава властта на Шумеро-Акадското царство. В продължение на няколко военни кампании се успял да сломи съпротивата на Елам и да покори тази страна отново. Манищусо направил твърде много във вътрешно-политическо отношение за укрепването на обширното Шумеро-Акадско царство. Той се стремял да привлече на своя страна влиятелните жречесики и аристократически среди на многобройните градове от Шумер, Акад, Елам и от другите завладени области. От Отделни текстове е известно, че Манищусо направил големи дарения в полза на жреците и храмовете в Шумер и Елам. Управлението на Манищусо се отличавало и със своеобразна поземлена политика. В текста на един голям обелиско диорит от онова време се съобщава, че царят е заселил различни представители на акадската и шумерската аристокрация. На и на чиновници в огромните по размери царски поземлени фондове в териториите на Киш и на много други градове отакът по поречието на река Тигр. Чрез тази дейност Манищусо се стремял вероятно да изглади острите и традиционни от столетия противоречия и конфликти между шумер и якът и да сближи около себе си висшите слоеве на шумерските и якътските, аристократически среди и управленческата върхушка. Приемник на Манищусо бил синът на Рамсин, 2236 2200 години Пърне. При управлението на Нарамсин шумеро царство достигнало до най-големия си разцвет и външно-териториално разширение. Съгласно неписаните правила на древноисточната традиция при смяна на владетелите избухвали бунтове и възстания на подчинените народи от завладените преди това територии. Началото на царуването на Нарамсин било съпътствано с твърде много бунтови възстания, които той успял да потуши. Една от тях станало дори на територията на Акад която била основа на Обединената шумеро държава. В запазените текстове от онова време се съобщава, че Нарамсин разбил при потушаването на различни бунтове и възстания в началото на царуването си девет войски и трима царе. Редици изследователи от ново време допускат, че това били главно царете и войските на разбунтовалите се градове Урук, Ума и Нипор от Шумер. След като потушил бунтовете и възстанията и укрепил властта си, Нарамсин предприял широка завоевателна дейност. Неговите действия били по замисъл продължение на завоевани ията на Саргонай и до известна степен и на неговите приемници. Началото на завоевателните действия на Нарамсим било насочено към областта Елам, която не се примирила с подчиненото си положение на Саргонидите от шумеро царство. Нарамсим подчинил отново Елам и съседните му области, като се разправил жестоко с бунтуващото се население. Отношенията между шумеро царство и Елам били уредени със специален договор, чието Еламско копие е запазено до наши дни. Вторият етап на завоевателната дейност на Нарамсин била насочена по горното течение на река Тигр на север по земите, които по-късно станали основа на сирийската държава. Тази дейност на Нарамсин е отразена на голяма базалтова плоча с надписи и изображения на царя, намерена в източните части на Мала Азия. Третият етап на завоевателната дейност на Нарамсим бил свързан с проникването директно на запад към Арабската пустиня. Поради специфичността на терените, тези територии обикновено не били обект на чести завоевателни действия на поранните емесопотамски владетели. Отвърждаването на владичеството на известна част от Арабския полуостров имало важно значение за шумеро царство. С на тези територии било свързано откриването и използването на нови. Ай търговски пътища и контакти с непознати до тогава за Месопотамия народи. От тези райони се доставили за Месопотамия скални блокове от черен диорит за статуи, за съдове и за различни други нужди. Следващата посока на завоеванията на Нарамсим била на северозапад към тънър страна Аморо и към Сирия и Финикия. Анализът На някои писмени сведения дава основания да се сметя, че Нарамсин установил през финикийския град Бибъл и през Палестина контакти с египтяните от тези страни, които били преден пост на египетската военно-политическа хегемония. Скоро след това били установени търговски контакти и с египетските територии по долното течение на река Нил 151. Джей завоеванията на Нарамсин довели бързо и до остриса. Противителни реакции на завладените страни и народи. Запазени Съсведения. сведения че Нарамсин успял да разбие силна коалиция срещу него от 17 царе около 90 000 войници. Писмените текстове в този смисъл не са много точни и сигурни. Предполага се, че тази коалиция била образувана в южните части на Шумероакадската държава, извън пределите на Шумер по крайбрежието на Персийския залив или в земите около тези области. Вътрешнополитическата дейност на Нарамсин не е много известна поради липса на писмени източници. Обикновено се приема, че успешната продължителна завоевателна дейност на Нарамсин затвърдила военно-политическата хегемония и властта на шумеро царство в Месопотамия и в съседните земи на предна Азия. Много важно свидетелство за нарасналата мощ на тази държава и на засиления и кратко авторитет било приемането на нова титулатура на царя, могъщ бог на акът, цар на четирите части на света. Приемник на Нарамсин бил Шаргани Шари, 2200-2176 години Пърне който се счита за последен представител на династията на Саргонидите. Шарганишари водил дълги опорити борби за запазване на целостта на държавата. Той успял да потуши няколко бунти въстания, но внезапно за Шумероакатското царство се появила нова неочаквана военна опасност. От изток към Месопотамия започнали да нахлуват огромни мигриращи маси от планински и други племена, известни под името Гутеи. Мощното до тогава Шумеро-Акадско царство не могло да достойна натиска на тези племенни маси. След продължителна и упорита борба Гутеите взели превес и в обстановка на отслабване на царската власт след дворцови заговори. Смутове и други бунтове страната ликвидирали и шумеро държава на Капранидите. Гутеите завоювали бързо и ограбили цяла Месопотамия. Много градове и селища били разрушени и унищожени, Шумер и Акът не пострадали еднакво. Шумер и главно градовете от на южните му територии пострадали сравнително по-малко от нашествието на готеите. Готеите били на по пониската степен, на обществено економическо и политическо развитие в сравнение с народите от Месопотамия и не създали държавно-политически формации с по-изявен и траен характер. Градовете от южната част на Шумер се възползвали от създалата с обстановка и постепенно възстановили самостоятелността си. Някои шумерски градове се издигнали бързо и се наложили над останалите главно с развитие и разширение на търговско-економическите си контакти и връзки с други градове и страни. Сред тези градове се отличил Лагаш. Неговото издигане станало при пате си годея около 2130-2123 години Пърне, който изглежда бил зависим от царя на готеите. При управлението на Гудея Лагаш укрепнал вътрешно и установил широки и активни търговски връзки с много градове от Месопотамия и съседните области. Патеси Гудея е известен и като голям строител. При неговото управление в Лагаш били издигнати много храмове. Намерени са и няколко каменни статуи на Патеси Гудея, които се съхраняват в Лувара в Париж. Господството на Гудеите в Месопотамия продължило около 125 години. Краят на хегемонията на Гутеите не минал без кръвопролитни борби. В ликвидирането на владичеството на Гутеите много голяма роля изиграл шумерският град Урук. Останките от Гутеите в Месопотамия били асимилирани постепенно от шумерското и от Акадското население. Ур при Трети династия. Царете на град Урук не успели да се наложат в Месопотамия. Неизвестно по какви причини и как след ликвидирането на готейската хегемония най-голямо издигане и власт над останалите градове достигнал град Ур по време на управлението на царете от неговата Трети династия. Царете от Трети династия на град Ур сложили началото на силно шумерско царство, държавата на Трети династия на ур не просъществувала дълго, но тя била апогеят на цялостното културно-историческо развитие на шумерите в Месопотамия. Шумерските достижения от онова време залегнали в основата на обществено-економическия, политическия и културния живот в Месопотамия през следващите столетия и хилядолетия. Сведенията за историята на Шумерското царство на Трети династия на град Тур са от различно естество в многобройни текстове от онова време, като се възползвали от слабостта на царете на Урук и от липсата на силна военно-политическа конкуренция в южната част на Месопотамия след края на готейската власт. Първите царе от Трети династия на Ор предприели политика на обединение на градовете от Шумер под своя власт. Така се служило началото на силно Шумерско царство. Постепенно царете на Ор завладали и значителна част от останалата Южна Месопотамия. Първият цар на Ор от Трети династия бил Орнамо, 2112. Тире 2094 години Пърне. Той успял да наложи властта си над голяма част от южно-месопотамските градове и приял претенциозната титла цар на горната страна, т.е. което практически означавало, че хегемонията на Ур се наложила и Такът. Приемник на Урна му бил Шулги, 2093-2046 г. Пърне. По време на царуването на Шулги Шумерското царство на Ур достигнало до най-голямата си военно-политическа мощ и започнал културно-политическият разцвет Шумер, след налагането на властта на Орф Южна Месопотамия Шулги предприел политика на териториално разширение. Най-напред той започнал войни срещу източните планински племена и народи, които представлявали заплаха за шумерската държава. Шулги провел девет военни кампании и отстранил източната опасност, като завоювал и елъм, в която страна оставил свой наместник. Следващият етап на военно-завоевателната дайност на Шулги бил свързан със завладяването на територии на севери и Средна и Северна Месопотамия. Шумерските завоевания достигнали до страната Субарто, Шубарто, посредното и горното течение на река Тигр. Завоевателната дейност на Шулги приключила в Северо-Западна Месопотамия и териториите около нея. Шулги сложил ръка на голяма част от Сирия и достигнал границите на Мала Азия. Следващите имена на царете от Трети династия на Урса обект на научни уточнявания. Те имат и семитски съставки, което показва нарасналата роля на семитите и процеса на сливането на двете народностни групи към края на трети пър Пърне е приемник на Шулги бил синът Мобурсин, 2045-203 години Пърне, известен според някои източници и като Амарсин. Бурсин не успял да се наложи като силен владетел и цялостната му управленческа политика и дейност били под контрола на местната аристокрация. Бурсин бил наследен от брат си Шусин, 2036-2028 година Пърне, вероятно след преврат или при неизяснени обстоятелства. Той водил активна политика. В някои текстове се посочва, че опустошил съседните страни. При неговото управление военно-политическата обстановка в Месопотамия рязко се променила. Големи племенни групи от семитски происход, наречени мореи, започнали миграционно проникване от северо-запад в Месопотамия, а мореите били номадско скотувадни народи, занимаващи се преимуществено с отглеждане на овце. В Месопотамия били наймани и като войни. Отделните племенни групи не представлявали обединена етническа маса с единна организация. Много често дори те връждували помежду си по различни причини. Нахлуването на Амуреите в Месопотамия се засилило твърде много по времето на управлението на Шусин. В писмени източници се посочва, че в първите години от царуването си, около 2033 г. Пъра е. Шусин построил на северо-запад голяма стена, дълга около 200 км, наречена Стена на Запад, а така също и Стена на Бога Амуро. Тя трябвало да послужи като преграда за Еф на на мореите в Месопотамия. Последният известен представител наш династия на Орбил и Бисин, 202, 2003 година Лъра. Не е. Сведенията за неговото царуване са твърде малко и не са сигурни. Според някои от тях той бил син на Шусин. Известно е, че и Бисин царувал в обстановка на непрекъснати успешни нахлувания на Морейте от северозапад а така също и на ламитите от изток. Пътищата на морейските разселвания и Месопотамия били твърде различни. Някой от тях обхванали и териториите източно от тигър. Често пъти амореите преминавали от там на юг и достигали до югоизточната част на Шумер, където не ги очаквали и не срещали съпротива, това създавало твърде много затруднения на шумерските и екътските градове. Аморейската инвазия в Месопотамия се съпътствала и с наемане на аморейски войни на служба в отделните държавни формации, което се оказало твърде рисково и несигурно за тогавашната власт. Ибисин водил тежки войни с аламитите на югоизток. Той изпет, но успял да отстрани опасността и от север. Амореите се укрепили постепенно по средното поречие на река Ефрат и създали силната държава с център град Мари. По-късно амореи и аламити се съедили Разбили и бисини го пленили, като превзели и урпобедата на Обединените сили на морей и Аламити сложила край на държавата на Трети династия на град Орвър. Месопотамия приблизително към 2003 г. пърна е скоро след това Орстанал състав на част на оформилата се нова държава Исин, ръководена по онова време от Ишбиера. След края на държавата на Трети династия на Ураморейте завладали напълно цяла Месопотамия. На нейната територия се оформили различни морейски държавни формации от които по-съществено и изявено положение имали три царства, Мари в Средна Месопотамия и Исин е Южна Месопотамия, които не просъществували дълго време. Основните територии на Месопотамия били обект на претенциите и на другите водещи морейски сили. В Южната част на Месопотамия важна роля имали и Аламитите, които са установили в Ларса и формирали силна държава за известно време. Исин Издигането на Исин започнало по времето на Ишбиера, 2017-1985 г. Пърне, който разбил последния цар на Орибисин и завзел града. Постепенно Исин наложил хегемония над цяла Южна Месопотамия и по време на царете Идиндаган, 1974-1954 г. Пърне, Ишмедаган, 1954-1935 г. Пърне, достигнал разцвет. Властта на Исин продължила около столетие. Един от последните известни царе на Исин от династията на Ишбиера бил Липитиштър 1934-1924 г. Пърне. От него са останали фрагменти от закони, са запазени над 40 параграфа, които принадлежат към законодателните сборници в Месопотамия, предшестващи времето на Вавилонския цар Хамурали. Приемник на Липитиштър станал Лурни Нурта 1924-1896 г. Пърне който не бил негов родственик, с което династията на Исин се прекратила, но по традиция и следващите царе на Исин до началото на 18-ти в Пърмее, се водят към Танар Ай династия на Исин – Ларса. Издигането на Ларса се отнася практически към последния период от хегемонията на Исин в Южна Месопотамия. При Шмедагани и Исин започнал да изпитва сериозни затруднения от аморейте. В първите години от царуването на Липетиштър един от военните командири наемници от Амурейте Гунгунум завзел властта в град Ларса. Покъсно след смърта на Липетиштър Гунгунум се обявил за цар на Шумер и Акът, 1932-1906 година Пърне. Конфликтът между Исин и Ларса в борбата за хегемония над Южна Месопотамия бил неизбежен и се изразил на ярко непосредствено в края на 20-ти и в началото на 19-ти в Пърне. През първата половина на ФПРН и сини Ларса преминали през различни отношения. Ларса се наложила отново като първостепенна сила в Южна Месопотамия при управлението на Римсин 1822-1763 г. пръне а и Римсин осъществил пълен контрол над южната част на Месопотамия до Персийския залив и до териториите на Елам. В началото на 18-ти в Пърна Римсин успял да превземе Иисин и го унищожил тази държава. На север от Ларса останали няколко малки държави, които нямали сили да се противопоставят. Сред тях по съществена роля имали Мари, Вавилон, Еджуна и Дъра. Дълго време вавилонските царе били съюзници или поддържали добри отношения с Римсин. Ларса съществувала като силна държавна формация в Месопотамия до около средата на 18-ти в Пърне. Когато била ликвидирана от Старовавилонския цар Хамурапи, три Старовавилонско царство. Образуването, ранната история и началото на издигането на Старовавилонското царство съвпадало по време с най-голямото издигане на царството Ларса и хегемонията на тази държа в Южна Месопотамия. Осем, началото на 19-ти в пъренне, Амурейските роенно пеменни образования се настанили трайно почти във всички части на Месопотамия и създали свои държавни организации с центрове в различни градове. Една от ариаргардните аморейски групи успяла да свети на стени в малкия северноакадски град Вавилон, който не представлявал интерес за другите аморейски сили и през 1894 г. Пъра. не образували малка държава, известна като старовавилонско царство. Основател на старовавилонското царство бил Сумуабум или Шумуабум. 1894-1881 г. Пър е, който се смята и за първи цар на Танар. Първа Вавилонска или Аморейска династия Първите четири царе от Първа Вавилонска династия не играли почти никаква роля при наличието на силна власт на царете на Ларса в Южна Месопотамия. Приемникът на Сумуабум Сумулаела, 1881-1845 г. Пърнее, водил борба с царете на съседните аморейски формации факът като киш, сипар и дъра. Той строил укрепления. Прокопавал канали и заздравил основите на старо вавилонското царство, ковто обхващало и старите акадски градове Бурсипа, Дилбат и Дъра. Соладането на Ларса и на Исим Петия цар от първа вавилонска династия мобалит. 1812-1793 г. Пърне положил началото на издигането на Вавилон на преден план в политическия живот на Месопотамия. Сим бил съюзник на Римсин и взел участие в борбата за ликвидирането на Исин в Месопотамия. Приемник на Сим бил Хамурапи, 1792-1750 г. Пърне. Хамурапи превърнал Старо царство в силна държава, която наложила пълна военно-политическа хегемония над цяла Месопотамия и голяма част от съседните области и територии. С Хаморапи се свързват апогеят и разцветът на Сетаро Вавилонско царство като държавно-политическа формация в Месопотамия и в Предна Азия. Хаморапи започнал царуването си като продължил политиката на баща си им мобалит като съюзник на Римсин. Най-напред хаморапи укрепил властта си и след това започнал активна грандиозна военно-завоевателна политика. Осъществяването на завоевателна политика и налагането на Хегемония в Месопотамия било свързано с противопоставяне на Ларса. Която при дългото царуване на Римсин била безусловно призната за първостепенна формация в Южна Месопотамия. Хамурапи нарушил съюза с Римсин и започнал война, която продължила с променлив успех повече от две десетилетия. Едновременно с това Хамурапи започнал политика на завпадяване на територията на останалите Северноакадски и другия месопотамски формации. Той разбил войските на инейните и нейните съюзни и поддържащи градове от Акът и от Алъм. През първата половина от царуването си Хамурапи стигнал и до териториите на формиращата се староасирийска държава. С асирийския цар Шамшиадът бил сключен договор, който практически. Хамурапи подчинил Елам и след продължителни борби успял да преодолее съпротивата на Римсин. Около 1762 г. Пърне е той разгромил иларса и завладял цялата южна част на Месопотамия до Персийския залив и до Елам. Скоро след това завършило завладяването и на Средна Месопотамия с разгрома на държавите Ешнуна и Мари, чието цар Зимрилим дълго време бил в съюзни отношения с Хамурапи. Към края на царуването си, средата на 18-ти в Пъръна Хамурапи завлядял почти цялата територия на Месопотамия и я е присъединил към Старовавилонското царство. Старовавилонското царство станало единствена основна държавна формация в Месопотамия. Приемник на Хамурапи бил синът Мусамсуилуна. 1749-1712 година ЛР. Не Самсуилуна продължил политиката на хамурап и на укрепване на Старо Вавилонското царство. Във вътрешно-политическо отношение действията на Самсуилуна били насочени към укрепването на единството на обширните територии на Мебасопотамия, населени с разнородно население. Чесноправните документи от онова време свидетелстват за активни търговски и парични действия на различни слоеве от населението на Месопотамия. Прекратяването на военните действия и обединението на страната съдействало за активизирането на стопанския живот, свързан с прокопаването и поддържането на широка мрежа от канали и други иригационни съоръжения за напояване. Укрепването на старо царство чрез опита за създаване на единство на стопанска, народностна Управленска и други основи не протекло много успешно. Управлението на Самсуилуна не преминало спокойно във вътрешно-политическо отношение. Южните територии оказали активна съпротива, обословена от дългата традиционна разделеност на Шумер и Акът. Почти всички градове от Шумер се разбунтували и оспорили властта на Самсуилуна и на цялото Старовавилонско царство в Месопотамия, начало на това движение застанал Римсин II който в някои текстове се посочва като цар на Ур. Водеща роля във възстанието на южно-месопотамските градове имали Ур, Ларса, Урук, Исин и Дъра. Съмсуилуна разбил възстанието с големи усилия и възстановил властта си над Южна месопотамия В някои източници се посочва, че разгромът на разбунтувалите се южно-месопотаемски градове бил свързан с големи опустошения на тези територии, което се отразило пагубно на цялостни Стопански. Обществени културен живот по тези места твърде дълго време. По-късно, наижните части на Шумера около приморските територии се разбунтували отново, разбили войските на Самсуяуна и успели да се отделят около 1722 г. Пърне, от Старо царство в малка държава. Тя просъществувала около две столетия и била управлявана от Танар Приморска династия, за първи владетел на която се приема Илиман. Управлението на Сансуилуна било свързано и с много проблеми от външно-политическо естество. В началото на царуването му обстановката в Месопотамия рязко се променила. От изток започнало миграционно проникване на големи маси планински скотовадни племена от района на планината Загър, наречени Касити. Проникването на Каситите, които имали твърде добра военна организация и използвали конете за бойни цели, заплашвало Старовавилумското царство с откъсване на много територии от Месопотамия. Първото нахлуване на каситите в Месопотамия станало на деветата година от царуването на Тире 1740 години пара. На Самсуилуна бил принуден да води тежка борба с каситите, която първоначално довела до спиране на тяхното нахлуване в Месопотамия, но каситската опасност останала. Постепенно каситите се установили а средната част на Месопотамия и формирали своя държава, разположена по средното поречие на река Ефрат, Танархаиеско царство или държава Хана. Касицката държава обхванала земите непосредствено на север от град Мари. Нейни центрове били Гра, Ровете Хана, а по-късно и Терка по река Ефрат, тази държава включила и територията по долното течение на река Хабур като приток на Ефрат. Приемник на Самсуилуна бил Абиешо 171-1684 г. Пъра ДФИ. Писмените сведения за управлението на Абиешо и следващия старовавилонски цар Амидитана са малко и неточни. На тревата година от царуването си през 1708 година Пърне Абиешо водил тежка война с проникващите в Месопотамия касита. По-късно Ермидитана 1683-1647 година Пърне воювал два пъти с тях. Амидитана потушил и бунт страната и водил война с Приморското царство Р. Управлението на Абиешо и Амидитана започва от слабването и началото на кризата на Старовавилонското царство като основна държавно-политическа формация в Месопотамия. Амидитана бил наследен от Аймисадука, 1646-1626 година пара. E. Запазен е прокламационен текст, наречен също и Едикт на Мисадука, оповесетен в началото на царуването му. От текста е че царят обърнал по-голямо внимание на вътрешните проби. От наличните текстове, даващи сведения за онази епоха, Айди вижда, че границите на старо царство били значително стеснени в сравнение с времето на Хамурапи и Самсуилуна. Приморското царство на юг се разширявало постепенно пет за завладяване на шумерски градове и територии като Ор, Лаша и Дара. Старовавилонското царство достигало на север приблизително до зоната на северните части на Акът и Средна Месопотамия, като областите по на север били загубени. Значителна щаста от тях били вече под контрола на каситите. Приемник на Емисадока бил Съмсудитана, 1625-1595 г. Цернее. Неговото царуване било свързано с засилване на ОПЦЖА на Старовавилонското царство. През 1595 г. Пъра Хетският е. лап Емуршил Ай на неочаквано наочаквано от Мала Азия в Месопотамия. Дръцкото проникване било военна кампания за грабеж, а не за свладяване на територии. Слабото Старовавилонско царство било готово за война и Емуршил Ай превзел и ограбил Вавилон. Туките текстове, свързани с дейността на Емуршил Ай, е опис с събитията в Месопотамия и се посочва взетата плячка от детския цар. Ти едно драен изтук. Успехът на хетите и превземането и ограбването на Вавилон довели практически до унищожаването на Старовави. Лонското царство. 4-Средновавилонско царство. Спадането на Старовавилонското царство, политическата обстановка в Месопотамия се променила твърде съществено. В продължение на няколко десетилетия, през 16-ти в Пъра не. Е. Нямало изявена държавна структура която да наложи своя власт и разстраната била обект на набези и разграбвания от отделни временни военни образования. Борба за доминиране водели главно Каситите, приморските царе от Вилг и царете на някои от градовете, с помощта на наемници от Каситските среди. Постепенно Каситите взели превес и се установили трайно в цяла Месопотамия. Те, образували своя държава с център Вавилун, наречена Каситско царство, което се приема обикновено като Средновавилонско царство, управлявано от Нар Нарвтора Каситска династия. Връзката и приемствеността между Старовавилонското и Средновавилонското царство била единствено само от гледна точка на продължаване на традициите и развитието на държавността в Месопотамия и използването на град Вавилон като столица. Старовавилонското царство било изцяло формация на аморите семити, които установили власт и над другите месопотамски народи. За разлика от амуреите, каситите били номадско-скотовътските племена от района на планината Занър, Загрос, и се намирали значително на по-низко ниво на културно-историческо развитие. Тази особеност се отразила твърде съществено на цялостната културно-историческа реалност при доминирането на каситите в Месопотамия. Тяхното повсеместно установяване в Месопотамия било съпроводено с масово избиване на голяма част от завареното население. Разрушаване на градове и селища и опустошаване на цели райони в една или друга степен за продължително време. По онова време Вавилон вече имал позицията на най-разви. ият и значим град в Месопотамия е естествено било всеки, който установил хегемония, да го използва като свой център. Изворите за Среднова в Иломското Касицко царство са значително по-малко и по-неточни отколкото за други периоди ръда историята на Месопотамия. Писмените източници са недостатъчни и са от различно естество. Сред тях са налице и царски списъци на каситските царе с отбелязване на броя на годините тяхното царуване – Танар. Синхронна история, в която са отбелязани войните и мирните договори на каситите с сирийските царе и дъра, но и тези източници не са лъяни и точни. Началото на Средновавилонското Каситско царство не море да се конкретизира с абсолютна точност. Недостатъчно са шручени и въпросите около ранната история на каситската държава. В различни източници, като на ранно име на каситски цар се споменава Гандаш, чието царуване се отнася евентуално към рзедата на 18 ти в Паранея. Е. На няколко от ранните каситски царе е само имената, но за тяхната дейност няма запазени сведения. Обикновено се приема, че първият известен със сигурност каситски цар, който управлявал във Вавилон, бил Агум II. Дърземето на управлението на Агум II неустановено точно разиема се около 1595-1571 година Пърне е смята се, че Агум II бил цотумък на каситски владетели от Ханейското царство. В превелите на неговата държава се намирали част от земите на Средна Месопотамия. Южна Месопотамия била под властаната Нарприморско царство, а северо-западната част на Месопотамия била обираната от формиращата се държава Емитани. Вероятно към това бреме Емита ни успяла да завладе и хана, която била един от ранните каситски центрове и давала името на ханейското царство. След Агум II като известен цар на Вавилун се смята Бурнагия Урия Шай, към 1510 г. Пърне. За него се знае, че сключил мирен роговор с град Шур, който бил център на все още твърде малка държавна формация, столеща в основата на обособилата се по-и сирийска държава. Малко сведения са на лице и за. 163 Г. Бауриеш завладял Приморското царство към средата на 15 в Пърне и присъединил земите на Южна Месопотамия към Каситската държава. След смъртта на брат си станал цар, около 1450 Г. Пърне, и продължил управлението на Каситската династия в Вавилон. От времето на Уламбориеш Каситските царе са определяли в тронните титопатури като царе на Вавилон, царе на Шумер и Акат, Царе на Кардонияш, Южна Месопотамия и Тъна. Към началото на 14 ти в Пърне е Касидската държава укрепнала и се превърнала в силна политическа формация в Месопотамия. Нейният възход се осъществил по време на царуването на Коригалзо Ай, Кадашманелил, Бурнабурия II, 1363-1335 години Пърне и други владетели. Към средата на столетието се осъществил и забележителен економически напредък. В такава обстановка в Каситската държава се стигнало до династични борби и смяна на владетели, като в тези процеси се намесила укрепващата Асирийска държава. След смъртта на Бурнабурияш II новият вавилонски цар Карейндаш II станал зет на сирийския цар Ашурубалит Ай. До този момент от дълго време Асирийската държава се водела, макар и формално зависима от вавилонската каситска държава. Династичният брак довел до промяна на това положение и поставил практически вавилонския цар в зависимост от тъста му в Асирия Ашурубалит Ай. Промяната срещнала активна съпротива в Вавилон приемникът на Карейн Даш II, синът му Кадашман II бил убит при заговор и властта по на Зибугаш. Тези събития дали основания на Ашуробалит едно да се намеси още по-активно в работите на вавилонската държава, а сирийският цар на Хулс войска свалил. Заговорника на Зибъгъш и поставил на Вавилонския престол малолетния си правно Куригалзо II. 1333 1312 години Пърне. През последните десетилетия на 14 ти в Пърне, Каситската държава установила мир с Сирия и насочила военното си проникване към страната Елам, която била завладяна за известно време при царуването на Куригалзо II. Към началото на 13-ти в Пърне, политическата обстановка в Месопотамия и в земите на Танар Предна Азия започнала да се променя съществено. Северо-источната част на Месопотамия Сирия се превърнала в значителна военно-политическа сила. Асирийската военна експанзия се разпростряла във всички посоки и заплашвала пряко Вавилон и Касидската държава. Юго-источната част на Месопотамия била под контрола и ударите на силната по това време Еламска държава. Контролът на териториите на северозапад бил не емитани, която през целия 13-ти в пърне била подложена на военни удари от различни страни и започнала да запада значително. Претенции към северозападната западната част на Месопотамия започнала да проявява и силната хетска държава от Мала Азия. В тази част на Месопотамия все още традиционно силни позиции имала и египетската държава. През 13-ти в пърне отслабнал натискът и на морейските семитски племена от запад. Но на тяхно място се появила нова опасност. чергарско скотовътските племена на арамеите започнали да нахлуват системно в Месопотамия и да ограбват значителни територии. Военното проникване на арамеите било твърде силно и още от самото си начало не срещало сериозен отпор в Месопотамия. При такава обстановка между държавните отношения се отличавали с различни изяви и тенденции. Направен бил опит да се изгради политически съюз между Египет, държавата на хетите и каситската държава. Насочен срещу Асирия, който не се осъществил. По продължителни останали добрите отношения на Каситската държава с държавата на хетите. Каситският цар Кадашмантурго, 1285-1268 години Пърне, сключил през първите десетилетия на 13-ти в Пърнее. Договор за приятелство и военна помощ с хетския цар Хатушил III. Този договор не помогнал на неговия приемник Къдъшманелил II. 1267-1253 години Пърне, който загубил войната с сирийския цар Сълмана Сър Ай. Към края на 13-ти в Пъра не е царство западнало значително, при управлението на Къщилия Штрети. 1230-1223 години Пъра не е, страната била нападната от Аламитите от югоизток, които ограбили Вавилон и други градове и селища. Непосредствено след тях каситската държава била нападната около 1225 години Пърне от Асирийския цар Токултини Ай, който превзел Вавилон и ограбил цялата страна. Вавилонският цар Кащилияш III бил пленен и отведен в Асирия. След тези събития каситската държава загубила ролята си на политически фактор в Месопотамия. Към средата на 12-ти в Асирийския цар Ашурданай нанесъл нов пореден удар на Каситската държава. Непосредствено след него около 1158 години Пър не е в Каситската държава на ламитите. Те не срещнали почти никаква съпротива и завладели и ограбили Вавилон и много други градове и селища. По време на царуването на Елил Надинахи Динахи, 1159-1157 наклонена черта 5 години Пър не е. Каситската държава престанала да съществува практически и нейните територии попаднали във владение на различни формации е Месопотамия. Били направени и няколко опита за възстановяване на целостта на държавата, значителен успех бил постигнат по време на управлението на Навоходоносор Ай-1126-1105 години Пърне, който бил владетел от Танар. Втора династия на Исин установила се на власт в Южна Месопотамия от средата на 12 до към края на 11 в Пърне. Не на написмени източници и състоянието на наличните, както и ред други причини. Свързани с научна актуалност и интереси в съвременната историческа наука за древния изток са обусловили сравнително на изследвания на пълно характер на обществения. Стопанския и културния живот в тънър средновавилонска държава по време на каситския период, развитието на обществения и стопанския живот се приема като продължение на традициите. Установени в Старовавилонския период общественото разслоение следвало очевидно типологическата характеристика за емесопотамските общества от онова време. Малко е известно за особеностите около високопоставените слоеве на обществото, свързани с различните съсловия народова, служеща, жреческа, военна и друга аристокрация. Наличните. Източници разкриват засилването на лихварството и разслояването на значителна част от нишите слоеве на свободното население, което попадало в кабално робство. Силното разслоение на низините на тогавашното общество довело до съответна реакция на бягства на значителен брой хора от местата където живеели, притиснени от различни фактори, най-често економически. Дългове и заплаха за дългово. Робства, насилие и ограбване от страна на високопоставени сили в обществото, институции, храмове и дъра, и по други причини. Кем тези маси бегалци от средата на свободните и тънарзависими хора от селищата общини и от царските храмовите стопанства в Месопотамия се присъединявали и роби и различни други лица. Тези лица, наречени в текстовете хапиро, Формирали значителен по големина обществен слой и заживали в оформени от тях общности. Нерядко те представлявали заплаха в отделни райони из цяла Месопотамия. Специфична особеност в обществено отношение било формирането и утвърждаването на своеобразно военно есловие. То се състояло от войни, подпомагани от държавата с ресурси за съществуване срещу военно задължение. Сред тях особено значение имали лицата, които воювали на бойни колесници. Те получавали от държавата колесниците, конете и цялото друго военно оборудване. Тези лица формирали и най-модерните за онова време военни сили. В областта на стопанския живот значително нараснали стоковопаричните отношения в сравнение с предходната Сетаро-Вавилонска епоха. Преобладавали тенарцарски и храмови стопанства. Индивидуалните древни стопанства съществували в пределите на тенарводоземлени общини, но не били масово явление през тази епоха. От времето на Касицката държава се срещат много документи – Танар, кодоро, които представляват разпореждания за даряване на храни, земи и други ценности. Тези текстове разкриват облика на стопанския и обществен живот чрез материални осигуровки от страна на властта срещу служба на различни лица по нова време. Петма ЮТИ. В протежение на няколко хилядолетия северозападната западната яст на Месопотамия била по същество голяма контактна зона. Където в едно или друго време се настанявали и последователно размесвали различни етноси и племена. Голяма част от тях при 167. Тези места са установили и някои етнически енклави от танар индоевропейски, индоарийски происход. Основният етнически облик на населението на северо-западна и на част от Северна Месопотамия през първата половина на Втори хиляди пара не е се определял от танар. Хорити. Проблемът за хурите. Произход, ранна история, език и дъра е обект на съвременната наука главно в десетилетията след Втората световна война, но изследванията в тази насока не са завършени. Най-често се приема, че хоритите били планински племена от района на Големия арменски планински масив и че голяма част от тях живеели в района на езерото Урмия. Те се преселили от планинските области бавно по Миренгтът в почти всички територии на Северна Месопотамия. В епохата след Старо-Вавилонското царство в северозападната западната част на Месопотамия се формирала държавата емитани. В текстовете от Южна Месопотамия тя била наречена Ханигълбат, а египтяните а наричали Нахарина. През втората половина на 17 и в началото на 16 в пърн в Северна и северо Месопотамия се формирали множество малки държави сред районите с семитско и хоритско население. Те били последователно обединени в протежение на 16 в, пърн, е в 1 -на държава. Известна под името емитани. Процесът на обединението на множеството малки държави и възникването на емитани не са отразени в задоволителна форма в наличните източници. Анализът на езиковия материал от документите от онова врем в открити в различни райони на Месопотамия и съседните страни, ономастнка, антролоними и до, показва преобладаване на имена на царе, на богове и други термини, определени като индоевропейски, артадама, равно този, чието дом е Божият закон тусхрата, равно този, който има великолепна колесница, и дъра. На тази основа се приема, че обединението на държавата Емитани и нейното ръководство се осъществявало от индоевропейската аристокрация по тези места. Писмените документи от по-късно време, открити в архива при Тел Ела Марна, показват постепенно налагането на превес на лични имена в Емитани от хоридски происход. Историята на Емитани е малко позната поради липсана. Р. Източници не се знае със сигурност с името на кой владетел се свързва образуването на държавата. Според някои източници това бил Шутарна Ай, а според други – Кирта, царувал около 1580-1670 г. Пърне, като Шутарна бил негов син. Малко сведения има за дейността на първите четири царе – Кирта, Шутарна Ай, Ларатърна и Пърсадатър – от средата на 16-ти началото на 15-ти Пърне. По време на царуването на паратар на Емитани разширила териториите си и наложила хегемония над земите на Северна Сирия до река Орок и част от Финикия. Тези райони запазвали самоуправлението си и не били присъединени административно към Емитанийската държава. е разширил хегемонията на Емитани е района на източното средиземноморие до Палестина, укрепването и централизацията на властта на Емитани. Ските царе и военно-политическият апогей на Емитани били досо обратна наклонена черта, тигнато по време на царуването на Саусадътър, син на Парса, Дътър, около средата на 15-ти в Пара. Не Саусадътър разширил Емитани на изток и северо-изток, като завладял град Шур и земите от тази част на Месопотамия. Той продължил установената от Тай по-рано политика да не присъединява тези земи и запазвайки самоуправлението им да ги включва чрез договори и други форми в сферата на емитанийската хегемония в този район. Проникването на емитанийското военно и политическо влияние в страните около източното Средиземноморие като Сирия, Финикия, Палестина и други довело до неизбежен конфликт на емитани с Египет, който имал по тези места традиционни продължителни военно-политически и други интереси. Двете страни воювали по време на няколко поколения владетели. При тези ай-конфликти Египет успял по времето на фараона на Аменхотеп, ай от едно 18 династия да завладее земите до западния бряг на Ефрат. Египетското Владение на звезда тези земи било затвърдено от Тутмос Едно и от продължителните войни на Тутмос Трети. В останалите периоди емитанийските царе успявали да отволиват за отделни периоди от време тези територии от Египет и да ги присъединяват отново към емитани. Но в много отношения земите на Сирия и Финикия били по-скоро под египетско, отколкото под емита ни иска власт. С появата и разрастването на хетското военно-политическо проникване от Мала Азия към Северозападна Месопотамия, а оттам и към Северна Сирия и Финикия, Мотани попаднала под ударите на нов противник. След продължителните войни с Египет и с други страни и след появата на хетската военна заплаха, Емитанийската държава загубила политическата хегемония в Северна Месопотамия и Северна Сирия и достигнала до криза. Промяната на политическата обстановка довела до сближаване на Емитани и Египет срещу Хетит в като общ враг. Военно-политически съюзът на Мотани с Египет по време на царуването на Артадама, а и Шутарна II в края на 15 и в началото на 14 ти в Пърнея. Бил закрепен с династични бракове, Емитанийската държава била стабилизирана за известно време при царуването на Тусхрата през първата половина на 14-ти в Пърне. Запазена е и кореспонденцията на Тусхрата с Египетския царски двор. Хецкото военно проникване в северната част на Месопотамия се засилило по време на управлението на хецкия цар Шулилолюма Ай. Първоначално Тусхрата отблъснал на хлуването на хецките войски на Шупилолюма Ай, но в последствие станали промени. Хетският цар настъпил срещу Емитани и Тосхрата бил твърде затруднен да отстоява хетската заплаха. По-късно Тусхрата бил убит при дворцов заговор и при създалата с обстановка Шопилулиума нанесъл силен удар на Мотани около 1360 години Пърне, като превзел и столицата Вашугани, след което страната не могла да се възстанови. Властта преминала последователно в двама владетели, Артадама II и Шутар трети. Първоначално Шулилолиума ай подкрепил Наймитанийския престол Артадама и Ашутар на трети, който се приема като негов син, потърсил поддръжка от страна на Сирия. Законният насълдник на Наймитанийския престол, синът на Тусхрата Шативаса, избягал при Шупилулиума. В хетската столица Шативаса станал зет на Шупилулиума и с негова помощ бия върнат като цар на мутани. След тези събития мутани практически станала зависима от хетота държава. Постепенно тя загубила изцяло политическата си роля в Месопотамия. От края на 14 и в първата половина на 13-ти в Пъра не е по време на царуването на Шативаса и на Шатуара втори емитани Била, подложена на няколко военни удара на сирийските царе. Асирийският цар цар Ададнирари едно успял дори да превземе и да ограби столицата в Шугани и много други емитанийски градове, като проникнал далеч на запад до Сирия. През първата половина на 13-ти в Пърне, емитанийски територии на запад до завоювал я сирийският цар Сълма Ай, който също ограбил столицата и много други градове. Скоро след това около средата на 13-ти в Пърне, емитани била завладяна от Асирия. Много въпроси от историята на емитани, от общественото и стопанско развитие, културни достижения и дъра остават неизвестни поради липса на писмени източници. До наши дни не е открито и мястото на столицата на емитани Вашугани, чието проучване може да даде отговор на много научни проблеми. Известно е, че градът бил разположен и на река Хабур, приток на Ефрат. Едновременно с емитани в северната част на Месопотамия и прилежащите области на Древния изток се формирали и съществували продължително време още няколко по-малки по територия държавни формации на хоригите като Арабха, разположено по горното поречие на река Адем. Приток на река Тигър от изток. Като Хорицка се приема и малката държавица Нузи, също и Нуци, която няма съществена роля в политическата история по онова време. Хорицка била и държавата Кизватна, разположена в югоисточната част на Мала Азия, която твърде рано попаднала в сферата на хетската хегемония. След падането на емитани под властта на Сирия, Арабха и другите формации, загубили напълно самостоятелната си роля и също били включени в пределите на сирийските завоевания. 6. Нововавилонско царство. След края на каситската държава властта на ламитите във Вавилон не продължила дълго време. Един от царете на Исин от времето на Танар. Втора династия на Воходоносур Ай, 1126-1105 години Пърне, се установил във Вавилон и нанесъл тежко поражение на ламитите. След Воходоносур Ай, Вавилонската държава продължила да съществува, но постепенно властта в нея преминала във владетели които произхождали от племената на халдейте. Халдейте принадлежали към групата на семитите и по време живеели в южните и югозападни области на Месопотамия. През 9-и в Пърне, халдейте се възползвали от политическата обстановка и завладели Вавилон и голяма част от южна Месопотамия. От онова време държавата с център град Вавилон се приема като халдейски вавилон или халдейско царство, което сравнено с предходните периоди било Танар ново държава, царство. От втората половина на осми в Пърне Вавилун и Халдеската държава станали обект на завоевания от Асирия, отдалния сирийски царе успявали да завладеят Вавилон като Тиглът Паласар III през 729 година Пъра. Не, Саргун II през 710 година Пърне, Синахери през 689 година Пърне, който дори разрушил града и дъра. Много от асирийските царе са обявявали и за царе на Вавилон. В отделни периоди Вавилонската държава, която била поставена под гтълна зависимост от Асирия, успявала да се възползва от политическата обстановка и възстановявала за малко или за по-дълго време самостоятелността си. През седми в Пърнеева Вавилон избухнали дори няколко големи възстания срещу асирийската власт. При едно от тях водачът на възстанието на Бопаласър станал цар на Вавилонската държава, 628-605 г. Пърне и основал нова династия във Вавилон, Танарново-Вавилонска династия. На Бопаласър се съюзил с медийския цар Кексър и през 612-606 години Лъра. Най-двете страни нанесли няколко силни поражения на Сирия, които довели до ликвидирането на тази държава в Месопотамия. Почти всички сирийски територии в Месопотамия преминали в състава на Нововавилонската държава. В края на царуването на Набопаласър, Нововавилонската държава завладяла напълно земите на Сирия, Финикия и Палестина до египетската граница. Приемник на Набопаласър станал синът му Навоходоносор II, 605 562 година Пърне. Дългото царуване на Навоходоносор II преминало в сложна и напрегната обстановка. Вавилонският цар се опитал да продължи завоеванията си към Египет, но претърпял неуспех. Скоро след това египетската дипломация настроила някой от подчинените владетели в Палестин и Сирия срещу нововавилонската държава. При потушаването на тези бунтове Вавилонската войска превзела Иерусалим, като много от жителите му били избити или пленени. През 595-594 г. Пъра не е избухнали бунтове и вълнения във Вавилон. След тяхното потушаване Навоходуно на II направил в град Вавилон Нови Голе ми укрепителни строежи и съоръжения. След смъртта на Навоходуно на II в нововавилонската държава започнал период на размирици и честа смяна на владетели. За няколко години на нововавилонския престол се сменили трима царе. През 556 г. Пърне, цар на нововавилонската държава станал на Бонит. 558-539 г. Пърне. Обикновено се приема, че Набонит бил от арамейски про. Изход. Той се опитал да обедини арамейските племена, които започнали да се установяват в Месопотамия от 8 в Пърне набонит. Окрепил позициите си в североизточните области на Месопотамия и постигнал успех в утвърждаването на властта на нововавилонската държава в Сирия и страните около източното Средиземноморие. Към средата на 6-ти в Пърне се изградил съюз на големите ездревноисточни държави срещу издигащата се персия. Персийският цар Кир II завладял на очаквано лидия през 546 г. пърне. През 339 г. пърне. Кир II завладял и нововавилонското царство, след което цялата територия на Месопотамия влязла в състава на разрастващата се персийска държава. Седем култура. Релия. За няколко хиляди години в Месопотамия не се установила единна религия. Религиозният живот се отличавал с разпространяването и практикуването на различни религиозни системи. Те са имали по места твърде много общи, но и различни особености. Както при всички други древни религии. И в Месопотамия най-ранните вярвания водели началото си от първобитния фетишизъм и обожестяването на природата. Между Религиозните системи и религиозните вярвания на народите от шумер и якът имало твърде съществени различия. Шумерска религия Шумерската религиозна система била в основата си политистична. Основните божества олицетворявали главните сили на природата. Древните шумери почитали два вида божества – космически или универсални и местни, като много често по места и в различно време функциите на едните и на другите се преплитали. Свект представлявал според основната идея на шумерската религиозна концепция един ред, установен от ансамбъл от закони, наложени от боговете. Космогонията на шумерите приемала Божието слово като творческо начало на света. Боговете говорили и Божията дума ставала реален факт и се материализирала при установяването на битието на света. За да осигурят изградения свят и наложения от тях ред, Боговете установили закони и едни от тях ръководили различните космически сили, а други – земния организъм, те градове, държави, животът на хората и тъна. Основното предназначение на хората на Земята било да осъществяват волята на боговете. Най-високите функции в шумерския пантеон се осъществявали от божества, които ръководили най-значителните космически сили. Начало на иерархията в пантеон, а като най-велик от всички богове бил Ану. Той олицетворявал силите на небето и господствал над всичко видимо. Бог на пространството между небето и земята бил Енлил. Той бил господар на атмосферата и на атмосферните явления като вятър, буря, дъжд и дъра земята била владение на бог Енки. Тези трима богове били най-големите в космическото пространство и образували тенар. Космическа триада – Тройка Освен космическа, в Шумерския пантеон имало и друга триада от богове съставена от астрални, звездни, богове, чиято светлико управлявала движението на земния живот. Това били богът на луната Нана и неговите деца, богът на слънцето Уто и богинята Инана, която се свързвала с звездата, т.е. планетата Венера. Сведенията от най-ранните епохи показват, че религиозните вярвания и представите на шумерите за боговете били едно актропоморфни, запазени са твърде слаби следи, най-вече в изкуството, от зооморфни представи, които очевидно са изчезнали твърде рано. Шумерските богове се разглеждали като човекоподобни същества. Те имали пол, семейства, обличали се, хранили се по подобие на хората на Земята. Освен това, боговете се влюбвали помежду си, обичали се или се мразели и враждували. Тази представа породила по-късно в обратен вариант религиозната идея, че боговете, съответно Бог при монотеистичните религии, са творили хората по свой образ и подобие. От времето на културно-политическия разцвет на Шумер при държавата на Трети династия на град Ор е известна шумерската теология, която дава представа за организацията и на боговете в шумерския пантеон. Според тази теологична доктрина, която отразява космогоничните и теогоничните представи на шумерите, Ано бил първият бог, самосъздал се в космия и ческото пространство и създател на следващите поколения богове. Бог Енлил и богиня Нин лил били родители на бога на Луната Нана. Бокнана и богиня Нингал били родители на бога на слънцето Слънцетото и на богинята имана и тъна. Сред останалите шумерски божества по голямо разпространение и известност има дала, свързван с митовете, за смъртността на човека, Нингирсо, бог на шумерския град Лагаш. Едно Нинемах, известна в текстовете и като Нинхурсак, почитана като богиня-майка, богиняки, участвала в създаването на света и генеалогията на боговете, бог Нинурта почитан като бог на ура и ганните ветрове, на войната, на Лова, бог домоци, тъмус, като пастир на небесните стада и дъра. Освен в богове, древните шумери вярвали и в други пер едно сонажи с свърхъстествени сили, като духове, демони и дъра. Някои от тях били добри и покровителствали човешките дела, но повечето били зли сили. Те действали нощно време и създавали на хората различни неприятности. Религиозният живот в Шумер се изразявал в организацията и осъществяването на комплексен култ към боговете. Той представлявал по същество сбор от множество култове към ти отделните божества. Религиозният живот се ръководил от многобройна жреческа прослойка, сред която имало установена 175 – строга иерархия. Ролята на жречеството в цялостния живот в Шумер и в Месопотамия била много голяма. Акадска религия Културно-историческите връзки между шумери и семити били силно изразени и е областта на семитските вярвания и в религиозния живот. В пантеона на семитските народи Факад в Вилонското царство и друга да намерила място шумерската космическа триада. Шумерските имена на боговете били заменени с семитски, Енлил бил заменен с Бел, а Енки се срещал обикновено под името на. В семитския пантеон влязла и астралната триада. Като в нея всички богове били вече семитски, луната син, слънцето Шамаш и Венера като Ищър. Богинята Ищър променила до голяма степен функциите си според семитския вариант на астралната триада, като от божество на плодородието придобила много повече и по-големи функции. Друго семитизирано шумерско божество бил бог Адът, известен в шумер с името Ишкур, той се приемал като бог на дъжда, на разливите на реките, на водата и на водните сили които дават плодородие и поддържат живота. Голяма известност имал и бог муро, който се смятал, че е божество на западните страни, от които произхождали семитите. Разпространение получил и култът към шумерския бог Нинурта. Като бог на войната той се почитал повече в Асирия, където се срещат Теофорно в тронните имена на асирийските царе, например Токултини Нурта. При семитите отакът бил разпространен и шумерският бог Нингирсо. Неговите атрибути били смесвани често с тези на богни нурта и двете божества не винаги се различавали в определени периоди и обстоятелства. Почитан бил и богтамус сред останалите божества по голямо разпространение имали култовете към Нергал, който също имал шумерски корени и се свързвал с подземния свят, Набо, син на бог Мърдук и Дъра. Сидването си в Месопотамия семитите от различните етнически групи носили в съзнанието си представите за техни, чисто семитски божества. Някои от тях били забравени постепенно, докато други останали трайно в новия пантеон. Много голямо значение в Вавилон придобил местният семитски бог Мардук, който първоначално имал функции само на бог Покро, Вител на Вавилон и на неговите ранни владетели. По време на управлението на първа Вавилонска династия Мардук започнал да се разглежда като син на Бел и култът към него станал държавен. Постепенно Мардук придобил значение на върховен бог в пантеона на Вавилон. Бог Създател и Тъна, много широко разпространение в цяла Месопотамия получили и някои други култове с по-специфично значение. Сред тях най-голямо значение имал култът към царете, които почти навсякъде били обоготворявани. Сред многото религиозни митове най-важни били митовете за сътворението на света и на хората, които отразявали шумърската космогония. Според този мит първоначално съществувал вечен първичен океан. Постепенно в неговите недра се полявила планина, състояща се са от самозараждащите се небе, бокано и земя богинятаки, които били слети в едно цяло. От тях бил роден богът на атмосферата Енлил, който след това станал създар малък тел на реалния свят растения, животни и дъра. Твърде своеобразен бил и шумерският мит за сътворението на хората. Според него хората били създадени, за да хранят боговете, от което личи, че автори на тази идея били жреците. Религията на Шумер и Акът оказала силно влияние на религиозните вярвания на народите от Месопотамия и другите страни от Древния изток. В някои отношения Месопотамската религия оказала влияние и на гръцкия религиозен живот народите на Шумер и Акът достигнали за няколко хиляди години високи културни постижения, които имат огромно историческо значение. Културата на Шумер и Акът станала достояние на цяла Месопотамия, а по-късно оказала влияние и на културното развитие на съседните на Месопотамия народи. Културните постижения в Месопотамия повлияли чрез антична Гърция и Рим и на европейската култура. Писменост. Писмеността в Месопотамия възникнала през четвърти хиляди ПРНЕ. Първоначално тя имала пиктографски характер. По-късно голяма част от отделните знаци приели значение на срички и писмеността получила сричков характер с употреба на отделни знаци само за гласните звуци. От пиктографското писмо водят началото си и десеграмите, които били знаци за 177. 12. Древен Уер звезда. Цели понятия и хетерограмите, сложни ставни думи с различно значение. Към края на четвърти хиляди Пърнев Шумер се оформи Лутанар. Клинописно писмо. Тъй като отделните гласни звуци, срички и понятия и думи се изписвали с три вида клиновидни знаци хоризонтален, вертикален и тъп клин. Клинописното писмо се разпространило и еволюирало при акадите и другите семитски народи в Месопотамия. Постепенно то било възприето и от почти всички близки и някои подалечни народи като еламити, хети, финикийци, перси и дъра. Развитието и измененията на клинописното писмо не достигнали до азбука до времето на завладяването на Древния изток от Александър Трети Македонски. Основен материал за писане в Месопотамия била глината. Пишало се на редове, обикновено групирани в колони върху тънки глинени плочки с различна големина, които след това се изсушавали и изпичали за поголямо удобство и трайност. През отделните епохи са написани с клинописно писмо на шумерски, акадски, вавилонски, асирийски, еламски и други езици стотици хиляди писмени документи и произведения от най различни които имат огромно културно-историческо значение. ЛИТЕРАТУРА Литературното творчество в Месопотамия води началото си от дълбока древност. До наши дни са се запазили сравнително малко лесни, приказки, пословици и други произведения, създадени от народите на Шумер и Якът през различните епохи. Най-ранните форми на шумерската литература били свързани с развитието на устното народно творчество, което отразявало обичаите от далечното минало, а така също и измененията, които настъпвали в живота. По-късно, през 3 хилади Парнее, се появили и първите литературни произведения. Почти всички известни литературни произведения са дошли до нас в по-късни копия от времето на 2 хилади Парнее поради което точното им хронологическо определяне е възможно само в много редки случаи. От най-ранно време много широка известност получили различните митологични разкази, които били отражения на шумерската космогония. Сред най-разпространените били митове, те са сюжети за сътворението на света, на хората, различните открития на боговете, световния потоп, поемата за смъртта и възкресяването на богинята на плодородието Инена. Подвизите на различни земни герои и дъра, мита за сътворението на света отразил много от основните моменти в шумерската религия. Според този мит свект бил сътворен от бог Енлил, който бил баща и на други поколения богове като богът на луната Нана и дъра твърде своеобразен бил и мита за сътворението на хората, които били създадени от богиня Нинемах. Тя направила от глина и удохотворила шест прототипа хора, които имали различно обществено предопределение. Според основната идея на този мит, хората били създадени, за да хранят боговете. Най-много поетични произведения били посветени на централната фигура в шумерския епос, Героят Гилгамеш. През ранните епохи получили разпространение и някои други жанрове като елегии и дъра. Широко разпространен жанр били и химнитъв. Честно отделни божества и други подобни съчинения, които били едновременно както литературни, така и религиозни по характер. Срещат се диалози, нравствено етични поучения и много друга, а и текстове с различен характер и предназначение. Шумерските митологични произведения били оформени по строга система, обикновено в поетични форми, като поеми или по друг начин. Те били кратки по обеми, се предполага, че се пели по време на религиозни процесии, церемонии и различни други тържества. Съществуват научни мнения. Че литературната традиция в Шумер довела до развитието на две тенденции на утвърждаване на митологичен и на героичен епос според сюжетите и темите, които били поставени на внимание. Приемници на шумерската литература били акадите и другите семитски народи. Те не възприели механично шумерското наследство, а творчески го смесили с оригиналната устна семитска традиция. Много от шумерските произведения били преработени от семитите и получили нова композиционна структура. Изменили се и сюжетите поради промяна на историческата действителност. Най-съществените промени били осъществени. 179. Едно. В най-голяма степен през старовавилонския период бил преработен митът за сътворението на света. Главна роля, 8 него, вместо шумерския бог белил имал вече богът покровител на Вавилон Мардук. Според старовавилонската версия, Мардук станал върховен бог, като победил чудовището тямът, след което създал небето. Земята, животните, хората и дъра. През старовавилонския период била създадена и поемата за слизането на богинята Иштър в подземния свят по мотиви на шумерската митологична поема за богинята Инана, като основната идея била силно променена. Новата редакция на поемата отразявала вече по същество тържеството на патриархалното семейство при семитите. Значително бил изменен и митът за древния шумерски герой Гилгамеш. От различните многобройни шумерски митически песни. Предания, легенди и дъра била сътворена цялостна поема. На преден план в нея били поставени проблемите за смисъла на живота и предназначението на хората. Пресели хиляди пранея били сътворени множество басни, пословици и сентенции, които са отнасяли до различни въпроси на морала по онова време. Много богата и разнообразна била лириката, която се отличавала с постоянство на образите и сравненията. Изключително разпространена била и религиозната литература от която са запазени твърде много произведения. Сред тях преобладават химни, молитви и различни други текстове. Литературното творчество на народите от Шумер и Акът оказало огромно влияние на много други народи. Някои сюжети и мотиви преминали в литературата на Древногръцкия свят, така например в митологичните подвизи на Херакъл, Херкулес, има твърде много близки мотиви от епоса за Гилгамеш. Близки идеи се срещат и в други древногръцки митове, легенди и различни други произведения, например митовете за Прометей, Деметра и Персефона и Дъра. Литературното наследство на Месопотамия намерило разпространение в една или друга степен фрим, и при народите от Европа и другаде. Строителство и изобразителни изкуства Писмени и други източници свидетелстват за интензивно и широко строителство на народите от Месопотамия през различните епохи. Постепенно били изградени много градове с различни постройки, като дворци, храмове, жилища и други съобразно възприетите по това време принципи за строителство и благостройство. Почти навсякъде имало и силни укрепителни съоръжения. За много от тях се съди само по описания и по скъдните данни от археологическите разкопки. Така, например, древногръцкият историк Херодот описва сравнително добре Вавилон от времето едва на Вив Пърне. Огромният културно-исторически принос на древните емесопотамски народи в областта на строителството е свързан с откриването на тухлата като основен строителен елемент. Типично строително съоръжение през ранните епохи била стъпаловидната храмова купа – Танарзикурът. Липсата на камък, за разлика от Египет, и на дърво научила шумерите и акадите да строят стухли големи дворци, храмове, крепости стени, жилища и различни други постройки. Строителните умения и достижения в тази насока намерили отражение и в преданието за Т. нарвавилонска кула, като един от най-големи ги в историята на Древния изток. Постиженията в областта на изкуствата имали многообразен характер. Много широко развитие получил скулптурният релеф. Релефните изображения по стени, сетели и друга да били свързани с разкази в отделни картини на определени сюжети. Релефите шумерския период били сравнително погруби и нямали портретни тенденции. Фигурите били изобразявани според общественото положение на съответните лица. Творците по това време нямали умението да отразяват разположението в пространството. Както и в египетското изкуство, и в МСОПОТАИМ всеки релеф се използвали канони, като главата се предавала в профил, а тялото във аз. От най ранните епохи започнало развитието и я скулптурата. Релефите и скулптурите в шумерския период имали много общи черти. Техният стил се уличава с наситени с напрежение образи на големи ранени животни, митични същества като крилати бикове, богове с дълги сръсени бради, най-често фредици, царе и бойци с здрави тела и тъна. Релефите и скулптурите били наситени из текстове. Изкуствата в Месопотамия достигнали най-високи постижения през Тънар Старовавилунски период старите традиции на шумер и якът били продължени, но настъпили и някои съществени промени. Авторите на различните произведения започнали да се стремят да предават поточно и по-изразно изобразяваните обекти. Човекът в изкуството излязал по отчетливо напреден план, като проувеличената сила, характерна за поранните епохи, не се подчертавала. Освен това изкуството било свързано по-силно с определена тържественост и церемониалност. Научни знания за няколко хиляди години Месопотамия се появили и развили научни знания в редица области на човешкото познание. Те били тясно свързани с религиозния мироглед на хората, о религиозния живот и с религиозните теологични доктрини. Възникването на научните знания било резултат до голяма степен от развитието на абстрактното мислене на хората по нова време и наблюденията на природата в продължение на много поколения хора. Обикновено се приема че най-рано започнало развитието на математиката по отношение на елементарната алгебра и геометрия поради специфичните нужди с развитието на стопанския живот. Математиката имала значителна роля в живота на Месопотамия. С нейна помощ се създавали иригационни съоръжения, прекупавали се канали, изчислявали се площи, създавали се постройки и дъра. Поради широкото си практическо приложение математиката се оказала до голяма степен свободна от влиянието на религиозните представи. Тази особеност ускорила нейното по високо развитие. В Месопотамия били създадени няколко системи за смятане, като десетична в Шумер и шестетична при Семитите и във Вавилон. Шестесетичната система, 1 6 1 2 -6 оказала силно влияние на много други древни народи, от които се запазила до наши дни. По тази система се води времето в целия съвременен свят, часовете са 2 по 12 в денонощие, имат по 60 минути. Съответно всяка минута има 60 секунди, месеците също са 12 и тъна. Много предмети се комплектуват по емесопотамски принцип по 6 и 12 в тънар. Дозини и тъна Мерните системи в Някои страни все още са близки до древните емесопотамски принципи. Много широко развитие получила и астрономията, тя била тясно свързана с нуждите на поливното дело и на земеделието. В Месопотамия била създадена и първата астрономическа карта на небесните тела. За разлика с математиката, астрономията била свързана много тясно с религията. От тази връзка се обособила и развила астрологията като разбиране за влиянието и ролята на небесните тела върху земния организъм и живота на хората. Емесопотамските астрономически познания били възприяти от древните гърци и развити на повисока степен. Древните народи от Месопотамия имали твърде широки конкретни познания в редица други области като медицина, познания за природата, които стоят в основата на природните науки, като зоология, ботаника и дъра. В редица писмени документи и произведения се срещат и елементи на философски обяснения и разсъждения.